Дейл Карнеги Как да печелим приятели и Да влияем на другите Предговор към новото преработено издание Как да печелим приятели и да влияем на другите е публикувано през 1937 година. В ограничен 5000 тираж Нито Дейл Карнеги, нито издателството Саймон Ен Шустър очакват да продадат повече от този скромен тираж. За тяхно изумление книгата изведнъж се превръща в сензация и печатницата бълва нови и нови тиражи, за да удовлетвори нарастващото търсене. Как да печелим приятели и да влияем върху другите заема достойно място в историята на книгоиздаването като един от най-големите бестселари на всички времена? Книгата засяга актуална тема и удовлетворява потребност, която е нещо повече от чудата приумица във времето след голямата депресия, за която свидетелства постоянният интерес към нея на книжния пазар чак до 90-те години, повече от половин век по-късно. Дел Карнеги казва, че е полезно да спечелиш 1 милион долара, отколкото да наложиш израз в английският език. Как да печелим приятели и да влияем върху другите е такъв израз цитиран, парафразиран, парафродиран, използван в безброй контексти, от политически карикатури до романи. Самата книга е преведена на почти всички езици, притежаващи писменост. Всяко поколение преоткрива и се убеждава в актуалността и кратко. Това налага един логически въпрос – защо е необходимо да се преработва книгата, която е доказала и продължава да доказва притегателната си сила и универсалност? Защо да променяме нещо, радващо се на несъмнен успех? За да си отговорим на този въпрос, трябва да знаем – че самият Дейл Карнеги през целият си живот неуморно преработва своите произведения. Как да печелим приятели и да влияем на другите написана, за да послужи като учебник в курсовете му по «Оратурско майсторство и човешки взаимоотношения» и до днес все още се използва в тях. До смъртта си през 1955 година той постоянно актуализира и обогатява самия курс, за да отговаря на развиващите се потребности на все по широката аудитория. Никой не е толкова чувствителен, колкото Дейл Карнеги, към променящите се области на съвременния живот. Той постоянно усъвършенства методите си на преподаване. Книгата му за оратурско майсторство е усъвременявана неколкократно. Ако бе живял по-дълго. Той несъмнено би преработил, как да печелим приятели и да влияем на другите така, че по-добре да отразява промените в света след 30-те години. Много от имената на видни личности в книгата, добре познати по времето, когато тя излиза от печат, вече не са известни на голяма част от съвременните читатели. Съвременният социален микроклимат, някои примери и изрази звучат чудото и старомодно, като викториански роман. Това оказва неблагоприятен ефект върху важното послание и цялостното въздействие на книгата. Затова целта на настоящето преработено издание е да направим книгата по-разбираема и по-въздействаща за съвременния читател, без да променяме съдържанието и кратко. Единствените промени в как да печелим приятели и да влияем на другите се свеждат се свеждат до известни съкръщения и усъвременяване на някои примери. Непроменен остава стремителният жив стил на Карнеги. Запазен е дори жаргонът от 30-те години. Дейл Карнеги пише така. Както говори, цветисто, темпераментно, непосредствено. За това и делото, и книгите му са все така неизменно живи и убедителни. Всяка година хиляди хора от целият свят преминават курсовете на Карнеги. Хиляди други четат и изучават, как да печелим приятели и да влияем на другите и се вдъхновяват от принципите, залегнали в нея, за да направят живота си по-добър. За всички тях предлагаме това ново преработено издание, едно великолепно творение в съдържателно и езиково отношение. Дороти Карнеги Съпруга на Дейл Карнеги Как бе написана тази книга и защо? През първите 35 години на 20-ти в американските издателства публикуват над 200 000 различни заглавия. Повечето от книгите са убийствено скучни, а много са финансов провал. Много ли казах? Президентът на една от най-големите издателски къщи света ми призна, че неговата компания са 75 годишен опит в книгоиздаването, въпреки всичко била на загуба при 7 от всеки 8 издадени заглавия. Що за безразсъдство тогава да напиша още една книга? И след като съм че написал, защо вие трябва да си правите труда да четете? Уместни въпроси. Ще се опитам да отговоря на тях. От 1912 година насам водя курсове за бизнесмени и професионалисти в Нью-Йорк. Отначало те включваха само ораторско майсторство курсове по. Красноречие, предназначени да обучават чрез практически упражнения, зрели хора да мислят спокойно и да изразяват идеите си поясно и точно, по-образно и с повече самоувереност, както служебни разговори, така и пред аудитория. Постепенно, с течение на годините, осъзнах, че тези хора имат нужда да се обучават в деликатното изкуство да общуват с другите всекидневните си делови да контакти не помалко, отколкото от обучение в красноречие. Постепенно осъзнах също, че и аз самият отчаяно се нуждая от подобно обучение. Хвърляйки поглед назад през годините, аз съм потресен колко често не съм проявявал деликатност и разбиране. Как ми се иска някой да беше сложил една книга като тази в ръцете ми преди 20 години? Какъв безценен дар щеше да ми бъде тогава? Социалните взаимоотношения са, може би, най-големият проблем, пред който човек се изправя, особено ако се занимава с бизнес. Но същото се отнася и за домакините, архитектите и инженерите. Преди няколко години едно проучване под егидата на фондация, Карнеги за повишаване квалификацията на учителите разкри един факт от изключителна важност. Той бе потвърден по-късно от други проучвания в технологичния институт Карнеги, а именно, че дори в техническите области като инженерството, само около 15% от финансовия успех се дължи на техническите знания, а около 85% на човешките качества на личността и лидерските способности. В продължение на много години, всеки сезон, водя курсове в клуба на инженерите във Филаделфия и в Нью Йоркския клон на Американски институт по електроинженерство. През курсовете ми са минали може би около 1500 инженери. Те идваха при мен, защото най-после бяха разбрали, след години наблюдения и опит, че най-добре платените служители в тяхната професия често не са унези, които са най-вещите в инженерните науки. Специалистите инженери, счетоводители или архитекти биват найемани срещу полагаемата се заплата. Но човекът, който притежава технически познания плюс способност убедително да излага идеите си, да поема лидерска роля и да мобилизира другите, неизменно ще бъде по-добре заплатен. Не ли логично да се предположи, че колежите в тази страна са помислили за провеждането на обучение по тази толкова високоценена способност? Но ако е открит дори един рационално ориентиран, практически курс за възрастни от този род, дори поне в един колеж на тази страна, то това е обягнало от вниманието ми. Чикахският университет и Обединените училища на християнската младежка организация, ОМСЕЙТ, проведоха допитване от какъв тип познания се интересуват възрастните. Това проучване струваше 25 000 долара и отне две години. Заключителният му етап се проведе в Емеридън, Канектикът. Този град бе избран като типично американски. Всеки негов възрастен жител бе интервюиран и помолен да отговори на 156 въпроса от рода на Какво работите? Какво образование имате? Как прекарвате свободното си време? Колко печелите? каква е хоббито ви? Амбициите ви? Проблемите ви? В какво област бихте желали да се усъвършенствате? И така нататък. Проучването показа, че на първо място възрастният човек се интересува от здравето си, а на второ от хората как да ги разбира, как те да го разбират, как да направи така, че да го харесват, как да накара другите да споделят неговият начин на мислене. Комитетът, провеждаш допитването, реши да организира такъв курс за възрастни фемеридън. След доста усърдно търсене на практически учебник по въпроси, не откри нищо подходящо. Накрая се обърна към един от най-големите авторитети по обучението за възрастни дали му е известно някое издание по проблема. Не, бе отговорил той. Наясно съм какво искат тези хора. Но книгата, която им трябва, още не е написана. От опит знаех, че това е истина, защото аз самият от години се опитвах да открия практическо приложимо ръководство по човешки взаимоотношения. Понеже такова нямаше, опитах се да напиша едно, което да използвам в моите курсове. То е в ръцете ви. Надявам се да ви бъде полезно. Подготвяйки се за написването на тази книга, прочетох всичко, което успях да открия по въпроса статии в вестници списания, писания, съдебни архиви, съчинения на старите философи и на съвременните психолози. Освен това наех изследовател-професионалист, който прекара година и половина по разни библиотеки, прочете всичко, което аз бях пропуснал, прерови дебелите томове по психология, прегледа стотици статии и безброй биографии опитвайки се да установи как великите исторически личности са се справили в общуването с хората. Изчетохме биографиите им от Юлий Цезар до Томас Едисон. Спомням си, че прочетохме над 100 биографии само на Теодор Рузвелт. Бяхме решени да не пестим нито време, нито средства, за да открием всяка практична идея, използвана някога от някого през вековете за спечелване на приятели и за упражняване на влияние върху другите. Аз лично разговарях с десетки успели хора, някои от тях световно известни изобретателите Маркуни и Едисон, политически водачи като Франклин Дарузвелт и Джеймс Фарли, видни бизнесмени като Оуэн Динг, филмове и звезди като Кларк Гейбъл и Мери Пикфорд и следователи като Мартин Джонсън. Опитвах се да разбера какви похвати се използвали във взаимоотношенията си с другите. Въз основа на целият този материал подготвих кратка беседа под надслов как да печелим приятели и да влияем на другите. Беше кратка наистина в началото. Но скоро прерасна в лекция, за изнасенето на която ми бе необходим час и половина. Години наред изнасях тази лекция всеки сезон пред курсистите на института Карнеги в Ню йорк След лекцията прикамвах слушателите да изпробват наученото в деловите си и социални контакти, след което да споделят в курса опита си и постигнатите резултати. Каква е интересна задача? Тези жадни за самоусъвършенстване хора бяха очаровани от идеята да работят в един нов вид лаборатория, първата и единствена света лаборатория по човешки взаимоотношения. Тази книга не бе написана по обичайния начин. Тя израсна така, както израства дете. Израсна и се разви в тази лаборатория благодарение опита на хиляди хора. Преди години започнахме с няколко правила – отпечатани на листче с размерите на почтенска картичка. На следващата година отпечатахме по-голяма картичка, после листовка, после поредица от брошури, всяка следваща по-голяма по, по обеми съдържание. След 15 години експерименти и изследвания се появи тази книга. Правилата, изложени тук, не са просто теория или предположения. Те са истинско вълшебство. Колкото и невероятно да звучи, Виждал съм как прилагането им буквално предизвиква революция в живота на мнозина. Ето един пример. В курса се включи човек, който имаше 314 служители. Години наред той ги бе критикувал и съдил без задръжки и такт. Чужди му бяха любезността. Похвалните думи и насърчението. След като освои принципите, изложени в тази книга, този човек рязко промени жизнената си философия. Сега неговата организация работи в дух на лоялност, ентузиазъм и сътрудничество. 314 врагове се превърнаха в 314 приятели. Както той самият гордо заяви пред курса, някога, когато минавах по край служителите си, никой не ме поздравяваше. Те извръщаха глава, когато видяха, че идвам. Но сега всичките сами приятели и дори портиерът се обръща към мен на малко име. Този работодател спечели повече пари, повече свободно време и, най-вожното, много повече щастие в работата и в семейството си. Нямат брой търговците, чието продажби скочиха рязко в резултат на прилагането на тези принципи. Много от тях спечелиха нови клиенти, които преди бяха ухажвали безуспешно. Хора на ръководни длъжности придобиха по-голям авторитет и получиха по-високо заплащане. Един от тях каза, че заплатата му била рязко повишена в резултат на прилагането им. Друг един служител на Филаделфийската газова компания, на 65-годишна възраст, бил заплашен от понижение заради агресивното си поведение и на умението си да ръководи хората. Обучението не само го спаси от понижението, но му донесе повишение и по добра заплата. В безброй случаи съпруги и съпрузи, присъстващи на заключителния банкет в края на курса, са ми признавали, че семейният им живот е станал много пощастлив в резултат на обучението. Хората често се удивляват от постигнатите резултати. Те изглеждат като вълшебство. Понякога обзети от ентусязъм, ми се обаждат вкъщи през почивните дни, защото няма търпение да изчакат 48 часа, за да разкажа за успехите си на редовното занятие на курса. Един господин толкова се развълнувал след разговор за тези принципи, че докъсно през нощта ги обсъждал с други курсисти. В три сутринта останалите се прибрали по домовете си, но той бил толкова разтърсен от осъзнаването на грешките си, толкова вдъхновен от разкрилият се пред него нов, по-богат свят, че не могъл да заспи. Изобщо не мигнал тази нощ, нито на следващия ден, нито на следващата нощ. Какъв беше този човек? Наивен, слабообразован индивид. Готов да се запали по повсяка налудничава идея. Нищо подобно. Беше. Изтънчен, преситен от живота търговец на предмети на изкуството, с богат опит, говорещ свободно три езика, завършил два европейски университета. Докато пишех тази глава, получих писмо от един германец от старата школа, аристократ, чието предеди поколения наред са служили на династията Хохенцолерн като дворцови военни. Писмото му, написано на Трансатлантически параход, разказва за прилагането на тези принципи с жар, граничеща с фанатизъм. Друг един господин от Нью-Йорк, завършил Харвард, богат, собственик на голяма фабрика за килими, заяви, че за 14 седмици обучение е научил повече за деликатното изкуство как да влияе на другите, отколкото през четирите години прекарани в колежа. Абсурдно ли е това? Смешно? Или невероятно? Разбира се, вие имате право да го наречете както си искате. Аз само съобщавам, без да коментирам, какво заяви един несъмнено преуспял, консервативно настроен харвардски възпитаник пред около 600 души в Йелския клуб в Нью Йорк в четвъртък, 23 февруари 1933 г. В сравнение с това, което бихме могли да бъдем казва прочутият професор от Харвард Уилям Джеймс. Ние сме само на половина будни. Използваме само малка част от физическите и умствени си способности. Най-общо казано, човек далеч не достига границите на възможностите си. Той притежава способност от най-различно естество, които често не използва. Възможности, които често не използвате. Единственото предназначение на тази книга е да ви помогне да откриете, да развиете и да се възползвате от тези скрити и неисползвани ценни качества. Доктор Джон Гахибън, бивш ректор на университета, Принстън, казва, образованието е способността да се справяш изпитанията, пред които те поставя животът. Ако след прочитането на първите три глави на тази книга не сте поне малко по-подготвени да се справяте с ситуациите, в които ви поставя животът, значи по отношение на вас тази книга е пълен провал. Защото, както казва Хърбърт Спенсър, голямата цел на образованието е незнанието, а действието, а това е книга за действието. Дейл Карнеги, 1936 година. Девет съвета за това, как да извлечете максималното от тази книга. Едно, ако искате да извлечете максимална полза от тази книга, има едно задължително изискване много по-съществено от всякакви правила и техники. Ако то не е спазено, Хиляди други правила за учене няма да ви помогнат. А ако е на лице това основно условие, можете да постигнете чудеса, без да четете никакви съвети как да извлечете максималното от една книга. Какво е това вълшебно изискване? Много е просто. У вас трябва да се породи дълбок, но определим стремеж да се научите, твърда решителност да развиете умението си да общувате с хората. Как може да предизвикате у себе си такъв импулс? Като постоянно си напомняте колко важни са тези принципи за вас. Представете си как овладяването им ще ви помогне да живеете по-богат и по-щастлив живот. Повтаряйте си отново и отново. Моята популярност, щастието ми, чувството, че съм ценен, зависят до голяма степен от умението ми да общувам с хората. Две, прочетете всяка глава първо бегло, за да получите обща представа за нея. Вероятно, ще се изкушите да продължите веднага със следващата. Но не дейте. Освен ако четете просто за забавление. Ако обаче четете тази книга, защото искате да развиете умението си да общувате, върнете се и препрочетете внимателно всяка една глава. В далечен план това ще ви спести време и ще бъдете възнаградени с търпението. Три, докато четете, спирайте често и обмислите това, което четете. Задавайте си въпроса как и кога можете да приложите всеки съвет. Четири, докато четете, пригответе си под ръка пастел, молив, писалка или маркер с ярък цвят и когато попаднете на съвет, който ви се струва, че ще ви бъде от полза, отбележете го в полето. Ако е особено добър, подчертайте всяко изречение, отбележете го с маркер или... С четири звездички. Отбелязването или подчертаването в книгата я прави много по-интересна и улеснява бързия преговор. Пет познавам една жена, която беше офис менеджер на голяма застрахователна компания в продължение на 15 години. Всеки месец тя препрочиташе всички договори за застраховки, сключени от фирмата. Точно така, четеше едни и същи договори месец след месец, година след година. Защо? Защото опитът бе научил, че само по този начин клаузите на договорите ще бъдат винаги ясни в съзнанието и кратко. Преди време прекарах почти две години в писане на книга за ораторско майсторство и установих, че от време на време трябва да се връщам, за да си припомня какво съм написал порано в собствената си книга. Удивителна е бързината, с която забравяме. И така, ако искате да извлечете истинска трайна полза от тази книга, не си мислете, че ще е достатъчно да прегледате веднъж. След като я прочетете задълбочено, всеки месец трябва да отделяте няколко часа, за да преглеждате отново. Дръжте постоянно на бюрото пред себе си. Разгръщайте я често. Непрекъснато си повтаряйте огромните възможности за напредък. Помнете, че прилагането на тези принципи може да се превърне в автоматизиран навик само ако постоянно и енергично си ги повтаряте и ги спазвате. Друг начин няма. Шест Бърнард Шоу е казал, ако обучаваш някого на нещо, той никога няма да се научи. Шоу е прав. Процесът на обучение е активен двустранен процес. Ние се учим, действийки. Затова, ако искате да освоите принципите, с които ще се запознаете в тази книга, направете нещо по въпроса. Прилагайте тези принципи при всяка възможност. Ако не го сторите, бързо ще ги забравите. Само приложеното на практика знание се задържа в човешката памет. Вероятно ще ви се стори трудно да прилагате тези съвети постоянно. Знам това, защото аз съм написал тази книга, и въпреки това често ми е трудно да прилагам всичко, което препоръчвам в нея. Например, когато сте недоволни, много полезно е да критикувате и да осъждате, отколкото да се опитате да разберете гледната точка на другия. Често е полезно да намерите недостатъци отколкото нещо, което да похвалите. Затова, докато четете, не забравяйте, че не просто се опитвате да получите информация. Опитвате се да си създадете нови навици. Да. Опитвате се да живеете по нов начин. Това изисква време, упорство и всекидневно спазване на правилата. Затова често се обръщайте към тези страници. Гледайте на тях като на практическо ръководство по човешки взаимоотношения. И когато сте изправени пред някакъв специфичен проблем, например как да общувате с дете, да убедите в нещо съпруга, та, си, или да удовлетворите каприза на ядосан клиент, не бързайте да поступите по естественият, импулсивен начин. Той обикновено е неправилен. Вместо това разгънете тази книга и прегледайте пасажите, които сте подчертали. После приложите прочетеното и вижте какъв магически ефект има. 7. предложите на близките си да ви глобяват с известна сума всеки път, когато ви хванат, че нарушавате някой от принципите в тази книга. Превърнете освояването на тези правила в забавна игра. 8. Президентът на голяма банка от Олстрийт разказа веднъж пред курса за високоефективната система, която използва за самоусъвършенстване. Този човек не беше учил много но беше станал един от водещите финансисти в Америка. Той призна, че дължи до голяма степен успеха си на постоянното прилагане на тази измислена от самият него система. Ето какво прави той. Ще си послужа със собствените му думи, опитвайки се да ги възпроизведе възможно най-точно. От години си водя бележник, в който записвам всичките си срещи за деня. Семейството ми никога не прави планове за мен в събота вечер, защото знае, че част от тази вечер посвещавам на щателен самоанализ и оценка. След вечеря се осамотявам, отварям бележника и премислям отново всички интервюта, разговори и срещи през седмицата. Задавам си въпроси от типа «Какви грешки допуснах този път?» В какво успях и дали не можех да се справя още по-добре, каква паука мога да си извлека от този случай? Нерядко установявах, че този седмичен анализ ме прави много нещастен. Често се удивлявах от собствените си грешки. Разбира се, с годините грешките ставаха все поредки. Понякога се изкушавах сам да се потупам по рамото. Практикувах тази система за самоанализи и самообразование години, и тя направи за мен повече от всичко друго, което някога съм опитвал. Тя ми помогна да усъвършенствам способността си за вземане на решения, както и във всичките ми контакти. Горещо вия. Препоръчвам. Защо не използвате подобна система, за да проверявате ефекта от приложението на изложените в тази книга принципи? Ако го сторите от това ще има двояк резултат. Първо, ще се окажете участник в образователен процес както интересен, така и много полезен. Второ, ще установите, че умението ви да общувате с хора ще се подобри неимоверно. Девет. Водете си бележки кога и как сте приложили тези принципи. Бъдете конкретни. Посочвайте имена, дати, резултати. Воденето на такъв дневник ще ви потикне към по-големи усилия, а и какво удоволствие ще бъде да си ги препрочетете някоя вечер след много години. Първа част. Основни техники на общуването. Едно. Ако искате да събирате мед. Не преобръщайте кошера. На 7 май 1931 година най-сензационното преследване в историята на Нью Йорк се овенчава с успех. След седмици издирване Крули, попрякор, двата пиштова стрелецът убиец, пълен въздържател при това е притисна до стената, уловен в капан в жилището на приятелката си на Уест Енд Авеню. 150 полицаи и детективи обсаждат скривалището му на последния етаж. Пробиват дупки в покрива и се опитват да изкарат кроули, известен още и като «убиеца на ченгета», навън са сълзотворен газ. Поставят картечници по околните сгради и в продължение на повече от час и с един от най-луксозните квартали на Нью-Йорк ехтят пистолетни изстрели и картечни откоси. Приклекнал зад един тапициран стол, Кроули непрекъснато обстрелва полицаите. Десетхилядна развълнувана тълпа зрители наблюдава битката. Това е нещо невиждано преди по улиците на Нью Йорк. Когато Кроули е заловен, полицейския комисар е пъмърлу, не обявява този отчаян престъпник с двата пистолета за един от най-опасните в историята на Нью Йорк. Той убива за и нещело, безапелационен не комисарят. Но в каква светлина се вижда самият Кроули? Това ни е известно, защото докато полицията обстрелва апартамента, той написва писмо, адресирано до всички, за които това би представлявало интерес. Докато пише, шуртящата от раните му кръв оставя по хартията червена диря. В писмото се казва, в гърдите ми се крие уморено, но добро сърце сърце, което никому не би сторило зло. Малко преди това Кроули се забавлявал с приятелката си на някакъв черен път в лонг -Айланд. Един полицай. Неочаквано се приближил до колата и поискал документите му. Без да каже дума, Кроули извадил пистолета си и напълнил полицая Солово. Нещастникът се свлякал на земята, а кроули изкочил от колата, грабнал служебният му револвер и изстрелял още един куршум в мъртвото тяло. И този убиец казва: В гърдите ми се крие уморено, но добро сърце сърце, което никому не би сторило зло. Кроули е осъден да умре на електрическият стол. Когато пристига в отделението за осъдени на смърт в синг, -синг да не мислите, че казва, заслужих си го, задето убивах хора? Нищо подобно. Той казва, е ето какво получих, задето се защитавах. Ще ме попитате какво целя, като ви разказвам тази история? Ами да ви накарам да разберете, че Кроули двата пиштова не се вини за нищо. Това необичайно ли е за престъпниците? Ако така смятате, чуете следното. Прекарах най-хубавите години от живота си, като осигурявах на хората безгрижни удоволствия, устроивах им забавления, а в отплата получавам само оскърбления и вечно съм преследван. Казва го Александър Капоне. Да, най-печално известният обществен враг в Америка, най-зловещият ганстерски бос в Чикаго. Капоне не вини себе си. Той действително се смята за благодетел на обществото, неоценен и неразбран благодетел. Същото смята и Дът Шулц, преди да падне покосен от ганстерски куршуми в Нью-Йорк. Дът Шулц, един от най-пропадналите типове в Нью-Йорк, заявява в интервю за пресата, че е благодетел на обществото. И си вярва. Имах много интересна кореспонденция по този въпрос с Луис Лос, директор на зловещо известният нюйоркски затвор Синг-Синг в продължение на много години. Той казваше, малцино от престъпниците в Синг-Синг се смятат за лоши хора. Те са хора като вас и като мен. И се обосновават, обясняват. Готови са да ви кажат защо се е наложило да разбият сейфа или да не се помайват с пусъка. Повечето от тях търсят някакво обяснение, лъжливо или логично, за да оправдаят противообществените си деяния дори пред себе си, и упорито твърдят, че въобще не е трябвало да попадат в затвора. Щом Александър Капуне... Кроули двата пиштова, Дът Шулц и останалите отчаяни мъже и жени за решетките на затвора не винят себе си за нищо. Какво да кажем за хората, с които общуваме ние с вас? Джон Она Мейкър, собственик на веригата магазини. Носещи неговото име, веднъж признава, преди 30 години разбрах, че е глупаво да мъмриш хората. Достатъчно грижи си имам с това да преодолявам собствените си недостатъци, за да се измъчвам и от факта, че Бог не е сметнал за необходимо да разпредели поравна интелигентността. Онамейкър освоява рано тази поука, но аз самия трябваше да правя грешка след грешка в продължение на три десетилетия, преди да започне да ми просветва, че в 99 от 100 случая хората не критикуват себе си за нищо, колкото и да грешат. Критиката е безполезна, защото кара човек да се защитава и обикновено го провокира да отстоява правотата си. Критиката е опасна защото наранява много скъпата всеки му гордост, чувството колко е важен и предизвиква негодуване. Бъфа Скинър, световноизвестният психолог, доказва с опитите си, че ако награждаваме животното за добро поведение, то се учи много по-бързо и запомня наученото много по-добре, отколкото ако го наказваме за лошо поведение. По-късни изследвания са показали, че същото се отнася и за хората. Ханс Селие, друг голям психолог, казва Колкото силно жадуваме за одобрение, толкова се ужасяваме и от наодобрението. Негодуването, което предизвиква критиката, понижава дух на служители, близки и приятели, без да промени обстоятелствата, които са предизвикали. Джордж Б. Джонстън от Инит, Оклахома, отговаря за безопасността в една машиностроителна компания. Едно от задълженията му е да следи работниците да носят каските си, докато са на работното си място. Той разказва, че винаги, щом попаднал на работници без каски, им напомнал много авторитетно какво гласи правилникът и че те трябва да се съобразяват с него. Често, след като си тръгнал, работниците сваляли отново каските. Тогава той решил да опита друг подход. Следващият път, когато попаднал на работници без каски, ги попитал дали каските са им неудобни или не помярка. После им напомнил учтиво, Чекаските са предназначени да ги предпазят от наранявания и ги посъветвал винаги да ги носят по време на работа. В резултат на това хората започнали да спазват правилника, без да негодуват и да се дразнят. Хиляди страници от историята предлагат примери, свидетелстващи колко безполезна е критиката. Да вземем за пример прочутата свада. Между Теодор Рузвелт и президента Тафт свада, която разцепва републиканската партия, Вкарва Удроу Уилсън в Белия дом, оставя ярка следа в Първата световна война и променя хода на историята. Да си припомним набързо фактите. Когато Теодор Рузвелт напуска Белия дом през 1908 година, той подкрепя кандидатурата на Тафт, който е избран за президент. После Рузвелт заминава за Африка на лов за лъвове. Когато се завръща, отправя остри критики към Тафт за консерватизма му. Опитва се да спечели кандидатурата на партията за трети мандат, създава Прогресивната партия и едва не съсипва Републиканската партия. В последвалите избори Уилям Хауърд Тафт и Републиканската партия спечелват само два щата Върмунд и Юта. Това е най-катастрофалното поражение в историята на партията. Теодор Рузвелт вини Тафт, но дали самият Тафт обвинява себе си? Не, разбира се. С очи той се кълне. Не виждам как другоя, че бих могъл да постъпя. Кой е виновен? Рузвелт или Тафт? Честно казано не знам и не ме интересува. Това, което се опитвам да ви докажа, е, че всичките критики на Теодор Рузвелт не успяват да убедят Тафт, че не е прав, а само го принуждават да се защитава и да заявява сълзи на очи. Не виждам как другоя, че бих могъл да постъпя. Или да вземем, например, петролния скандал в Ти под Дум. В началото на 20-те години вестниците не престават да публикуват статии, пълни с възмущение. Скандалът разтърси нацията Такова нещо не се е случвало в обществения живот на Америка от незапомнени времена. Ето как изглеждат фактите в този скандал. Албърт Бъфол, министр на вътрешните работи в кабинета на Хардинг, е натоварен с отдаването под аренда на държавните петролни резерви в Элхилла Д.И.Т. и поддуам, пазени за нуждите на военно флот. Провежда ли Фолтърк? Нищо подобно. Той дава тлъстия апетитен договор право в ръцете на приятеля си Едуард Ладухани. А какво прави Духани? Ами дава на Фол така наречен заем от 100 000 долара. После Фол своеволно изпраща в района морски пехотинци, които да прогонят конкурентите, чието кладенци в съседство черкят петрол от Елк Хилади, последните, прогонени с оръжие от територията им. Хукват да се оплачат седа и така избухва скандалът «Ти под дум». От разнеслото се зловоние се срутва администрацията на Хардинг, на цялата нация и кратко прилушава, републиканската партия е заплашена от Срир, а Албърт Бафол отива за трешетките. Фол е осъждан яростно, както мълци на други обществени фигури. Дали се е покаял? Нищо подобно. Години покъсно Хърбърт хувър намеква в една своя реч че смъртта на президента Хардинг се дължала на тревогите и притесненията от това, че един приятел го предал. Когато госпожа Фол чува това, тя скача от стола и крещи. Какво? Хардинг предаден от Фол. Не. Съпругът ми никога никого не е предавал. Цялата къща, пълна със злато, не би го изкушила да направи нещо наредно. Той е този, който беше предаден, пожертван и разпнат. Това е то човешката природа. Злодеите винят всички други, освен себе си. Такива сме хората. И когато утре се изкушим да критикуваме някого, да си спомним Александър Капоне, Кроули, двата пиштова и Албърт Фол. Разберете, критиката е като гълъбите, които винаги се връщат у дома. Разберете, че човекът, когато критикувате, вероятно ще се защитава и ще ви отвърне с хули, или като мекушавият тавт ще каже, не виждам как друго ли, че бих могъл да постъпя. Сутрината на 15 април 1865 г. Ейбрахам Линкълн е насмъртно легло в спалнята на един ефтин пансион точно срещу театъра «Форт», където по него стреля Джон Уилкс Бут. Дългото му тяло е проснато по диагонал на възкъсо легло с провиснала пружина. На стената ви си ефтина репродукция на прочутата картина на Роза Буньор, конският пазар, а ефтина газова лампа унило примигва с жълтеникава светлина. Докато Линкълн умира, военният министр Сетентен казва, там лежи най-съвършения държавник, когато светът някога е виждал. Каква е тайната на успеха на Линкълн с хората? Аз съм изучавал живота му 10 години и посветих три на написването и пренаписването на книга, озаглавена «Линкълн непознатият». Вярвам, че съм изучил личността и живота му толкова подробно и пълно, колкото въобще е възможно. Особено се занимавах с методите му на общуване с хората. Критикувал ли ги е той? О, да. Като млад в Пиджан крик вали, Индиана, той не само критикува, но и пише писма и стихотворения, в които осмива разни хора и оставя писмата по селските пътища, където със сигурност ще ги намерят. Едно от тези писма предизвиква негодуване което трае цял живот. Скоро след като става практикуващ адвокат в Сепрингфилд, Илинойс, Линкъл напада противниците си открито във вестниците. Но веднъж прекалява. През есента на 1842 година. Той се подиграва с един суетен, свъдлив политик на име Джейм Шилдс. Осмива го в анонимно писмо, публикувано в Сепрингфилдския «Джърнал». Градът се смее до забрава. Шилдс, който е чувствителен и горд, кипва от възмущение. Той открива кой е авторът на писмото, скача на коня, намира Линкълн и го предизвиква на дуел. Линкълн не иска да се бие. Той е противник на дуелите, но не може да излезе от положение без да загуби честа си. Предложено му е той да избере оръжието. Тъй като има дълги ръце, избира кавалерийска сабя и взема уроци по фехтувка от един възпитаник на Пойнт. На уречения ден се среща с Шилдс на пясъчен нанос на Мисисипи, готов да се бие до смърт, но в последния момент секундантите ги спират и предотвратяват дуела. Това е най-потресаващата случка в живота на Линкълн. Тя се превръща в безценен урок в отношенията му с хората. Той никога вече не написва оскърбително писмо. Никога вече не подиграва, нито критикува някого за каквото и да било. През гражданската война Линкълн многократно сменя генералите начало на армията на потомък и всеки от тях Макклеланд, Поп, Бърнсайт, Хукър. Емид на своя ред допуска трагични грешки и кара Линкълн да краче отчаяни стаята. Половината страна яростно осъжда некадърните генерали, но Линкълн, без злост към никого, с великодушие към всички запазва спокойствие. Една от любимите му Максими е – не съдете, за да не бъдете съдени. И когато госпожа Линкълн и други говорят рязко за южниците, Линкълн отвръща – не ги съдете, те са такива, каквито и вие щяхте да бъдете при подобни обстоятелства. А ако някой някога е имал основание да критикува, това без съмнение е Линкълн. Да вземем само един пример. Битката при Гетисбърг се води през първите три дни на юли 1863 г. вечерта на 4 юли Ли започва да се оттегля на юг, а буреносни облаци изсипват пороен дъжд. Когато Ли стига потомък с разбитата си армия, вижда пред себе си непроодолимо препятствие пълноводна река, а зад гърба му е победоносната армия на севера. Ли е в капан. Не може да се измъкне. Линкъл разбира това. Ето един прекрасен, изпратен от Бога шанс да бъде пленена армията на Ли и войната да свърши веднага. И така, обзет от надежда, Линкълн нарежда на Емит да не свиква военен съвет, а да нападне незабавно Ли. Линкълн изпраща по телеграфа нарежданията си, а после и по специален пратеник до Емит, като настоява за незабавни действия. А какво прави генерал Емит? Точно обратното на това, което му е наредено. Свиква военен съвет, нарушавайки заповедите на Линкълн. Колебае се. Протака. Изпраща по телеграфа всевъзможни оправдания. Отказва направо да нападне ли. Накрая водите на реката спадат и войските на ли преминават потомък. Линкълн е в бесен. Какво означава това? Крещи той пред сина си Робърт. Велики Боже! Какво означава това? Бяха ни в ръцете, трябваше само да ги хванам, но нищо, което казвах или правех, не можа да накара армията да се помръдне. При такива обстоятелства едва ли не всеки генерал би могъл да победи ли. Аз да бях отишъл там, можех да го разбия. Горчиво разочарован, Линкълн сяда и написва на Емит писмо. Не забравяйте... По това време в живота си Линкълн е изключително консервативен и умерен в изказванията си. И така, това писмо, написано от него през 1863 година, е равносилно на най-суровото порицание. Драги генерале! Не вярвам, че осъзнавате мащабите на нещастието, проистичащо от... Бягството нали. Той беше в ръцете ни и залавянето му би овенчало на отдавнашните ни успехи с достоен завършек и би сложило край на войната. При така създалото се положение войната може да продължи безкрайно. Щом не можахте без особен риск да нападнете ли миналият понеделник, как бихте го сторили на юг от реката, след като можете да вземете със себе си малко хора, не повече от две трети от наличните сили? Иллюзия би било да се надявате, а ясно очаквам да постигнете много сега. Вие пропуснахте златна възможност и аз съм неизмеримо опечален от това. Как мислите, че реагира Емит, когато прочита това писмо? То така и не стига до него. Линкълн не го изпраща. Открито е сред документите му след неговата смърт. Предполагам, това е само едно предположение, че след като написва писмото, Линкълн поглежда през прозореца и си казва, почакай. Може би не бива да бързам толкова. Лесно е да си седя тук на спокойствие в Белия дом и да нареждам на Емит да напада. Но ако бях в Гетисбърги и бях видял толкова кръв, колкото Емит през последната седмица, ако виковете на ранените и умиращите звучаха в ушите ми, може би и аз нямаше да бързам толкова да нападам. Ако имах предпазливият характер на Емит, сигурно и аз щях да постъпя така. Както и да е, вече е късно. Ако изпрати това писмо, ще си излея яда но ще предизвикаме МИ да направи опит да се защити. Ще го принудя да ме хули. Това ще провокира лошо отношение към него, авторитетът му на командир ще бъде подкопан и това, може би ще стане причина да се оттегли от армията. И така, както вече казах, Линкълн слага писмото на страна, защото от горчив опит вече знае, че острата критика и упреците не водят до нищо добро. Теодор Рузвелт признава, че когато като президент бил изправен пред сложен проблем, Имал навика да се обляга назад и да поглежда големият портрет на Линкълн, окачан над бюрото му в Белият дом, и да си задава въпроса – какво би направил Линкълн на мое място? Как би решил проблема? Следващият път, когато се изкушите да разкритикувате някого, измъкнете от джоба си доларова банкнота, погледнете лика на Линкълн на нея и се запитайте – как би подходил Линкълн към този проблем? Марк Твен от време на време губи контрол над себе си и пише писма от които едва ли на хартията започва да. Пуши. Веднъж, например, пише на един човек, който е предизвикал гнева му, на вас ви трябва разрешение за погребение. Само да си отворите устата и аз ще се погрижа да го получите. В друг случай пише на един редактор за опитите на коректура да подобри моя правопис и пунктуация. Уредете нещата според приложение Тук мой екземпляр и се погрижете коректора да си запази съветите в кашата, в която се превърнал разваленият му мозък. След като написва подобни злостни писма, Марк Твен започва да се чувства по-добре. Излива си яда, а написаното не причинява никаква вреда, защото съпругата му тайничко измъква писмата от пощата. Те остават неизпратени. Познавате ли някой, когато искате да промените, да подредите живота му и да го направите по-добър? Чудесно! Това е хубаво! Аз го подкрекям. Но защо не започнете от себе си? От чисто егоистична гледна точка това е много по-полезно, отколкото да се опитвате да променяте другите и далеч не толкова опасно. Конфуций казва, не мърмори заради снега на покрива на съседа ти, когато собственият ти прак не е почистен. Когато бях млад и много се стараях да впечатлявам хората, написах едно глупаво писмо до Ричард Хардин Дейвис, писател, който някога беше светило на литературния небосклон на Америка. Пишех статия за едно списание и помолих Дейвис да ме посвети в методите си на работа. Няколко седмици преди това бях получил от някъде писмо, в края на което бе отбелязано, продиктувано, но непрочетено. Бях силно впечатлен. Реших, че авторът на писмото трябва да е много заед и важен човек, голяма клечка. Аз изобщо не бях толкова зает. Но исках да направя впечатление на Ричард Хардин Дейвис, за това за това завърших кратката си бележка с думите, продиктувано, но непрочетено. Той въобще не си направи труда да отговори на писмото ми. Просто ми го върна, като отдолу беше надразкал, лошото ви възпитание надминава всякакви граници. Наистина, бях сбъркал и може би си бях заслужил у Но както всеки друг на мое място, аз възнегодувах. Толкова се чувствах засегнат, че когато 10 години по-късно прочетох съобщението за смъртта на Ричард Хардинг Дейвис, единствената мисъл, която се поляви в съзнанието ми, срамувам се да го призная, беше обидата, която ми бе нанесъл. Ако искате, да. Предизвиката омраза, която да трае десетилетия и да не угасне, докато сте живи, достатъчно да отправите някаква язвителна критика, независимо доколко убедени сте в правотата и кратко. Когато общуваме с хора, помнете, че имате работа не с развомислещи същества, а с същества, изтъкани от емоции и предубеждения, мотивирани от гордост и суета. Острата критика кара чувствителният Томас Харди, един от най-добрите романисти, дал своя принос в съкровишницата на английската литература, да се откаже за винаги от писането на балетристика. Критиката тласка английският поет Томас Четъртен към самоубийство. Бенжамин Франклин. Който в младостта си не се отличавал с особена тактичност, става толкова дипломатичен, толкова умел с отношенията си с хората, че го изпращат посланик Франция. Каква е тайната на успеха му? Не говоря лошо за никого и казвам всичко хубаво, което знае за всеки го, споделя той. Всеки глупак може да критикува, да съди и недоволства и повечето го правят. Но си иска характер и самоконтрол, за да бъдеш разбиращ и прощаващ. Карлайл казва, големите хора си проличават по това, как се отнасят с малките хора. Боб Хувър, прочутият летец изпитател и често участник в демонстрационни полети, се завръща от дом си в Лос-Анджелис от Авио в Сан-Диего. Както е описано списание Flight Operations на 22 метра височина и двата мотора внезапно спират. Сумела маневра той успява да приземи самолета и никой не пострадва, но самолетът тежко аварира. Първата работа на Хувър след аварийното кацане е да провери горивото. Както и предполага Витловият самолет от времето на Втората световна война, е зареден с гориво за реактивен самолет вместо бензин. Когато се връща на летището, той поисква да се срещне с механика, който е подготвил самолета му за полет. Младежът се е поболял от притеснение заради грешката си и Хувър го заварва да плаче. Той не можел да понесе мисълта че станал причина за загубата на един много скъп самолет и за малко не е погубил три човешки живота. Можете да си представите колко е разгневен Хувър и какви рогътни би избълвал пилотът за подобна небрежност. Но Хувър не се скарва на механика, не го опреква дори. Вместо това той го прегръща през рамо и му казва, за да разбереш, че съм сигурен, че... Това повече никога няма да се повтори, искам утре да се погрижиш за моя F-51. Родителите често се изкушават да опрекнат децата си. Сигурно очаквате да кажа да не го правите. Не. Ще кажа само преди да ги опреквате: прочетете едно от класическите произведения на американската журналистика, Татко Забравя. Той излиза първо като уводна статия в People's Home Journal. Препечатваме го с разрешението на автора в съкратения вариант, в който е публикувано в Reader's Digest. Татко забравя е една от онези миниатюри, които написани спонтанно в изблик на искрени чувства, намират отзвук в душите на толкова много читатели, че стават любими на всички и се препечатват години наред. От първото си публикуване, пише авторът Ливингстън Ларнд, татко забравя е препечатвана в стотици списания и издания за дума във вестници в цялата страна. Препечатване е в почти пълен текст на много езици. Давал съм разрешението на хиляди хора. Които си искали да я четат в училища, църкви и на лекции. Тя звучи в ефир по безброй поводи и в безброй програми. Колкото и да странно, използвата колеженски издания и гимназиални списания. Понякога някоя миниатюра по необясним начин попада право в целта. Тази несъмнено е такава. Татко забравя. Оливинг Стън Ларн. Слушай, синко, казвам това. Докато ти спиш, едната ти ръчичка е свита под бузата, а русите ти кадрици са залепнали на влажното ти челце. Промъкнах се крадешком в стаята ти. Само преди няколко минути си седях и си четях вестника в библиотеката и изведнъж ме походи чувство на вина. Разкаян, дойдох при леглото ти. Ето какво си мислех, сине. Бях лош към теб. Скарах ти се когато се обличаше за училище, защото само си забърса лицето с кърпата. Скарах ти се, че не си силасна обувките. Креснах ти я досано, задето беше захвърлил някой твой неща по пода. На закуска също намерих, за какво да ти се се карам. Разливашето това, то онова, рядеше лакомо, без да сдъвкваш добре, слагаше си лактите на масата. Намаза си прекалено много масло на филията. Когато тръгна да си играеш, а аз да хвана влака, ти се обърна, помаха ми и извика, довиждане, татко. Аз се намръщих и отвърнах, какво си се прегърбил. След обед всичко започна от начало. Още като идвах по пътя, те видях да играеш на топчета, коленичих на земята. Беше си скъсал чурапите. Засрамих те пред приятелите ти, като те подкарвах пред себе си към къщи. Казах ти, че чурапите струват пари и ако трябваше сам да ги купуваш, ще внимаваш повече. Представяш ли си, сине, един баща да каже такова нещо? Спомняш ли си, по-късно, докато четях в библиотеката, ти влезе плахо, с някаква болка в погледа? Аз ти изгледах над вестника, недоволен, че си ме прекъснал и ти спря на вратата. Какво искаш, кисело попитах аз. Ти нищо не каза, но се втурна през се около врата ми и мецелуна. Малките ти ръчички ме прегърнаха собич, която Бог е запазил в сърцето ти и която дори пренабрежението не може да угаси. А после избяга нагоре по стълбите. Синко, малко след това вестникът се изплъзна от ръцете ми и му обхвана ужасен, сковаващ страх. Какво е направил с мен навикът? Навикът да търси недостатъци, да опреквам това бе моята награда за теб като дете. Не, че не те обичам, просто очаквам прекалено много от теб. Мерият е сършина на собствените си години. Твоят характер е белязан с толкова доброта, проницателност и преданост. Сърцето ти е великодушно и чисто, като изгрева на планините. Затова се втурна спонтанно да ме целунеш за лека нощ. Всичко друго загуби значение за мен тази вечер, сине. Дойдох при леглото тива. Тъмното и коленичих за срамен тук. Това е жалка компенсация. Знам, че не би разбрал тези неща, ако ти ги кажа, когато си буден. Но утре ще бъда истински татко. Ще бъдем, приятели, ще страдам, когато ти страдаш, ще се смея, когато се смееш. Ще прехъпвам език, когато думите напират нетърпеливи. Ще си повтарям като в ритуал, той е само дете, едно малко дете. Страхувам се, че си мислех за теб като за голям човек. А като те гледам сега, синко, сгушил си се в кръватчето, виждам, че си още съвсем маничък. До вчера майка ти те носеше на ръце и ти отпускаше главичка на рамото и кратко, прекалено много исках от теб, прекалено много. Вместо да седим хората, да се опитаме да ги разберем. Да се опитаме да си представим, защо постъпват по един или друг начин. Това е много по-полезно и по-интересно от критиката. Освен това поражда съчувствие, търпимост и доброта. Да знаеш всичко означава да прощаваш всичко. Както казва доктор Джонсън, и Бог дори не се опитва да съди човека преди края на дните му. Защо ние с вас да го правим? Принцип е дно. Не критикувайте, не съдете и. Не недоволствайте. Две, голямата тайна на изкуството, да. Общуваш. Има един единствен на света начин да накарате някого да направи нещо. Замисляли ли сте се за това? Да, само един единствен начин. Като накарате другият да поиска да го направи. Запомнете, друг начин няма. Естествено, можете да накарате някого да поиска да ви даде часовника си, като опрете пистолет в гърдите му. Можете да накарате служителите ви да ви съдействат, като ги заплашите с уволнение. Можете да накарате едно дете да направи това, което искате, с бой или заплахи. Но тези жестоки методи имат крайно нежелани последици. Единственият начин, по който мога да ви накарам да направите нещо, е като дам онова, което искате. А какво е това, което искате? Зигмунд Фройд е казал, че всичко, което правим. Проистича от два мотива: сексуалният нагон и желанието за величие. Джон Джи, един от най-проницателните американски философи, се изразява малко по-различно. Доктор Дюи казва, че най-дълбокият стремеж в природата на човека е желанието да бъдем важна личност. Запомнете това: желанието да бъдем важни. То е съществено. В тази книга често става дума за него. Какво е това? което искате? Не много, но малкото неща, които наистина искате. Ги жадувате горещо. Ето нещата, които желаят повечето хора, едно здраве и дълголетие. Две храна. Три сън. Четири пари и нещата, които могат да се купят с тях. Пет живот след смъртта. Шест сексуално задоволяване. Седем доброване за децата ни. 8. Чувството на значимост Почти всички тези желания обикновено се удовлетворяват, освен едно. Но съществува една жажда, почти толкова дълбока и непреодолима като жаждата за храна или сън, която рядко се удовлетворява. Фройта нарича «желание за величие». Дюя нарича «желанието да бъдем важна личност». Линкълн започва едно свое писмо с думите, всеки обича комплиментите. Уилям Джеймс казва, най-дълбокият принцип на човешката природа е ненаситната жажда да бъдем оценени. Забележете, той не говори за мечта, желание или стремеж, а за ненаситна жажда. Това е един наотолим, постоянен глад и хората, които наистина го удовлетворяват, са рядкост, но държат другите в ръцете си и дори собственикът на погребалното бюро скърби, когато умрат. Желанието да се чувстваме значими съставлява едно от основните различия между хората и животните. Ето един пример. Като малък, докато живеех във фермата в Мисури, баща ми отглеждаше чистокръвни свине от породата Дюрук Джарзи и породисти белоглави говеда. Показвахме ги на провинциалните панеири за животни из целият Среден Запад. Печелехме първи награди с дозини. Баща ми закачваше сините ленти на парче бяле му селени, когато в къщата идваха приятели или гости, го изваждаше, хващаше единият край, а аз другия и показваше наградите си. Прасетата не се интересуваха от спечелените от тях награди. Но за баща ми те имаха голямо значение. Караха го да се чувства важна личност. Ако предците ми не бяха ласкани от този страстен порив да се чувстват важни личности, цивилизацията не би била възможна. Иначе какво би ни отличавало от животните? Именно това желание да се почувства значим тласка един необразован и беден продавач в Бакалия да изучи учебниците по право, намерени на дъното на един варел са стари вещи, купен срещу 50 цента. Сигурно сте чували за него. Казва се Линкълн. Тази наутолима жажда вдъхновява Дикенс да напише безсмъртните си романи. Тя тласка Кристофър Рен да сътвори своите симфонии от камък. Тя кара Рокфелер да натрупа. Милиони, които така и не похарчва. Същата тази жажда кара най-богатото семейство в града да си построи къща, която е прекалено голяма за нуждите му. Заради нея искате да се обличате по последна мода, да карате най-новите модели коли и да говорите за изключителните си деца. Тя подмамва много момчета и момичета да се включат в банди и да извършват криминални деяния. Според Тепа е Малруни, Биш полицейски комисар от Нью-Йорк, средностатистическият млад престъпник е преизпълнен със съзнание за своята изключителност и първото му желание след ареста е да стане сензация и пресата да го превърне в герой. Непривлекателната перспектива да отида в затвора изглежда твърде далечна, когато може да се наслаждава на снимката си наред с тези на спортни величия, кино и телевизионни звезди и политици. Ако ми кажете откъде идва самочувствието ви, ще ви кажа какъв сте. Това определя вашият характер. То е най-вожното нещо. Ето, например, Джон Рокфелер се чувства важна личност, като дава пари за издигането на модерна болница в Пекин, за да се погрижи за милиони бедни китайци, които не е виждал и никога няма да види. От друга страна, Дилинджер се чувства важна персона, като става бандит, обира банки и убива. Когато агентите на Феберего преследват, той нахълтва в една ферма в Минесота и заявява. Аз съм Дилинджер. Той се гордее, че обществен враг номер едно. Няма да ви нараня, защото аз съм Дилинджер. Казва той. Да, единствената значителна разлика между Дилинджер и Рокфелер се състои в това, откъде извира чувството им за важност. Историята е пълна с забавни примери за прочути хора, които непрестанно се борят да получат доказателства за своята изключителност. Дори Джордж Вашингтон държи да бъде наричан негово превъзходителство, президентът на Съединените щати, а Колумб настоява за титлата Адмирал на Океана и вице на Индия. Екатерина Велика отказва да отваря писма, които не са адресирани до нейно императорско величество, а госпожа Линкълн се нахвърля в белия дом върху госпожа Гранд като тигрица и крещи, как смеете да сядате в мое присъствие, без да съм ви поканила? Милионери се надпреварват да финансират експедицията на Адмирал Бърд в Антарктика през 1928 година, разбирайки, че цели вериги ледени планини ще бъдат наречени на Тяхно име. А Виктор Йогос е блазнал от мисълта Париж да бъде преименуван в негова чест. Дори Шекспир, най-великият сред великите, се опитва да добави блясък към името си, като издейства герб за семейството си. Хората понякога се преструват на инвалиди за да спечелят съчувствие и внимание и да ги забележат. Да вземем, например, госпожа Маккинли. Тя задоволява безполезната си потребност от зачитане на нейната личност, като принуждава съпруга си, президентът на Съединените щати, да пренебрегва важни държавни дела, за да стои часове край нея в леглото, да прегръща и приспива. Тя подхранвана на отолимата си жажда за внимание. Като настоява той да стои край нея по време на посещенията при Заболекарят и веднъж вдига скандал, защото се налага да остави сама там, за да се срещне с държавния секретар Джон Хей. Писателката Мери Робъртс Рейнхард веднъж ми разказа за една интелигентна и жизнерадостна млада жена, която се превърна в инвалид, за да попадне в центъра на вниманието. Един ден, разказа ми госпожа Рейнхард, тази жена трябваше да погледне действителността в очите и, може би, факта, че устарява. Очакваха я дълги самотни години и нямаше почти нищо, на което да се надява. Тя легна на легло и в продължение на 10 години възрастната и кратко майка кръстосваше напред назад до третият етаж, носеше подноси, гледаше и я. Един ден майка и кратко, изтощена от непосилните грижи, се разболя и умря. Мнимата болест на дъщеря и кратко продължи няколко седмици. После тя стана, облече си дрехите и заживя отново. Някои авторитети твърдят, че човек може действително да полудее, за да открие в страна на безумието чувството за собствена си значимост, което не е изпитвал в суровата действителност. В Съединените щати има много повече болни от психически заболявания, отколкото от всички други болести, взети заедно. Каква е причината за лудостта? Никой не може да отговори еднозначно на такъв въпрос, но е известно, че някои болести като например сифилисът, разрушават мозъчните клетки и довеждат до лудост. Всъщност, около половината от всички психически болести се дължат на физически причини, като мозъчни увреждания, алкохол, токсини и травми. Но другата половина, и това е ужасното в цялата история, другата половина хора, които полудяват. Видимо, нямат никакви органични увреждания на мозъчните клетки. При аутопсията... Когато изследват мозъчната им тъкан под най-мушни микроскопи, тя е на вид толкова здрава, колкото вашата и моята. Защо полудяват тези хора? Зададох този въпрос на главния лекар на една от най-реномираните ни психиатрични болници. Този лекар, получил най-високите научни степени и най престежните награди за познанията си в тази област, ми призна искрено, че няма представа защо хората полудяват. Никой не знае това със сигурност. Но каза също, че много хора, които полудяват, намират в чувство за собствената си значимост, което не са успели да изпитат в реалния свят. Разказа ми една такава история. Точно сега имам една такава пациентка, чийто брак се оказал трагедия. Тя купнела за любов, сексуално удовлетворение, деца и обществен престиж, но живота разбил всичките и кратко надежди. Съпругът и кратко не я е обичал. Отказвал дори да се храни заедно с нея, накарал, че да му сервира в стаята му на вторият етаж. Тя нямала деца, нито водела светски живот. Полодяла и във въображението си се развела с съпруга си и си върнала муминското име. Сега вярва, че се омъжила за английски аристократ и настоява да наричат Лейди Смит. Колкото до децата, сега всяка вечер си представя, че е станала майка. Винаги, когато отида да я видя, ми казва, докторе, с нощи родих дете. Животът някога е разбил кораба на мечтите и кратко в острите скали на действителността. Но в слънчевата въображаема страна на лудостта корабът и кратко влиза в пристанището с опънати платна и по пътен вятър. Трагично ли е това? О, не знам, нейният лекар ми казва, ако може да протегна ръка и да й кратко върна разума, не бих го сторил. Така тя е много пощастлива. Ако някои хора така жадуват да се чувства значими, че полудяват, за да го постигнат, представете си какви чудеса можем да постигнем, като засвидетелстваме на хората искреното си възхищение от съм границата на безумието. Един от първите делови хора в Америка, който започва да получава заплата над 1 милион долара на година, по времето, когато няма общ доход и печелещият по 50 долара на седмица се смята за заможен, е Чарлз Шопс. Той е избран от Андрю Карнеги за първи президент на новосформираната 16 Setheed Steel Company през 1921 година, когато Шоп е само на 38 години. По късно Шоп напуска, ще стил и поема за теналата в проблеми Bethlehem Стил Къмпани, която превръща в една от най-печелившите компании в Америка. Защо Андрю Карнеги плаща по 1 милион долара на година или повече от 3000 долара на ден на Чарлз Шуоп? Защо? Защото Шуоп е гений? Не. Защото знае повече за производството на стомана от другите? Глупости. Чарлз Шуоп сам е казвал, че има много работници, които знаят повече за производството на стомана от него. Шуоп казва, че е получавал тази заплата най-вече заради умението си да работи с хора. Попитах го как го прави. Ето тайната, според собствените му думи, думи, които би трябвало да се излеят от бронз и да се поставят във всеки дом и училище, във всеки магазин и офис в тази страна. Думи, които децата трябва да заучат наизуст, вместо да си губят времето да зубрят спреженията на латинските глаголи или количеството годишен валеж в Бразилия. Думи, които ще променят живота ни. Стига само да ги следваме. Смятам умението да предизвикам ентосиазъм у хората за най-голямото свое богатство. Начинът да развиеш най-доброто у един човек е като го цениш и насърчаваш. Нищо не убива човешката амбиция така, както критиката на началниците. Аз никога, никого не критикувам. Вярвам в стимулите. За това охотно хваля, но рядко търся недостатъци. Ако нещо ми хареса, аз одобрявам от сърце и съм щедър в похвалите. Така постъпва Шооп. Но така ли правят повечето хора? Не, так му обратното. Ако нещо не им харесва, те крещят на подчинените си. Ако пък им харесва, си мълчат. Както гласи старото стихче, веднъж сторих зло и все това чувам. Два сторих добро, но никога не го чух. Шооп казва... При неизброимите ми познанства в живота, срещи с много и големи хора в различни части на света, още не съм срещнал такъв, колкото и велик да е, който да не е свършил по добра работа и да не е вложил повече усилия в обстановката на одобрение, отколкото в обстановката на критика. Честно казано, това е една от основните причини за феноменалният успех на Андрю Карнеги. Той хвали сътрудниците си публично и насаме. Карнеги иска да ги похвали дори на надгробният си паметник. Той сам си написва епиграф, който гласи, тук лежи човек, който знаеше как да събира около себе си поумни от него хора. Една от тайните на успехите на първия Джон Рокфелер в отношенията му с хората се крие в това, че искрено ги цени. Например, когато един от партньорите му, Едуард Бетфорд, загубва 1 милион долара на фирмата с неизгодна покупка в Южна Америка, Джон би могъл да го обвинява. Но той знае, че Бетфорд е направил най-доброто, на което способен, и не обсъжда повече случая. Дори намира нещо, което да похвали, той поздравява Бетфорд, че успял да спаси 60% от инвестираните средства. Това е прекрасно, казва му той, ние от горния етаж не винаги се справяме толкова добре. В архива ми има една история, която знам, че е измислена, но тя иллюстрира една истина и аз ще ви я разкажа. В края на усилен работен ден една фермерка слага на масата пред мъжете купчи на сено. И когато те възмутено питат дали си е загубила ума, тя отвръща, че какво толкова, откъде да знам, че ще забележите? Готвя ви от 20 години и през цялото това време не съм чула и една дума, която да покаже, че не едете сено. Когато преди няколко години беше проведено проучване сред жените, напуснали съпрузите си, коя, мислите се оказа основната причина? Това, че не са оценени. Готов съм да се обзалужа, че ако се направи подобно проучване за съпрузите, напуснали, жените си, причината ще се окаже същата. Често до такава степен приемаме брачните си партньори за даденост, че никога не им казваме колко много ги. Ценим. Един мой курсист разказа за молбата, която съпругата му отправила. Заедно с група други жени от църквата, тя участвала в някаква програма за самосъвършенстване. Помолила го да й кратко помогне, като посочи шест неща, които могат да я направят по добра съпруга. Ето какво разказа той пред курса, бях изненадан. Честно казано, би ми било лесно да посоча шест неща, които бих искал да променя себе си за Бога, тя би могла да посочи стотици неща, които би искала аз да променя в себе си. Но не го направих. Казах и кратко, нека да си помисля и ще ти отговоря утре сутринта. На другата сутрин станах много рано, обадих се на цветаря и помолих да изпрати на жена ми шест червени рози с послание. Не мога да измисля шест неща, които искам да промениш у себе си. Обичам те такава, каквато си. Когато се прибрах вечерта, кой, мислите, ме посрещна на вратата? Точно така. Жена ми. Беше готова да се разплаче. Излишно да казвам, че бях изключително доволен, че не й отправих критики, както бе поискала. Следващата неделя в църквата, след като тя бе разказала случилото се, няколко жени от групата и кратко дойдоха при мен с думите: Това е най-милото нещо, за което сме чували през живота си. Тогава осъзнах каква сила се криеше в похвалата. Флоренс Зигфелд, най-зрелищният режисьор, смайвал някога Бродуей, си спечелва за винаги репутация с тънкото умение да прославя американското момиче. Той упорито избира едно след друго разни невзрачни създания, които никой не би погледнал повторно, и ги превръща на сцената в блестящи, загадъчни и преластителни образи. Познавайки стойността на похвалата и доверието, той кара жените да се чувстват красиви със своята галантност и внимание. Той е практичен, повишава заплатата на момичетата от хора от 30 долара на седмица на цели 175. Държи се кавалерски при премиера в «Фоли и на всички звезди» в състава телеграми, а момичетата от хора отрупва с рози от сорта «Американска красавица». Веднъж се поддадох на манията да се пости и 6 дни не ядох нищо. Не беше трудно. В края на шестия ден бях помалко гладен, отколкото в края на втория. Но познавам, както и вие познавате, хора, които биха сметнали за престъпление, ако позволят на роднините си или служителите си да останат 6 дни без храна. Но ги оставят по 6 дни, 6 седмици, понякога по 60 години без сърдечно добрение, което им е нужно не по-малко от храната. Когато Алфред Лънд, един от големите актьори на своето време, играе главна роля в среща във Виена, той казва, Нищо не ми трябва повече от храна за самоуважение. Ние храним децата си, приятелите си, служителите си, но колко рядко подхранваме самоуважението им. Даваме им розбив и картофи за енергия, но пропускаме да им кажем добра дума, похвала, която ще звъни в паметта им години наред, като неземна музика. В една от радиопрограмите си, краят на историята Пол Харви стъква, че искрената похвала може да промени живота на човека. Разказва как преди години една учителка в Детройт помолила Стиви Морис да й кратко помогна да намери една изгубена в класната стая мишка. Разбирате ли, тя оценила факта, че природата е дарила Стиви с нещо, което никой друг от присъстващите в стаята не притежавал изострен слух, като компенсация за слепотата му. Но тогава за първи път някой оценил слуховите способности на Стиви. Сега, години по-късно, той казва... Че тази похвала била началото на нов живот за него. От този момент нататък той развивал таланта на слуха си в крайна сметка по сценичното име, Стиви Лондър станал един от най-големите и до днес изпълнители и автори на популярна музика. Някои читатели, четещи тези редове, сега си казват Фу, лъскателства. Глупости. Опитвал съм. Не помага, не и ако си имаш работа с интелигентни хора. Разбира се, лъскателството рядко помага при проницателните хора. То е плитко, егоистично и неискрено. Редно е да бъде разкрито и обикновено така става. Наистина, някои хора са толкова жадни за похвали, че ще приемат всичко, както умиращият от глад човек биял треви и черви. Дори кралица Виктория се поддавала на ласкателства. Министър-председателят Бенджамин Дизрайли признава, че в отношенията с кралицата той не ги скъкил. Ако използваме собствените му думи, той ги сипел твърде щедро. Но Дизраели е един от наизисканите, ловки и умели управници на обширната британска империя. Той е гениален в работата си. Онова, което се отдавало на него, едва ли би се удало на нас. Лъскателството ще ви навреди повече, отколкото ще ви помогне. То е фалшиво и също като фалшивите. Пари в крайна сметка ще ви докара беля, ако го пробутате някому. Каква е разликата между похвалата и лъскателството? Много просто. Едното е искрено, а другото неискрено. Едното идва от сърцето, другото от устата. Едното е безкорисно, другото корисно. Едното предизвиква всеобщо възхищение, другото всеобщо отрицание. Неотдавна видях бюст на мексикански герой генерал Алваро Обрегон в двореца, Чаполтепек в Мексико-Сити. Под бюста бяха издълбани в бронза следните мъдри слова – не се страхувай от неприятелят, който те напада. Страхувай се от приятелите, които те лъскаят. Не. Не. Не. Не ви съветвам да лъскаете. Далеч съм от подобна мисъл. Говоря за един нов начин на живот. Нека повторя. Говоря за един нов начин на живот. Крал Джордж Пети имал шест максими, окачани на стените на кабинета му в Бъкингамския дворец. Една от тях гласи, научи ме да не предлагам и да не получавам ефтини похвали. Това е то ласкателството ефтина похвала. Веднъж прочетох определение на ласкателството което може би си струва да повторя, лъскателството е да казваш на другия точно онова, което той самият си мисли за себе си. Какъвто и език да използвате, казва Ралф Олдо Емерсон, не можете никога да изразите нещо друго, освен това, което сте. Ако трябваше просто да сипем ласкателства, всеки би го правил и всички щяхме да бъдем специалисти по човешки взаимоотношения. Когато не сме заети да обмисляме някакъв конкретен проблем, Обикновено прекарваме около 95% от времето си в мисли за себе си. Ако малко спрем да мислим за себе си и се замислим за добрите страни на другия, няма да се налага да прибягваме до лъскателството толкова ефтино и фалшиво, че проличава още преди да сме го изрекли. Едно от най-пренебрегваните безценни качества нежедневието ни е похвалата. Кой знае защо забравяме да похвалим сина си или дъщеря си, когато са получили добра оценка? Забравяме да насърчим децата си, когато за първи път успеят да изпекат кекс или да направят къщичка за птици. Нищо не доставя на децата повече удоволствие от този родителски интерес и одобрение. Следващият път, когато в клуба си хапнете вкусно филе миньон, помоляте да предадат на главния готвач, че е било отлично приготвено, а когато уморен продавач се отнесе към вас. Необикновена любезност, не го отминавайте с мълчание. Всеки свещеник, лектор или оратор познава разочарованието да излее душата си пред публиката и да не получи нито една похвална дума. Това, което въжи за професионалистите, въжи с двойна сила за служителите в офиси, магазини и фабрики, за роднините и приятелите ни. В отношенията си с хората не бива да забравяме никога, че всички, с които общуваме са хора и жадуват похвали. Добрите думи доставят наслада всеки му. Опитайте се да оставяте след себе си приятна следа от благодарност на благодарност навсякъде откъдето минавате. Ще се изненадате как те ще запалят пламъчета на приятелства, които до следващото ви посещение ще са се разгорели неимоверно. Едно от задълженията на Памела Дънъм от Нювсърфилд, Канектикът, била да надзирава един портиер, който си вършел работата недобросъвестно. Другите служители често му се присмивали и хвърляли буклуци по коридорите. За да се види, как той не си върши работата. Нещата се били влушили дотъм, че се губало ценно време. Пам се опитала безуспешно да мотивира този човек по различни начини. Тя забелязала, че той понякога се справя особено добре с работата си. Поставила си за цел винаги да го похвалва за това в присъствието на други хора. Той започнал да работи все по-добре с всеки изминал ден и не след дълго станал отличен работник. Сега си върши работата чудесно и другите също го признават и го хвалят. Искрената похвала успява там, където критиката и подигравките не действат. Ако обиждате хората, това не само няма да ги промени, но е и неоправдано. Има една стара пословица, която съм изрязал и залепил на огледалото, така, че неизбежно да я виждам всеки ден, минавам по този път само веднъж, за това всяко добро, което мога да направя, всяка добрина която мога да проявя към някое човешко същество, трябва да сторя сега. Не бива да го отлагам и пренебрегвам, защото втори път няма да мина по този път. Емерсон казва, «Всеки човек, когато срещна, ме превъзхожда в някакво отношение. Затова аз се уча от него». Ако това въжи за Емерсон, не е ли да да въжи хиляди пъти повече за мен и за вас? Спрете да мислите за собствените си постижения, за собствените си нужди. Опитайте се да видите добрите страни от другия. После забравете за ласкателствата. Похвалата ви трябва да бъде честна и искрена. Одобрявайте от сърце и бъдете щедри в похвалите и хората ще ценят думите ви и ще ги носят сърцето си през целия си живот, години след като вие самият сте забравили какво сте казали. Принцип 2. Похвалата ви трябва да бъде Искрена Три, който стори това, светът ще. Му принадлежи. Който не успее, ще крачи. Самотен по пъти си. През лятото често ходя на риболов в Мейн. Аз лично много обичам ягоди със сметана, но съм установил, че по някаква необяснима причина рибите предпочитат червиите. Затова, когато ходя за риба, не обръщам внимание на това какво обичам аз самият, а какво обичат рибите. Не слагам на кукичката рягода сметана, а провесвам червей или скакалец пред устата на рибата, и питам: Не ти ли си иска да похапнеш от това? Защо навлагаме същият здрав разум? Когато се опитваме да спечелим хората? Точно така постъпва британският министър-председател Ллойд Джордж по време на Първата световна война. Когато го питат как успял да остане на власт, след като другите военновременни водачи Уилсън, Орландо и Клемансо вече са забравени, той отвръща. Че ако оставането му на върха трябва да се обясни с една причина, тя ще е, че на кукичката трябва да се закачва онова, което е по вкус на рибата. Защо да говорим за това, какво искаме ние? Това е детинско. Абсурдно. Разбира се, че вас ви интересува какво искате вие. И винаги ще ви интересува. Но той едва ли представлява интерес за някой друг? Другите хора са същите като вас, интересува ги онова, което искат те. За това единственият възможен начин да влияете на другите е, като говорите онова, което те искат, и им показвате как да го получат. Спомнете си това, утре, когато се опитвате да накарате някого да направи нещо. Ако, например, не искате децата ви да пушат, не им четете проповеди и не им говорете за това, какво искате вие. Покажете им обаче че цигарите могат да им попречат да ги приемат в баскетболният отбор или да спечелят спринта на 100 метра. Добре е да помните това, независимо дали си имате работа с деца, телета или шимпанзета. Ето ви един пример. Веднъж Ралф Уолдо Емерсон и синът му се опитвали да вкарат едно теле в обора. Но допуснали обичайната грешка да си мислят само за това какво искат те Емерсон Бутал, телето, а? Синът му го дърпал. Но и телето поступило точно като тях мислело само за това каквото иска, за това запънало крака и опорито отказвало да си тръгне от пъзбището. Прислужницата Ирландка ги видяла как се мъчат. Тя не умела да пише есети и книги, но поне в този случай проявила повече здрав разум от Емерсун. Помислила за това какво иска телето, пъхнала майчин пръст в устата му и го ставила да го смуче, след което кротко го отвела в обора. Всичко което сте правили от деня на раждането си до сега, сте го правили, защото сте искали нещо. Ами когато направихте онова голямо дарение на червеният кръст? Да, то също не прави изключение. Направили сте дарението, защото сте искали да помогнете, да направите нещо прекрасно, безкорисно и великодушно. Доколко сте сторили на едно от тия мои най-мълки братя, мене сте го сторили. Ако не бяхте желали да изпитате това усещане повече, отколкото да задържите парите си, нямаше да направите дарението. Разбира се, може да сте го сторили, защото сте се срамували да откажете или защото някой ви е помолил. Едно обаче е сигурно. Направили сте дарението, защото сте искали. Хари Аувър пише в поучителната си книга «Как да влияем на човешкото поведение». Всяко действие проистича от нещо, което силно желаем и най-добрият съвет, който може да се даде на желаящите да убеждават другите, било в работата, в семейството, в училището или в политиката, е първо, събудето от другия силно желание. Който стори това, светът ще му принадлежи. Който не успее, ще крачи самотен по пътя си. Андрю Карнеги, бедният шотландски младеж, който отначало работи за 2 цента на час, Оставя следство от 365 милиона долара, рано научава, че единственият начин да влияем на хората е, като се съобразяваме с онова, което иска другият. Той е ходил на училище само 4 години, но знае как да общува с хората. Ето един пример. Съпругата на брат му се поболява от притеснение заради двамата си синове. Те учат в Йейл и са толкова заети със собствените си работи, че забравят да пишат вкъщи и не обръщат никакво внимание на отчаяните писма на майка си. Тогава Карнеги се обзалага на 100 долара, че ще получи отговор още с поща. Някой се съгласява да сключи облуга и той написва на племенниците си по едно писмо, като в послепис споменава между другото, че изпраща на всеки от тях по 5 долара. Но пропуска да сложи в плика парите. Отговорите пристигат веднага с благодарности до Скъпият Чичо Андрю за милото писмо, останалото можете да допишете сами. Друг подобен пример разказва Стан Новак от Кливланд, Охайо, който посещаваше един от моите курсове. Една вечер Стан се прибира от работа и намира малкия си син Тим риташт и пищещ на пода на дневната. На следващия ден той трябва да тръгне на детска градина, но се инати. Естествената реакция на Стан да изпрати момчето стаята му и да заяви, че най-добре е да свикне с мисълта, че ще отида в детската градина, защото няма друг избор. Но Стан разбира, че с това няма да убеди Тим и дори синът му да отида в детската градина, ще го направи с нежелание и затова сяда и си задава въпроса. Ако аз бях Тим, какво би ме накарало да се радвам, че ще отида на детска градина? Двамата с жена му правят списък на всички забавни неща, които се правят там рисуване на право с пръсти, песнички, нови приятели. После започват да действат. После започват да действат. Всички се заехме да рисуваме с пръсти на кухненската маса, жена ми лил, другият ми син Боб и аз. Всички се забавлявахме. Не след дълго ти им от отъгълчето. После поиска да участва. О, не! Първо трябва да отидеш на детска градина, за да се научиш да рисуваш по този начин. С целият ентусиазъм, който успях да извади у себе си, аз му разказах за всички неща от списъка, така, че да може да ги разбере, обясних му колко забавно ще бъде в детската градина. На следващата сутрин си мислех, че съм станал първи. Слязох долу и намерих Тим заспал на стола в дневната. Какво правиш тук? Попитах го. Чакам да отида на детска градина. Не искам да закъснея. Ентусиазмът на цялото семейство беше събудил от им силно желание, каквото никакви обяснения и заплахи не биха могли да постигнат. Утре може да ви се наложи да убедите някого да направи нещо. Преди да заговорите, спрете и се запитайте, как мога да накарам този човек да поиска да го направи. Този въпрос ще ни възпре да не се хвърлим на обмислено ситуация, говорейки напразно за това какво искаме. С Снякога наймах голяма зала в един нью-йоркски хотел за 20 дни всяка година, за да изнасям там цикъл от лекции. Веднъж в началото на сезона внезапно ме уведомиха, че наймът ми е вдигнат почти трикратно. Тази вест стигна до мен, след като билетите бяха отпечатани и разпродадени. Единствено, аз не бях съгласен да платя увеличението, но каква полза да изнасям моето мнение по въпроса? Те се интересуваха от това, което те искат. Затова няколко дни по-късно реших да се срещна с управителя. Казах му, бях малко смутен от вашето писмо, но въобще не ви обвинявам. Ако бях на ваше място, сигурно и аз бих поступил така. Ваше задължение като управител на хотела е да осигурите максималната възможна печалба на хотела. Ако не го сторите, ще ви уволнят и справо. Нека сега вземем лист хартия и да запишем предимствата и недостатъците за вас. Ако настоявате за това повишение на найма. Взех една бланка, прекарах черта през средата и написах над едната колона предимства, а над другата – недостатъци. Под предимства написах, залата се освобождава. Казах, ще имате предимството, че залата ще бъде свободна за танцови забави и конференции. Това е голямо преимущество, защото за тях ще ви... Платят много повече, отколкото аз ще ви платя за изнасене на цикъл лекции. Ако аз заемам залата 20 дни в разгара на сезона, това сигурно означава за вас да изгубите изгодна сделка. Сега да видим недостатъците. Първо, вместо да повишите прихода си от мен, вие ще го намалите. Всъщност, дори ще го загубите, защото аз не съм в състояние да плащам исканията от вас наем. Ще бъда принуден да провеждам курса другаде. Има и друг недостатък. Тези лекции привличат тълпи от образовани и културни хора във вашия хотел. За вас това е добра реклама, нали така? Всъщност, ако похарчите 5000 долара за реклама във вестниците, няма да доведете в хотела си толкова хора, колкото ви водя аз тези лекции. За един хотел това е важно, нали? Докато говорех, аз писах тези два... Недостатъка в съответната графа и подадох листа на управителя с думите. Моля ви внимателно да обмислите предимствата и недостатъците за вас и после да ми съобщите решението си. На следващия ден получих писмо, с което ме уведомяваха, че наймът ми ще се повиши само с 50% вместо с 300%. Обърнете внимание, аз получих това намаление без да кажа и дума за това, какво аз искам. През цялото време говорих за това, което другият искаше. И за това как може да го получи? Да предположим, че бях направил онова, което е най-близко до ума. Че бях се втурнал в кабинета му с думите. Какво значи това, да ми повишавате найема три пъти, след като знаете, че билетите са отпечатани и съобщенията са разпратени? 300 процента. Това е подигравка. Абсурд. Няма да ги платя. Какво щеше да стане тогава? Щеше да избухне спор, а нали знаете как свършват споровете? Дори да го бях убедил, че греши, гордостта нямаше да му позволи да отстъпи. Ето един от най-добрите съвети, изказвани някога за деликатното изкуство на човешките взаимоотношения. Хенри Форд казва, ако въобще има тайна на успеха, тя е в умението да разбереш гледната точка на другия, да се опиташ да видиш нещата от неговия ъгъл, а след това от своя собствен. Това е толкова добър съвет, че искам да го повторя. Ако въобще има тайна на успеха, тя е в умението да разбереш гледната точка на другия, да се опиташ да видиш нещата от неговия ъгъл, а след това от своя собствен. Толкова е просто, толкова е очевидно, че всеки би трябвало да го. Забележи от пръв поглед. Но 90% от хората на Земята го пренебрегват в 90% от случаите. Искате ли пример? Погледнете писмата си на бюрото си от сутринта и ще видите, че повечето от тях нарушават това важно правило и не отговарят на здравия разум. Ето едно писмо, написано от ръководителя на радиоотдела на една рекламна агенция, която има представителства из целият континент. Писмото е изпратено до директорите на местните радиостанции в цялата страна. Скоби съм посочил собствената си реакция на всеки абзац. До Господин Джон Бланк. Бланквилд. Индиана. Уважаеми господин Бланк. Фирмата желая да запази позицията си на водеща рекламна агенция в областта на радиото. Кого го интересува, какво желая твоята фирма? Аз имам мои собствени проблеми. Банката обявява ипотеката на къщата ми за просрочена, брамбарите ми се сипват ружите, фондовият пазар вчера се срути. Тази сутрин изпуснах влака в осем четвърт. С нощи на ме поканиха на забава о семейство Джонс. Лекарят ми каза, че имам високо кръвно, неврит и пърхот. И какво? Пристигам в кабинета си тази сутрин притеснен, отварям пощата и някакъв симнителен мухлю от Нью Йорк седнал да ми плещи какво желае неговата фирма. Ха! Ако само знаеше какво впечатление оставяше писмото му, би напуснал рекламната дейност и би започнал да произвежда дезинфекционни разтвори. Рекламните проекти на нашата агенция създадоха на практика първата на практика национална мрежа. Нашите реклами в ефир поддържат висок рейтинга ни сред другите агенции от години. Ти си голям и богат на върха, така ли? И какво от това? Пет пари не давам. Дори да си голям като General Motors, General Electric и Пентагона взети заедно. Ако имаше мозък колкото на едно посредствено колибри, щеше да знаеш, че мен ме интересува колко голям съм аз, не колко си голям ти. И всички тези приказки за огромният ти успех ме карат да се чувствам дребен и маловажен. Искаме да предлагаме на нашите клиенти по радиото информацията по последната дума на рекламната стратегия. Искаш. Искал. Представете ли си? Ама, че глупак. Въобще не ме интересува какво искаш ти, нито иска президентът на Съединените щати. Повтарям ти за последен път, че ме интересува това, което аз искам, а ти още не си казал и дума по този въпрос високопарното си. Писмо. Затова бихте ли включили фирмата в преференциалния си списък за седмична информация всички подробности, които биха били от полза на агенцията, която умее да ангажира рекламното си време. Преференциален списък Ама, че нахалник. Караш ме да се чувствам незначителен с надутите си приказки за своята фирма, след което искаш да те включа в «преференциален списък» и дори не знаеш да кажеш едно «моля». Незабавното потвърждение за получаването на настоящето писмо, придружено от информация за дейността да ви в последно време, ще бъде от взаимна полза. Глупак. Пръщаш ми ефтино стандартно писмо тиражирано и пръснато като есени листа, и имаш наглостта да искаш от мен, който съм притеснен за застраховката, за рожите, за кръвно си, да седна и да продиктувам отговор, потвърждаващ получаването му. При това – незабавно. Какво значи – незабавно? Не знаеш ли, че аз съм непомалко заед от теб или поне ми харесва да мисля, че съм? И като става дума за това, кой ти дава правото да се разпореждаш? Щяло да бъде от взаимна полза. най не си помислил и за мен. Но е твърде неясно каква ще бъде изгодата за мен. Наискрено ваш. Джон Доу. Директор на отдел Радио. Пие с приложеното копие на новия брой на списание, Блинкфилд, може би, ще представлява интерес за вас и може би ще пожелаете да излъчите информация за него по вашата радиостанция. А най-сетне в споменаваш нещо, което може да ми от полза. Защо не започна с това? Всеки, който се занимава с реклама и може да се твори безмислици като тези, които съм изпратил, трябва да страда от някакъв вид мозъчна недостатъчност. Не ми е притрябвало писмо за дейността да ни в последно време. Това, което ти трябва е една доза йод за щитовидната ти жлеза. Е, ако хората, които посвещават живота си на рекламата като професия и които се представят като специалисти, способни да влияят върху другите и това да ги накараш да купуват, ако те си позволят да напишат подобно писмо, както можем да очакваме от някой месър, хлебър или автомонтюр. Ето едно друго писмо, написано от ръководителя на голям товароразпределителен терминал до един от нашите курсисти. Едуард Върмилен. Какво въздействие оказва то върху човека, до когото е адресирано? Прочетете го и после ще ви. Разкажа. Зарега с Сън Инкорпоретът. Фронт Стрит 28. Бруклин. Нью Йорк 11201. На вниманието на господин Едуард Върмилен. Господа! Функционирането на нашата товароразпределителна железопътна станция е затруднено, тъй като значителна част от стоките пристигат късно следобед. Това води до претоварване, допълнителен труд на работниците ни, не експедитивно обслужване, а в някои случаи и до забавяне на товара. На 10 ноември получихме пратка от 510 кашона от вашата продукция, която пристигна в 16 часа и 20 минути. Молим за вашето съдействие за преодоляване на нежеланите ефекти поради късното пристигане на товарите. Нашата молба е в дните, когато експедирате пратката, да изпратите камиона по-рано или да доставите част от товара преди обяд. Предимствата за вас от такава организация на работата биха включвали по-експедитивна обработка на вашите камиони и гаранция, че товарът ще замине на датата на пристигането си. Искрено ваш! Джордж Б. Директор След като прочита това писмо, господин Върмилен, директор по продажбите на ААЗРГ Сън, ми го препрати със следния коментар. Това писмо произведе върху мен обратния на желания ефект. То започва с описание на проблемите на терминала, от които ние, общо взето, не се интересуваме. После искат съдействието ни, без въобще да помислят дали това не ни затруднява, и чак накрая, в последния абзац, се споменава, че ако им съдействаме, това би означавало по-експедитивна обработка на камионите ни и увереност, че товарите ни ще бъдат изпратени на датата на получаването. С други думи, това, от което най-силно се интересуваме, се споменава на последно място и реакцията, която предизвиква писмото, е по-скоро неприязан, а не желание за съдействие. Да видим сега дали не можем да пренапишем това писмо в по-добър вариант. Да не губим време да говорим за проблемите си. Както съветва Хенри Форд, нека, разберем гледната точка на другия, да видим нещата от неговия тъгъл, а след това от своя собствен. Ето един друг вариант. Може и да не най-добрият, но не е ли по-добър? До. Господин Едуард Върмилен. Зерегас Сънс Инкоропейтед. Фронт Стриит, 28. Бруклин, Нью Йорк, 11201. Уважаеми господин Върмилен, Вашата фирма е един от нашите най-добри клиенти вече 14 години. Естествено, ние сме много радостни от. Този факт и бихме желали да ви осигуряваме бързото и ефективно обслужване, което заслужавате. За съжаление обаче това е невъзможно, когато камионите ви докарват голяма пратка късно след обед, както на 10 ноември. Защо? Защото много други клиенти също изпращат товарите си след обед. Естествено, това предизвиква задръстване. И обработката на вашите камиони се забавя, а понякога дори доставката се отлага. Това е неприятно, но може да се избегне. Ако, когато ви е възможно, изпращайте товарите си сутрин, те ще бъдат обработвани незабавно и изпратени по предназначение, а нашите служители ще могат да се прибират на време, за да приготвят с удоволствие вечеря от вашите чудесни макаронени изделия. Когато и да пристигнат вашите товари, ние ще направим всичко, което е по силите ни да ги обработим бързо. Вие сте заед човек. Не е необходимо да отговаряте на това писмо. Искрено ваш. Дъжа б. Барбара Андерсън, която работи в една банка в ню йорк решава да се премести във Феникс, Аризона, заради здравето на сина си. Използвайки принципите научени в нашият курс, тя написва следното писмо до 12 банки във Феникс, уважаеми господине. Моят 10 годишен опит в банковото дело може би ще заинтересува една бързо разрастваща се банка като вашата. На различните ми длъжности в e-Bankers Trust Company в Нью Йорк, довели до сегашната ми работа, като директор на клон, съм придобила уменията ми на всички етапи на банковото дело, Включително и отношенията с вложителите, кредити, заеми и администрация. През май ще се преместя в Феникс и съм уверена, че мога да допринеса за разрастването на печалбите на вашата банка. Ще бъда в Финикс на 3 април и бих се радвала, ако имам възможността да ви покажа как мога да съдействам на вашата банка да постигне целите си. Искрено Ваша Барбара Андерсън: Как мислите? Получава ли госпожа Андерсен отговор на това писмо? 11 от 12 банки, че покамват за интервю, и тя трябва да избира чия оферта да приеме. Защо? Защото не говори за какво иска тя, а обяснява в писмото си как може да допринесе полза на банката. Иска да работи в нейен интерес, а не само за свой собствен. Хиляди търговски агенти днес кръстосват улиците уморени, обесърчени и зле заплатени. Защо? Защото предимно мислят за това, което те искат. Не съзнават, че нито вие, нито аз искаме просто да купим нещо. Ако искахме, щяхме да отидем и да го купим. Но всички ние се интересуваме предимно от това, как да решим проблемите си. И ако тези търговци ни покажат как техните услуги или стоки могат да ни помогнат да ги решим, няма да има нужда да ни продават. Ние сами ще купуваме. Клиентите обичат да чувстват, че купуват, а не че им продават. И все пак толкова търговци прекарват живота си в това да продават, без да се поставят на мястото на клиента. Ето, например, аз години наред живях във Форест Хилс, малък квартал от частни домове в околностите на Ню йорк Един ден, докато бързах към гарата, случайно срещнах един брокер на недвижими имоти, който от години продаваше и купуваше имоти в квартала. Той познаваше добре Форест Хилс. Затова побързах да го попитам дали украсената ми с гипсови орнаменти къща е построена с железобетон или с кухи тухли. Той ми отвърна, че не знае, и ми каза това, което вече ми беше ясно, че мога да получа отговор от асоциацията във Форест Хилс. На следващата сутрин получих от него писмо. Да не мислите, че ми изпращаше нужната ми информация? Той можеше да я получи за една минута по телефона. Не, повтаряше ми че мога да науча това, което искам да знам, като се обадя в асоциацията, след което искаше да поверя на него за страховката си. Той нямаше желание да ми помогне. Интересуваше го само как да помогне на себе си. Дъхърт Лукас от Бармингам, Алабама, разказва как двама търговци от една и съща фирма действали в една. И съща ситуация. Ето разказа му, преди няколко години бях член на ръководството на една малка фирма. Близо до нас се намираше районното представителство на една голяма застрахователна компания. Агентите им бяха разпределени по райони и нашият се обслужваше от двама служители, които условно ще нарека Карл и Джон. Едън сутрин Карл мина през нашият офис и между другото спомена, че фирмата му току-що е въвела нов вид застраховка живот за хора на ръководни длъжности и според него тя може да ни заинтересува, за това, що мима повече информация ще ни се обади. Същия ден Джон ни срещна на улицата, на връщане от кафето и извика Хейлюк Люк, спри за малко!» Имам за вас страхотна новина. Настигна ни бързо и много развълнувано ни разказа за застраховката живот на ръководни кадри, въведена от фирмата му същия ден. Ставаше дума за същата застраховка, която Карл беше споменал между другото. Джон искаше ние да станем едни от първите му клиенти, получили тази застраховка. Разясни ми някои важни моменти и завърши с думите. Този вид застраховка е съвсем нов и ще помоля някой от централата да дойде да ви обясни всички подробности утре, но междувременно дайте да попълним формулярите, за да има повече информация, с която да работи. Неговият възторг събуди у нас силно желание да се здобием с тази полица, макар че не знаехме подробности. Когато ги научихме? Те потвърждаваха първоначалната информация на Джон за застраховката и той не само успя да продаде на всеки от нас, но и след това отвои сумата. Карл можеше да ни продаде тази застраховка, но той не направи никакво усилие да събуди в нас желание да притежаваме. Светът е пълен с хора алчни и себични. Онези рядко срещани личности, които се опитват безкорисно да служат на другите, имат огромно преимущество. Те нямат конкуренция. О.Н.Д.Янг, известен адвокат и един от най-видните хора в деловият да свят на Америка, казва, хората, които умеят да се поставят на мястото на другите, да разбират начин им на мислене, няма защо да се безпокоят какво им готви бъдещето. Ако от прочита на тази книга ви остане дори само едно нещо, повече желание да разберете гледната точка на другия, да опитвате да гледате нещата от неговия ъгъл, дори само това да ви остана от тази книга, то със сигурност. Ще допринесе за вашата кариера. Отчитането на гледната точка на другия, умението да пробудиш силно желание за нещо, не бива да се тълкува като манипулиране с цел той направи онова, което отползва на вас и в негова вреда. И двете страни трябва да спечелят. В писмата до господин Върмилен и подателят и получателят са заинтересовани от промяната. И банката и госпожа Андърсън имат полза от нейното писмо. Банката печели ценен служител в нейно лице, а госпожа Андърсън подходяща работа. В примера с продаването на застраховката на господин Лукас и той и Джонс спечелват от сделката. Друг пример, в който всички печелят като предизвикват интерес от другия, дава Майкъл Уидън от Уруик, Роу Тейланд, търговски пътник на Шелойл. Майк иска да стане агент номер едно в своя район, но му пречи един сервиз. Ръководи го възрастен човек, който не може да бъде накаран да го разчисти и разтреби. Сервизът е в толкова лошо състояние, че продажбите спадат значително. Този човек не обръща никакво внимание на настояването на майк да модернизира сервиза си. След много увещания и добронамерени разговори, всички безрезултатни, Майк решава да го покани да посети най-новата бензиностанция на Шелф района. Човекът е така впечатлен от удобствата на новата бензиностанция, че при следващото посещение на майки неговата се оказва почистена и продажбите са отбелязали повишение. Така Майк успява да стане търговски агент номер едно в своя район. След като приказките и увещанията не помагат, пробуждайки от другия амбиция с помощта на новата бензиностанция, той постига целта си. Печелят и майк и управителя на бензиностанцията. Повечето хора посещават колеж, четат вергили, проникват в тайните на висшата математика, но така и не разбират как действат умовете им. Ето, например, веднъж аз водех курс по оратурско майсторство за току-що завършили колеж младежи, започващи работа в Carrier Corporation, голям производител на климатични инсталации. Един от курсистите много искаше да убеди другите да играят баскетбол в свободното си време. Казаното от него звучеше в общи линии така – «Искам да дойдете да играем баскетбол». Аз толкова обичам баскетбола, но последните няколко пъти в салона нямаше достатъчно хора, за да направим игра. Онази вечер. Само двама трима си прехвърляхме топката. Посиниха ми окото. Тази вечер елате всички. Толкова искам да поиграем баскетбол. Казва ли той нещо, което вие бихте желали? Едва ли горите от нетърпение да отидете в физкултурен салон, където почти никой не ходи, нали? Изобщо не ви интересува какво иска той. И едва ли бихте желали да получите синина? Може ли той да ви каже как в физкултурният салон ще получите това, което искате? Ами разбира се. Повече енергия. Добър апетит! Умът ви ще се проясни. Ще е забавно. Баскетболът е хубава игра. Да повторим мъдрият съвет на професор Върстрит. Първо, събудете от другият силно желание. Който може да стори това, светът ще му принадлежи. Който не успее, ще крачи самотен по пъти си. Един от моите курсисти се тревожеше за малкия си син. Той беше много слаб и не искаше да се храни. Родителите прилагаха обичайните методи. По цял ден мърмореха и опяваха. Мама иска да изядеш това. Татко иска да пораснеш голям. Обръщаше ли детето внимание на тези приказки? Толкова, колкото ние с вас бихме обърнали внимание на песечинка на плажа. Никой, който има поне малко здрав разум, не може да очаква от тригодишно дете да сподели гледната точка на 30 годишният му баща. А точно това искаше от него бащата. Беше абсурдно. Накрая и той го разбра. Тогава се запита, какво иска това дете? След като си зададе последния въпрос, останалото беше лесно. Момчето имаше детски велосипед с три колела, който обичаше да кара по улицата пред дома им в Бруклин. На същата улица, през няколко къщи, живееше едно по-голямо момче, голям грубиян, което често сваляше по-малкото от велосипеда му, за да се вози на него. Естествено, детето хукваше разплакано при майка си, тя излизаше, прогонваше грубияна и връщаше велосипеда на синчето си. Това се повтаряше почти всеки ден. Какво искаше детето? Не беше нужно човек да е Шерлот Холмс, за да си отговори на този въпрос. Неговата гордост, гняв и желание да се почувства господар на положението, всички възможни най-силни емоции го тласкаха към отмъщение, към това да фрасне грубия напоност. И когато баща му обясни, че някой ден ще може да направи по-голямото момче на похипрах. Ако яде каквото му приготвя майка му, настъпи краят на проблема с яденето. Детето беше готово да изяде. Всичко спанак, кисело зеле, солена скумрия, всичко за да стане достатъчно голямо и да напърдаше грубена, който толкова често го малтретираше. След като решиха този проблем, родителите се захванаха с друг, детето имаше лошият навик да се напишква в леглото. То спеше с баба си. Сутрин баба му се будеше, пипваше чашафа и казваше, виж Джони какво си направил пак пакнощес. А Джони отговаряше, не, не съм аз. Ти си го направила. Упреци? плесници, подигравки и обяснения, че не бива да прави това, нищо не помагаше. Тогава родителите се запитаха, как да накараме това дете да престане да се напишква в леглото. И така, какво искаше то? Първо, искаше да спи като татко си с пижама, а не с нощница, като баба си. На баба му вече беше писнало от нощните изпълнения и с готовност предложи да му купи пижама, ако обещае да престане с тях. Второ, Детето искаше да си има свое легло. Баба му не възразяваше. Майката го заведе в един голям магазин в Бруклин, намигна на продавачката и каза: Ето един млад господин, който иска да понапазарува. Продавачката погъделичка суетата му, като се обърна към него с думите: Какво мога да направя за вас, млади господине? Момчето се изпъна, за да изглежда по-високо, и отвърна: Искам да си купя легло. Когато му показаха леглото, което майка му искаше да кукят, тя намигна на продавачката, която убеди детето да вземат именно него. Леглото беше доставено на следващия ден и същата вечер, когато бащата се прибра, момчето хукна да го посрещне с викове. Татко. Татко. Ела горе да видиш леглото, което си купих. Бащата погледна леглото и следвайки съвета на Чарлз Шоп, бе искрен в одобрението и щедър в похвалите. Нали няма да напишкваш това легло? Попита той. О, не, няма. Няма да го напишкам. Момчето спази обещанието си, защото това беше въпрос на чест. Това си беше неговото легло. Само си го беше купило. И вече носеше пижама като малък мъж. Искаше да се държи като мъж и го направи. Друг баща, като дъчман, телефонен инженер и участник в курса, не може да накара тригодишната си дъщеря да закусва овесени ятки. Обичайните методи на уроки, овещания и оговаряния оставаха безплодни. Тогава родителите се запитаха, как да накараме да поиска да яде овесени ятки? Момиченцето обичаше да подръжава. На майка си да се чувства голяма. Затова една сутрина сложиха да стъпи на стол и кратко дадоха тя да приготви закуската. Точно в нужният момент, докато тя бъркаше увесените ядки, бащата влезе в кухнята и тя се обърна към него, Вищатко тази сутрин аз правя закуската. После изяде две порции от овесените ядки, без въобще да се налага да увещават, защото и кратко беше интересно. Тя се чувстваше важна, защото се беше проявила в приготвянето на закуската. Уиля Моинтер отбелязва, че да се проявише доминираща потребност в човешката природа. Защо не подходим със същата психология към деловите отношения? Когато имаме бляскава идея, вместо да натрапваме на другите, че е наша, защо да не ги оставим да се оформи от тях като тяхна, тогава ще харесат и сигурно ще си сипят допълнително. Не забравяйте, първо събудете от другият силно желание. Който може да стори това, светът ще му принадлежи. Който не успее, ще краче самотен по пъти си. Принцип 3. Събудете от другия силно желание. Накратко. Основни принципи В. Общуването. Принцип 1. Не критикувайте, не съдете и не. Недоволствайте. Принцип 2. Похвалата ви трябва да бъде. Искрена. Принцип 3. Събудете у другия силно. Желание. Втора част. Шест начина да накарате хората. Да ви харесват. Едно. Постъпвайте така и навсякъде. Ще бъдете добре дошли. Защо, за да се научите как да печелите приятели, трябва да четете тази книга? Защо не се получите от най-големият специалист в света в тази област? Кой е той ли? Може да го срещнете утре на улицата. Като стигнете на три крачки от него, той ще замаха опашка. Ако спрете и го погалите, затрогваща любваобилност ще направи всичко, за да ви покаже колко ви харесва. Както знаете, за тази проява на обич няма никакви скрити подбуди. Кучето не се опитва да ви продаде недвижима собственост. Нито пък иска да се ожени за вас. Замислили сте се някога, че кучето е единственото животно, което не трябва да се труди за прехраната си? Кокошката трябва да снаси яйца, кравата да дава мляко, канарчето да пее. А кучето се прехранва, като ви дарява единствено и само любов. Когато бях на 5 години, баща ми ми купи за 50 цента едно малко жълто кученце. То беше радостта на моето детство. Към 4:30 и половина всеки следобед животинчето заставаше пред къщата. Вперваше умните си очи към пътя и, щом чуеше глас ми или ме видеше да размахвам котията си за обяд сред храстите, си стрелваше като куршум нагоре по хълма да ме посрещне щастливи подскоци и радостен лай. Типи беше постоянно с мен в продължение на пет години. Една ужасна бурна нощ, която никога няма да забравя, бе улучен от гръм на три крачки от главата ми. Смъртта на Типи беше трагедията на моето детство. Типи, ти никога не беше чел трудове по психология. Нямаше нужда от тях. По някакъв даден ти свише инстинкт знаеше, че можеш да спечелиш повече приятели за два месеца, като искрено се интересуваш от другите, отколкото за две години, като се опитваш да ги накараш да се заинтересуват за теб. Ще повторя това. Можеш да спечелиш повече приятели за два месеца като искрено се интересуваш за другите, отколкото за две години, ако се опитваш да ги накараш да се заинтересуват от теб. И все пак аз познавам хора, които грешат през целият си живот, опитвайки се да привличат неизменно интереса на другите към себе си. Разбира се, нищо не излиза. Хората не се интересуват от вас. Нито от мен. Интересуват се от себе си сутрин, обед и вечер. С помощта на Нью-Йоркската телефонна компания бе направено подробно проучване на базата на телефонните разговори, за да установи коя е най-често използваната от тях дума. Познахте, тя е личното местоимение аз. Аз. Аз. Аз. Среща се 3900 пъти в 500 телефонни разговора. Аз. Аз. Аз. Когато видите групова снимка на «Която ви има и вас», какво търсите най-напред да видите? Ако само се опитваме да впечатлим другите и да привлечем интереса им към себе си, никога няма да имаме много и верни приятели. Приятелите, истинските приятели, не се печелят така. Наполеон се опитва да го стори и при последната си среща с Жозефин. Той казва, Жозефин, аз съм бил по-голям късметлия от всеки друг на света. Но сега ти си единственият човек, на когото мога да разчитам. А историците се съмняват, дали е можел да разчита дори и на нея. Алфред Адлер, прочутият австрийски философ, написва книга, озаглавена «Какво трябва да означава животът за вас?». В нея пише «Човек, който не се интересува от ближния, среща най-много трудности в живота и най-много наранява другите». От тези хора проистичат всички неволи на човечеството. Може да прочетете десетки авторитетни томове по психология, без да срещнете по-важна мисъл от тази. Мисълта на Адлер е толкова богата на смисъл, че ще повторя още веднъж с Курсив – човек, който не се интересува от ближния, среща най-много трудности в живота и най-много наранява другите. От тези хора произхождат всички неволи на човечеството. Навремето посещавах курс по писане на къса проза в нью Йоркския университет. Веднъж пред нас дойде да говори редакторът на едно много популярно списание. Той каза, че може да вземе който иде от десетките разкази, минаващи всеки ден през бюрото му, и след като прочете няколко абзаца, да усети дали авторът обича или не обича хората. Ако авторът не обича хората и хората няма да обичат разказите му, заключи той. Докато ни говореше за белетристика, този опитен редактор на два пъти ни се извини, Задето наставленията му звучали като проповед. Казвам ви същите неща, които би ви казал някой проповедник, но помнете, че трябва да се интересувате от хората, ако искате да успеете като автори на разкази. Ако това въжи записането на балетристика, можете да бъдете сигурни, че въжи и за преките отношения с хората. Прекарах една вечер в гриньорната на Хауарт Търстън последният път, когато даваше представление на Бродуей. Той беше всепризнат дуаен на иллюзионистите. 40 години бе пътувал без спир по целият свят, смайвайки публиката с фокусите си и карайки хората да не меят от удивление. Над 60 милиона души са посетили представленията му, а печалбите се изчисляват на около 2 милиона долара. Помолих господин Търсен да сподели с мен тайната на успеха си. Образованието, несъмнено, нямаше нищо общо с кариерата му, защото той избягва като малък от къщи, става скитник, пътува в товарни вагони, спи спив купи сено, проси от врата на врата, научава се да чете от надписите, по край, които преминават влаковете. Може би той знае невероятно много за фокусите. Не, сказа ми. За иллюзионизма са написани стотици книги и десетки хора знаят, толкова колкото и той самият. Но той притежава две неща, които липсват на другите. Първо, това е способността му да контактува с хората отвъд светлините на рампата. Той е превъзходен артист. Познава човешката природа. Всичко, което прави, всеки жест, интуиция на гласа, всяко повдигане на веждата е внимателно трепетирано предварително, действията му са премерени от части на секундата. Но в добавка към това търстъм питае истинско уважение към хората. Каза ми, че много иллюзионисти поглеждат публиката и си казват, ето една тълпа мухлювци, някакви си селендури. Ще ги излъжа като две и две четири. Той ми разказа, че всеки път, излиза на сцената, си казва, благодарен съм за дето тези хора са дошли да ме гледат. Те ми позволяват да си изкарвам прехраната по доста приятен начин. Ще им дам най-доброто, на което съм способен. Той сподели, че никога не излиза на сцената, без първо да си повтори няколко пъти. Обичам моята публика. Обичам моята публика. Смешно ли е това? Или е абсурдно? Имате право да мислите, каквото си искате. Аз само ви го предавам без коментар, като формулата на успеха на един от най-прочутите иллюзионисти на всички времена. Джордж Дайк от Норт Уоррен, Пенсилвания, е принуден да закрие своя сервиз след 30 години работа, когато на мястото на сервиза трябва да мине нова автомагистрала. след дълго безделието на пенсионерския живот започва да го текчава и той се сеща за старата си цигулка. Обикали из цялата област, за да чуе музикалните изпълнения на поизвестните цигулари и да разговаря с тях. По скромен и дружелюбен маниер, той се интересува от историята и интересите на всеки музикант, с когото се среща. Макар, че сам не е велик виртуозна. Цигулката, той си спечелва много приятели. Участва в състезания и скоро става известен на любителите на кънтри музиката в източната част на Съединените щати като Чичо Джордж, Онзи, дето скрибуца на цигулката от окръг Кинзуа. Когато говорихме с Чичо Джордж... Той беше 72 години и се наслаждаваше на всяка минута от живота си. Страйният си интерес към другите, той си бе създал нов живот тогава, когато повечето хора смятат, че продуктивните им години са отминали. Това е друга една от тайните на удивителната популярност на Теодор Рузвелт. Обичат го дори прислужниците. Неговият камериер Джеймс Еймус написва за него книга, озаглавена Теодор Рузвелт героят на своя камериер. В нея той разказва следната показателна случка. Веднъж жена ми попита президента каква птица е пътпъдъкът. Не беше виждала никога и той кратко го описа подробно. По едно време извъня телефонът, Еймос и съпругата му живеят в малка къщичка в имението на Рузвелт Фойстър Бей. Жена ми се обади. Беше самият господин Рузвелт. Обаждаше се да каже, че пред прозорецът и кратко има пътпъдък и ако погледне. Навън може да го види. Тези дребни жестове бяха много типични за него. Винаги, когато минаваше край нашата къщичка, дори да не ни виждаше, чувахме го да вика «Ехо, Ани?» Ехо, Джеймс. Това беше просто приятелски поздрав. Как е възможно служителите на един такъв човек да не го харесват? Как би могъл някой да не го харесва? Един ден Рузвелт отива в Белия дом докато господин президентът и госпожа тавто отсъстват. Искрената му симпатия към обикновените хора проличава от това, че той поздравява всички стари прислужници в Белия дом по име, дори кухненската прислуга. Арчибът пише, когато видя кухненската прислужница Алис, я е дали още прави царевичен хляб. Алис му отвърна, че понякога прави заслугите, но никой от господата не го яде. Проявяват лош вкус, заяви грамогласно Рузвелт. Като видя президента, ще му го кажа. Алис му донесе чинийка с едно парче и той тръгна с нея към кабинета, като си хапваше и поздравяваше градинарите и работниците по пътя. Обръщаше се към всеки го точно, така, както беше правил в миналото. Айк Хувър, главен портияр на Белия дом в продължение на 40 години, промълви сълзи на очи. Това е. Единственият ни щастлив ден от почти две години насам и никой от нас не би го заменил и срещу 100 долара. Същото внимание към обикновените хора помага на търговския агент Едуард Масайкс младши от Чатъм, Ню Джърси, да запази един клиент. Ето неговия разказ. Преди много години обслужвах клиентите на Джонсон и Нонсон в Масачусетс. Един от тях беше собственик на другерия в Ингъм. Всеки път, когато ходех в този магазин, Разговарях няколко минути с продавача на газирана вода и с другия продавач, преди да се срещна с собственика, за да взема поръчката му. Един ден отидох при собственика и той ми каза да си вървя, защото каза, че не иска повече да купува продуктите на Johnson Johnson, защото според него тази фирма съсредоточавала вниманието си върху магазините за хранителни стоки в ощърп на малките другерии. Аз си тръгнах с подвита опашка и няколко часа обикалях с колата града. И накрая реши да се върна и поне да направя опит да обясне нашето становище на собственика на магазина. Когато се върнах, както обикновено поздравих двамата продавачи. Когато отидох при собственика, той ми се усмихна и ми се зарадва, че съм се върнал. Направи два пъти по-голяма поръчка от обичайната. Аз се вторачих в него изненадан и попитах какво се случило след предишното ми посещение само няколко часа по-рано. Той посочи младежа на щанда за газирана вода и каза, че след като съм си тръгнал, момчето отишло при него и му казало, че аз съм един от малцината търговски агенти, които си правят труда да поздравяват него и другите в магазина. Казал на собственика, че ако има търговец, който си заслужава клиентите, това съм аз. Собственикът се съгласил и остана наш клиент. Никога не забравям че искреният интерес към другите е най важното качество за един търговски агент, всъщност и за всеки човек. От собствен опит съм открил, че можеш да спечелиш вниманието и готовността за съдействие и на най-търсените хора, проявявайки искрен интерес към тях. Нека ви покажа това с пример. Преди години водех един курс по белетристика в Беруклински институт за изкуство и наука. Искахме да поканим видни писатели като Катли Норис, Фани Хърст, Айда Търбел, Алберт Пейсън Терън и Рупърт Хъс да дойдат в Бруклин и да споделят с нас опита си. Написахме им писма, в които се казваше, че се възхищаваме от творчеството им и много бихме се раздавали да получим техните съвети и да научим тайната на успеха им. Всяко от тези писма беше подписано от около 150 студенти. В тях пишеше, че разбираме колко заети хора са тези писатели прекалено заети. За да подготвят лекция, за това прилагаме списък от въпроси за тях самите и за методите им на работа. Това им допадна. Кому не би допаднало? И те дойдоха чак до Бруклин, за да ни протегнат ръка за помощ. Посредством същият метод убедих Лесли Машоу, министър на финансите в кабинета на Теодор Рузвелт, Джордж Уикършан, главен прокурор в кабинета на Тафт, Уилям Дженингс Брайан, Франклинда Рузвелт и много други видни мъже да говорят пред моя курс по ораторско майсторство. Всички ние, независимо дали сме работници във фабрика, служители в няколя канцелария или дори крале, всички харесваме хората, които ни се възхищават. Да вземем, например, Кайзера на Германия. В края на Първата световна война той е сигурно наяросно и повсеместно мразение човек на тази земя. Дори собственият му народ се обръща против него когато избягва в Холандия да си спаси кожата. омразата против него е толкова силна, че милиони хора с радост биха го разкъсали на парчета или биха го изгорили на клада. В стихията на този ураганен гняв едно малко момче написва на кайзера просто и искрено писмо, изпълнено с доброта и възхищение. Момчето пише, че каквото и да си мисля другите, то винаги ще обича Вилхелм като свой император. Кайзерът е дълбоко трогнат от това писмо и покамва момчето да го посети. Момчето идва заедно с майка си и Кайзерът се оженва за нея. Това момче няма нужда да чете книги как да печели приятели и да влияе на другите. Усеща го инстинктивно. Ако искаме да печелим приятели, нека правим за тях неща, които изискват време, енергия, безкористност и внимание. Когато мъркизът на Уиндзор, който е принц на Уелс, трябва да замине за Южна Америка, преди да потегли за това пътуване, той прекарва месеци в изучаване на испански язик, за да може да произнесе речите си на езика на страната, в която гостува. южноамериканците го обикват за това. От години съм си поставил за цел да открия кога са рождените дни на приятелите ми. Как? Макар, че не вярвам ни. Най-малко в астрологията, започвам разговор дали другия вярва че рождената дата на човека е свързана с неговият характер. После питам за датата му на раждане. Ако ми каже, например, 24 ноември, повтарям си на ум 24 ноември, 24 ноември. Щом приятелят ми се обърне, си записвам името и рождения му ден, след което го вписвам специален бележник. В началото на всяка година нанасям тези рождени дни в настолния си календар, за да не обягват на вниманието ми. Когато дойде денят, изпращам писмо или телеграма. Това има страхотен успех. Нерядко съм единственият човек, който се е сетил за рожденият му ден. Ако искаме да печелим приятели, трябва да поздравяваме хората сърдечно и с ентусиазъм. Използвайте същата тактика, когато някой ви се обади по телефона. Кажете Алустон, който издава колко ви е приятно, че другият ви се обажда. Много фирми обучават телефонистките си да поздравяват всички, които се обаждат с тон, който излъчва внимание и ентусиазъм. Който се обади добива усещането, че фирмата проявява интерес към него. Спомнете си това, когато вдигнете телефона утре. Демонстрирането на искрен интерес към другите не само ще ви спечели приятели, но може да спечели верни клиенти на вашата фирма. В един брой на бюлетина на Хюргската национална банка на Северна Америка е публикувано следното писмо от Маделин Роздейл, вложител. Искам всички да знаете колко високо ценя служителите ви. Всички са толкова любезни, учтиви и услужливи. Какво удоволствие е след дългото чакане на опашката касиерката да те поздрави любезно. Миналата година майка ми постъпва в болница за пет месеца. Често ходех при касиерката Мари Петручоло. Тя бе загрижена за майка ми и се интересуваше за здравето и кратко. Чудно ли е, че госпожа Роуздейл ще продължи да ползва услугите на тази банка? Чарлз Ролтърс от една от най-големите банки в Нью-Йорк получава задачата си да изготви поверителния доклад за някаква корпорация. Той знае, че само един човек разполага с фактите, които спешно му трябват. Когато въвеждат господин Уолтерс в кабинета на президента на фирмата, Секретарката се показва на вратата и казва, че този ден няма никакви марки за сина на президента. «Аз събирам марки за 12 годишния си син», обяснява президентът на господин Уолтърс. Господин. Уолтърс обяснява за какво е отишъл при него и започва да задава въпроси. Президентът отговаря неясно, твърде общо, мъгляво. Не му се говори и явно нищо не може да го убеди да го стори. Разговорът е кратък и безплоден. Честно казано, не знаех какво да правя, разказа господин Уолтърс пред курса. Тогава се сетих какво беше споменала секретарката Марки, 12 годишен син. Спомних си, че външния отдел на нашата банка събира марки и марки от писмата, които пристигат от всички краища на света. Следващия ден след обед отидох отново при този човек и помолих да му предадат, че имам няколко марки за сина му. Дали ме приеха с ентусиазъм? И още как? Той едва ли би могъл да разтърсва ръката ми по-възторжено, дори ако се кандидатираше за Конгреса. Сипеше усмивки и бе олицетворение на добронамереност. Моят Джордж ще се прехласне по тази, не спираше да се радва той на марките, а мия вижте тази. Това е истинско съкровище. Прекарахме половин час в разговор за марките, дори ми показа снимката на сина му. После ми отдели повече от час, за да ми даде цялата възможна информация, от която имах нужда, без дори да го искам от него. Разказа ми всичко, което знаеше, после повика подчинените си да ги разпита. Обади се и на някои от съдружниците си. Затрупаме с факти, цифри, доклади и кореспонденция. Както казват вестникарите, направих истински удар. Ето друг пример. Съма Нафъл, младше от Филаделфия от години, се опитва да продава гориво на голяма верига магазини. Но фирмата, собственик на веригата, продължава да купува гориво от агент от друг град и всеки път го докарват, минават точно по край канцеларията на господин Нафъл. Той говори една вечер пред курса, изливайки еросния си гняв срещу веригите магазини, наричайки ги проклятие за нацията. А се чудеше защо не успява да им продаде нищо. Предложих му да изпробва друга тактика. Казано накратко, ето какво се случи. Организирахме разискване между курсистите на тема, дали практиката да се създават магазини е по-скоро вредна, отколкото полезна за страната. По мое предложение на Фъл трябваше да приеме ролята на защитник на веригите магазини. Тогава той отида направо при един от директорите на фирмата, собственик на веригата магазини, срещу която толкова негодуваше, и му каза. Не съм дошъл да се опитвам да ви продам гориво. Дойдох да ви помоля за една услуга. После му разказа за дискусията и завърши с думите. Дойдох да ви помоля за помощ, защото не се сещам кой би могъл толкова компетентно да ми даде нужните факти. Много искам да защитя убедително позицията си в дискусията и високо бих оценил всяка помощ от ваша страна. Ето края на историята, както го разказа господин Нафъл. Помолих този човек за точно една минутка от времето му. С тази оговорка се беше съгласил да ме приеме. След като изложих молбата си, той ме покани да седне и говори с мен точно 1 час и 47 минути. Повика друг високопоставен служител, който беше публикувал разработка за веригите магазини. Писа до Националната асоциация за веригите магазини и ми осигури копия от дискусията по въпроса. Според него веригите от магазини са голяма полза за хората. Горд е с това, което прави за стотици населени места. Докато говореше, погледът му блестеше и трябва да призная, че ми отвори очите за неща, за които едва ли някога бих се сетил. Промени изцяло отношението ми. Когато си тръгнах, той ми изпрати до вратата, прегърна ме през рамо, пожела ми успех в дискусията и ме помоли да намина отново да кажа, как съм се справил. Завърши с думите, Обадете ми се отново по-късно през пролета. Искам да направя поръчка за Гориво. За мен това беше едва ли не чудо. Той. Предлагаше да купува от мен Гориво, без аз да съм споменавал. Бях напреднал повече от два часа, като проявих искрен интерес към него и проблемите му, отколкото за предишните 10 години с опитите си да привлека интереса му към себе си и стоката. Господин Нафъл не открива нищо ново, защото много отдавна, сто години преди Христа, прочутия римски поет Поблисир отбелязва: Интересуваме се от другите, когато те се интересуват от нас. Демонстрацията на интерес, както всички останали принципи в човешките взаимоотношения, изисква искреност. Ползата е не само в онзи, който демонстрира интерес, но и за неговият обект. Този процес има две страни и двете трябва да извлекат полза. Мартин Гинсбърг, който посещаваше нашия курс в Лонг-Айланд, Нью-Йорк, разказа как особеният интерес, който една медицинска сестра проявила към него, оказал огромно въздействие върху живота му, беше денят на благодарността, аз бях на 10 години и се намирах в отделението за социално слаби на градската болница. На следващия ден ми предстоеше сериозна ортопедична операция. Знаех, че ме чакат месеци на незгоди, възстановяване и страдание. Баща ми беше починал и с майка ми живеехме в малък апартамент, като се издържахме от социални помощи. Този ден мама не можа да дойде да ме види. Денят преваляваше, мен все повече ме обхващаше самота, отчаяние и страх. Знаех, че майка ми е сама вкъщи, тревожи се за мен, няма с кого да си поговори, няма с кого да вечеря и дори няма достатъчно пари, за да си приготви свясна вечеря за Деня на Благодарността. Очите ми се наляха със сълзи, аз се сврях под възглавницата и издърпах отгоре завивките. Плаках тихо, но толкова горчиво, толкова дълго, че цялото ми тяло ме болеше. Една сестра, тъжантка ме чу да хлипам и дойде да ме види. Тя отметна отвивката от лицето ми и избърса сълзите ми. Разказа ми колко самотна се чувства, защото този ден трябва да бъде на работа и не може да празнува със семейството си. Попитаме, дали ще вечерям с нея. Донесе два подноса храна резенчета пуйка, картофено пюре, боровинко сос и сладолет за десерт. Говореше ми, опитваше се да разсее страховете ми. Макар, че дежурството и кратко свършваше в четири следобед, тя остана почти до 11 вечерта. Измисляше игри, говореше ми и стоя при мен. Докато най-сет не заспах. От тогава минаха много дни на благодарността, но аз всеки път спомням онзи. когато се чувствах отчаян, изплашен и самотен, спомням си топлината и нежността на непознатата жена. Ако искате другите да ви харесват, ако искате да имате истински приятелства, ако искате да помагате на другите и едновременно с това да помагате на себе си, не забравяйте следния принцип. Принцип едно. Проявявайте искрен интерес към. Другите. Две, един прост начин да направите. Добро първо впечатление. На една вечеря в Нью-Йорк една от поканените дами, която бе получила пари в наследство, много искаше да направи на всички добро впечатление. Тя беше хвърлила цяло състояние в самури, брилянти и перли. Но не беше направила нищо за лицето си. Той излъчваше раздразнителност и егоизъм. Тя не бе разбрала нещо, което всички знаят а именно, че изражението на лицето е много по-важно от дрехите, в които сме облечени. Веднъж Чарлз Шоу ми каза, че усмивката му струвала един милион долара. Той сигурно беше наясно с тази истина. Защото на личността му, на неговият чар, на умението му да се харесва на хората се дължи почти изцяло невероятният му успех. А най-очарователна от всичко бе покоряващата му усмивка. Действията говорят повече от думите, а усмивката казва — харесваш ми. Приятно ми е с теб. Драго ми е да те видя. Ето защо кучетата са толкова обичани животни. Те са толкова щастливи, че ни виждат, че само дето не пошторяват от радост. Затова естествено и на нас са неприятни. Същото въздействие има и усмивката на бебетата. Случвало ли ви се да седнете в чакалнята на лекаря и да гледате около себе си мрачни лица на хора, които чакат реда си? Доктор Стивън Каспрул, ветеринарен лекар от Рейтаун, Мисури, разказва за един типичен пролетен ден, когато чакалнята му била пълна с клиенти, довели любимците си на вакцинация. Никой с никого не разговарял и сигурно всички си мислили за десетки други неща, които биха могли да направят, вместо да си губят времето пред кабинета му. Той разказа следното пред един от курсовете ни: А в чакалнята имаше 6-7 пациенти, когато влезе млада жена, която носеше деветмесечно бебе и коте. Случи се да седне точно до господина, който беше доста изнервен от дългото чакане. Преди той да разбере какво. Става, бебето погледна нагоре към него с онази широка усмивка, така типична за бебетата. И какво направи господинът? Ами каквото бихме направили и ние с вас, разбира се, усмихна се на бебето. Скоро той започна разговор с жената за бебето и за своите внучета, а не след дълго към тях се присъедини и цялата чакалня, така че отекчението и напрежението се превърнаха в приятно преживяване. Неискрена усмивка? Не. Тя никого не може да заблуди. Знаем, че е изкуствена и ни е неприятна. Говоря за истинска усмивка която стопля сърцето, която идва отвътре и която струва много. Професор Джеймс МакКонел, психолог от Мичиганския университет, казва следното за усмивката. Хората, които се усмихват, са подобри ръководители, учители и продавачи. Те възпитават по-щастливи деца. В една усмивка има повече информация, отколкото в намръщената физиономия. Ето защо насърчението е много по-добро възпитателно средство от наказанието. Директорът на един голям нюйоркски магазин ми каза, че по-скоро ще наеме продавач, който не е завършил училище, ако има приятна усмивка, отколкото доктор по философия с навъсено лице. Усмивката оказва силно въздействие дори когато не се вижда. Телефонните компании в цяла Америка ползват програма, наречена «Въздействие по телефона» която е предназначена за хора, които продават стоки и услуги по телефона. Тази програма съветва да се усмихвате, докато говорите по телефона. Усмивката се предава чрез глас Ви. Робърт Крайер, шеф на компютърен отдел в една фирма в Синсинати, Охайо, ми разказа как се е справил с трудната задача да намери подходящ човек за определена работа. Отчаяно се опитвах да намеря дипломиран специалист по компютърни науки за отдела си. Накрая открих един млад човек с желаната квалификация, който тък му завършваше университета – Пурдьо. След няколко разговора по телефона научих, че имал предложения и от други компании, по-големи и по-известни от нашата. Бях много доволен, когато прие моето предложение. След като започна работа, го попитах, защо е избрал именно нас от всички компании. Той замълча за миг и после отвърна, мисля... Че беше защото директорите на другите фирми ми говореха по телефона Хладно и Делово, а това ме караше да се чувствам като поредната сделка. Вашият глас. Звучеше така, сякаш ви е приятно да ме чуете. Сякаш наистина искаше да стана част от вашата организация. Можете да не се съмнявате, че все още се усмихвам, когато вдигам телефона. Председателят на управителния съвет на една от най-големите фирми за колчукови изделия в Съединените щати ми каза, че според неговите наблюдения хората рядко успяват в нещо, ако не се забавляват, докато го правят. Този индустриалец не вярваше особено на старата Максима, че само картовският труд е магическият ключ за вратите на нашите желания. Познавам хора, които успяха, защото се забавляваха чудесно, докато вършеха работата си, разказа ми той. По-късно ги виждах как се променят, когато забавлението започваше да се превръща в работа, им ставаше скучно. Те загубваха всяко удоволствие да я вършат и се проваляха. Ако ви е приятно да се срещате с хората и това величи, и на тях ще им е приятно да се срещат с вас. Молил съм хиляди мои курсисти да се усмихват някому по всяко време на денонощието в продължение на една седмица и после да разкажат резултатите пред всички. Какво се получи? Да видим. Ето писмото на Уилям Бастейнхард, борсов агент от Ню йорк Неговият случай не е единствен. Всъщност е типичен, има стотици като него. Женен съм повече от 18 години и през цялото това време рядко се бях усмихвал на жена си и рядко и казвах повече от 20 на думи от ставането ми сутрин до тръгването ми на работа. Бях един от най-ужасните и мрачни типове на света. Когато поискахте да извършим опита с усмивките, реших да опитам една седмица. На следващата сутрин, докато се решех, погледнах киселата си физиономия в огледалото и си казах. Бил, днес начумереното ти кисело изражение трябва да изчезне. Ще се усмихваш. При това започваш веднага. Сядайки на масата за закуска, поздравих жена си с «добро утро», скъпа и се усмихнах. Бяхте ме предупредили, че тя може да се изненада. Е, подценили сте реакцията и кратко. Тя беше смаяна. Беше шокирана. Казах и кратко, че за вбъдеше може да очаква винаги да бъде така и обещах обещанието си всяка сутрин. Тази промяна в отношението ми донесе в дома ми повече щастие през двата месеца, откакто започна, отколкото иначе за цяла година. Когато тръгвам на работа, поздравявам момчето в асансьора с усмивка. После. Поздравявам портиера. Усмихвам се на продавачката на билети в метрото, докато си получавам рестото. На партера на фондовата борса се усмихвам на хора, които доскоро не бяха ме виждали да се усмихна. след дълго установих, че всички ми се усмихват в отговор. Отнасям се приветливо с хората, които идват при мен с оплаквания или жалби. Усмихвам се, докато ги слушвам, и съм открил че така много полесно се стига до споразумение. Установих, че усмивката ми носи пари, много пари всеки ден. Офисът ми е общ с брокер. Един от помощниците му е приятен млад човек. Аз бях толкова въодушевен от резултатите, които получавах, че неотдавна споделих новите си виждания за човешките взаимоотношения. Тогава той ми призна, че в началото, когато дошъл на работа в офиса, ме сметнал за ужасен мрачен тип и едва не променил мнението си. Каза, че добивам наистина човешки облик, когато се усмихвам. Освен това, изцяло се отказах да критикувам. Сега одобрявам и хваля, вместо да съдя. Вече не говоря за това, какво искам. Опитвам се да разбера гледната точка на другия. Тези неща буквално направиха революция в живота ми. Аз съм един нов. Пощастлив, по-богат човек, с повече приятели е в края на краищата, това са единствените неща, които имат сериозно значение. Не можете да се усмихвате? Какво да правите тогава? Две неща. Първо, наложете си да се усмихнете. Ако сте сами, наложете си да си подсвирквате, та наникате или пеете на глас. Дръжте се така, сякаш ще щастливи и наистина ще станете. Ето какво казва по този въпрос Уилям Джеймс, психолог и философ. Действията привидно следват чувствата, но в действителност двете вървят паралелно и регулирайки действието, което е под прекия контрол на волята, можем косвено да регулираме чувствата. Затова най-добрия път към ведростта се състои в това да се държим и да говорим така, сякаш все още имаме, когато загубим. Всеки човек на света търси щастието и има един единствен сигурен начин за намирането му като контролираме мислите си. Щастието не зависи от външни условия, само от вътрешни. За да сте щастлив, няма значение какво притежавате, кой сте, къде сте и какво правите. Важно е какво мислите. Например, двама души могат да бъдат на едно и също място, да работят една и съща работа, да притежават. Еднакво количество пари и престижи, въпреки това, единият да се чувства нещастен, а другият щастлив. Защо? Поради различната психическа нагласа. Сред бедните селени, които се трудят с примитивните си урадия в безмилосната жега на трупиците, съм виждал толкова много щастливи лица, колкото и в климатизираните офиси в Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес. Няма нищо, добро или лошо, което да не е направено такова от нашето мислене, каква Шекспир. Линкълн отбелязва веднъж, че... Повечето хора са горе-долу толкова щастливи, колкото решават да бъдат. Прав е! Аз видях жив пример на тази истина, докато се качвах по стълбите на гарата в Лонг-Айланд, Нью Йорк. Туяно пред мен 30-40 съкати деца с бастуни и патерици се мъчеха да се изкачат по стълбата. Едно от момчетата трябваше да бъде качено на ръце. Бях смаян от смеха и веселието им. Разговаряв за това с един от мъжете, които се грижаха за момчетата. О, да каза ми той, когато детето осъзнае, че ще бъде са като цял живот, отначало е шокирано, но след като преодолее шока, обикновено се примирява със съдбата си и става толкова щастливо, колкото и другите деца. Изпитах желание да сваля шапка на тези момчета. Те ми дадоха урок, който се надявам никога да не забравя. Да работиш сам в отделна стая не е само скучно, но и те лишава от възможността да се сприятелиш с колегите си. Госпожа Мария Гонзалес от Гладалахара, Мексико, имала точно такава съдба. Тя завиждала на работниците в общите помещения във фирмата, слушайки говора и смеховете им. През първите седмици от назначението си тя ги подминавала по коридора, стеснително отклонявайки поглед. След няколко седмици си казала, Мария... Не можеш да очакваш тези жени да дойдат при теб. Трябва ти да отидеш да се запознаеш с тях. Следващият път, когато се отправила към машината за сода, тя извикала на лицето си най-широката си усмивка и към всеки срещнат по пътя се обръщала с «Здравей, как си днес?». Резултатът не закъснял. Отвърнали на поздрава и усмивката и кратко и в коридора сякаш станало по светло, а работата изведнъж и кратко се сторила по приятна. Някои от запознанствата преръснали в приятелства. Работата и живота ти кратко станали по-приятни и по-интересни. Прочетете внимателно този мъдър съвет от есиста и издателя Елбърт Хърбърт, но не забравяйте, че и да го прочетете, това само по себе си няма да ви помогне, ако не го приложите. Винаги, когато излизате от къщи, повдигнете брадичката, изправете глава и напълнете дробовете до край. Опитайте от слънчевата светлина. Поздравявайте приятелите си с усмивка и влагайте сърдечност всяко ръкостискане. Не се страхувайте, че могат да го изтълкуват погрешно и не губете и минута в мисли за враговете си. Опитайте се да мислите неотклонно за това, което ви се иска да направите тогава, без да лъкатушите, ще вървите право към целта. Съсредоточете ума си към великите и прекрасни неща, които искате да постигнете и с на времето ще установите, че подсъзнателно се възползвате от всяка възможност, за да осъществите желанието си, точно както коралът взема от прилива онова, от което се нуждае. Представете си компетентния, честен и полезен човек, който искате да бъдете, и тази мисъл с всеки изминал час ще ви превръща именно в такава личност. Мисълта е над всичко. Запазете правилната психическа нагласа смелост, искреност и добро настроение. Да мислиш правилно означава да твориш. Мечтите могат да ви донесат всичко, една искрена молитва не остава нечута. Ставаме това, на което сме се посветили. Повдигнете. Когато приятелите и сътрудниците на Рузвелт похвалиха колата, той ми каза пред тях. Господин Чембърлейн много ценя времето и труда, който сте вложили в изработването на тази кола. Прекрасна работа. Похвали радиатора. Специалното огледало за обратно виждани часовника, специалния прожектор, тапицерията, положението на седалката на шофьора, специалните куфари в багажника с неговия монограм. С други думи, отбеляза всеки детайл, който бяхме обмислили специално. Нарочно привлече вниманието на госпожа Рузвелт, госпожица Пъркинс, министра на труда и секретаря му към тези подробности. Дори включи всичко това и стария портияр на Белия дом с думите. Джордж, нали ще се грижиш особено добре за куфарите? Когато урокът по шофиране приключи, президентът се обърна към мен и каза, е господин Чембърлейн, във федералния резерв ме чакат вече половин час. Май ще трябва да се връщам на работа. С мен в белия дом дойде един автомонтьор. С пристигането му го представиха на Рузвелт. Той не разговаря с президента, който чу името му само веднъж. Момчето беше стеснително и се държеше на страна. Но преди да си тръгне президентът го потърси, стисна му ръката, обърна се към него по име и му благодари, че е дошъл лично във Вашингтон. В благодарността му нямаше нищо престорено. Той мислеше каквото казваше. Чувствах го. Няколко дни след завръщането си в Нью-Йорк получих снимки на Рузвелт с автограф и благодарствена бележка изразяваща още веднъж признателността му за моята помощ. Не мога да си представя, откъде е намерил време за това. Франклин Дарузвел знае, че един от най-простите, най-очевидните и най-важните начини да спечелиш благоразположението на другите е, като запомниш имената и ми ги накараш да се чувства значими. Но колцина от нас го правят. В половината случаи, когато ни запознаят с някого, Бъбрим с него няколко минути и когато се сбогуваме, вече дори не помним името му. Един от първите уроци, които научава политиката следният, да помниш името на избирателя означава да бъдеш държавник. Да го забравиш означава да проявиш неуважение. Способността да помним имената е почти толкова важна в бизнеса и в обществените контакти, както в политиката. Наполеон III, император на Франция и племенник на Великия Наполеон. Споменава, че въпреки кралските си задължения помни името на всеки човек, с когото се срещнал. Как го постига? Много просто. Ако не чуя ясно името, казва съжалявам, не чух името ви добре. Ако името е необичайно, пита, как се пише? По време на разговора се старае да повтори името неколкократно и да го свърже на ум с чертите, изражението и цялостния облик на човека. Ако той е няколя важна личност, Наполеон полага още по голямо усилие. Щом негово императорско величество стане сам, той си записва името на лище, съсредоточава се върху него, запазва го сигурно в ума си, после скъсва лището. По този начин му остава и визуалната представа наред слуховата. Всичко това отнема време, но добрите маниери изискват дребни жертви, както казва Емерсон. Важността на запомнянето и използването на имената не е привилегия само на кралете и директорите. Тя е полезна за всички ни. Кен Нотингъм, служител на General Мотърс в Индиана, обикновено обядва в кафенето на фирмата. Той забелязва, че Барманката е винаги намръщена. Тя правеше сандвичи часове наред и аз бях за нея просто поредния сандвич. Казах и кратко какво искам. Тя премерваше шунката на малкото кантарче, после ми слагаше лист маруля, няколко картофчета и ми подаваше сандвича. На следващия ден се повтаряше същото. Същата жена, същото намръщено изражение, с единствената разлика, че веднъж забелязах табелката с името и кратко усмихнах се и казах Здравей, Юнис, след което дадох поръчката си. Тя забрави да използва кантарчето, натрупа ми куп три листа маруля и сипва пържени картофи докато започнаха да падат от чинията. Трябваше да съзнаваме магията, която се крие в името, и да разбираме, че то принадлежи напълно и изцяло на човека, с когото си имаме работа и на никой друг. Името отличава човека от другите хора, прави го единствен. Информацията, която съобщаваме, или молбата, която отправяме, придобива особена важност, ако се обърнем към човека по име. От сервитерката до директора името прави чудеса в общуването. Принцип 3: Помнете, че името на човека е. За него най-сладкото й. Най-вожното съчетание от звуци. Във всеки език. 4- един лесен начин да станете. Добър събеседник. Преди известно време ме поканиха на партия брич. Аз не играя брич, а там имаше още една. Жена също не играеше. Тя беше научила, че някога съм бил менеджер на Луел Томас, преди той да започне да работи в радиото, и че съм пътувал много из Европа, като съм му помагал да подготвя лекциите си и иллюстративния материал към тях. И така тя каза, о, господин Карнеги, много искам да ми разкажете за всички чудесни места, които сте посетили и какво сте видели. Седнахме на канапето и тя спомена. Че заедно със съпруга си скоро се завърнала от пътуване в Африка. Африка, възкликнах аз колко интересно. Винаги съм искал да видя Африка, но така и не стигнах до там, като изключим един 24 часов престой в алжир. Разкажете ми, бяхте ли в резерватите с диви зверове? Наистина ли? Какъв късмет? Толкова ви завиждам. Разкажете ми за Африка. Тя говори по темата в продължение на 45 минути. Въобще не ме попита повече къде съм ходил и какво съм видял. Не пожела да чуя разказа за моите пътешествия. Трябваше и кратко просто слушател, за да може да се почувства интересна, разказвайки за своите пътувания. Необикновено ли е това? Не. С много хора е така. Ето, например, аз се срещнах един прочут ботаник на вечеря. Давана от Нью-Йоркският издател. Никога преди не бях беседвал с ботаник и той ми се стори очарователен. Аз буквално го слушах за хлас, как разказва за екзотични растения, за опити за създаване на нови растителни видове, за оранжерии, дори ми разправи удивителни факти за онова скромно растение картофа. Аз самият имам малка домашна зимна градина и той бе така любезен да ми даде някои съвети. Както вече казах, бяхме на вечеря. Сигурно е имало дозина други гости, но аз наруших всички правила на любезността, Не обърнах внимание на никой друг и часове наред беседвах с ботаника. В полунощ пожелах на всички лека нощ и си тръгнах. Тогава ботаника се обърна към нашия домакин и изказа няколко ласкателни комплимента по моя адрес. Бил съм а, много заинтригуващ и какво ли не още, а накрая заяви, че съм бил крайно интересен събеседник. Интересен събеседник. Чаз не бях казал почти нито дума. И да исках, не бих могъл, без меня темата, защото не знаех за бутаниката повече, отколкото за анатомията на пингвина. Но ето какво направих. Слушах внимателно. Слушах, защото бях наистина заинтригуван. И той го усети. Разбира се. Беше му приятно. Да умееш да слушаш е един от най-големите комплименти, които можем да направим някому. Джек Отфорд пише в «Влюбени страници». Малко хора не се поддават на сритото във възхитеното внимание ласкателство. Бях искрен в одобрението и щедър в похвалите. Казах му, че ми е било много забавно и полезно, и така си беше. Казах му, че ми си иска да знаех колкото него, и това беше вярно. Казах му, че с огромно удоволствие бих скитал с него из полето, и така стана. Казах му, че трябва да се срещнем пак, и се срещнахме. Ето защо той реши, че съм добър събеседник, а аз в действителност бях само добър слушател и го бях насърчавал да говори. Каква е тайната, ключът на успешния делови разговор? Според бившият президент на Харвардския университет Чарлз Уелиът, в успешния делови разговор няма нищо загадъчно. Изключителното внимание към човека, който ви говори, е много важно. Няма по-голямо лъскателство от това. Самият Елият е голям майстор в изкуството на изслушването. Хенри Джеймс, един от първите големи руманисти на Америка, си спомня, когато те слушат доктор Елият, това не е просто мълчание, а форма на действие. Седнал изправено, с ръце, събрани скута, без да прави никакво движение, освен, че върти палци един около друг бързо или по-бавно, обърнат към събеседника си, той сякаш слуша не само с ушите си, но и с очите си. Слуша сама си и внимателно обмисля казаното от теб. В края на разговора събеседникът му има чувството, че наистина е казал, каквото искал. Очевидно е, нали? Не е нужно да очите 4 години в Харвард, за да откриете това. Но и вие... И аз познаваме собственици на универсални магазини, които наемат скъпа търговска площ, се да купуват изгодно стоките си, харчат хиляди долара за реклама, след което наемат продавачи, които не умеят да бъдат добри слушатели, прекъсват клиентите, противоречат им, дразнят ги и само дето не ги прогонват от магазина. Един универсален магазин в Чикаго за малко не загубва редовна клиентка, носеща му няколко хиляди долара на година, защото една продавачка не пожелала да изслуша. Госпожа Хенрията Дъглас, която посещаваше нашият курс в Чикаго, си купувала пълто от специална разпродажба. След като го занасе вкъщи, забелязва, че подплатата е скъсана. На! Следващия ден отива в магазина и поисква продавачката да го смени. Продавачката отказва дори да изслуша. Купи ли сте това на специална разпродажба, казва тя и посочва надписа на стената. Виждате ли какво пише там? Разпродажбите са окончателни. След като сте го купили, не можете да го върнете. Зашийте си го сама. Но това е повредена стока, възразява госпожа Дъглас. Няма значение, прекъсва продавачката, окончателното си е окончателно. Госпожа Дъглас тък му се готви да си тръгне сърдите, заклевайки се повече да не стъпи в този магазин, когато чува поздрава на началника на отдела, който я познава от много години като редовна клиентка. Госпожа Дъглас му разказва какво се случило. Началникът на отдела изслушва внимателно цялата история, оглежда палтото и казва «Специалните разпродажби са окончателни, за да можем да разпродадем стоките в края на сезона». Но тази политика връщането им да бъде невъзможно не се отнася до повредените стоки. Разбира се, ние ще поправим или сменим подплатата, или ако предпочитате, ще ви върнем парите. Колко различно е това отношение? Ако началникът на отдела не се бе полявил и не бе изслушал, госпожа Дъглас би била загубена завинаги като клиент на магазина. Изслушването е не непомалко важно в семейството, отколкото в деловите отношения. е спозито от Кроутън на Хътсън, Нью-Йорк, си създава навика да изслушва внимателно децата, когато искат да говорят с нея. Една вечер тя седи в кухнята със сина си Робърт и след кратко обсъждане на онова, което го вълнува в момента, Робърт заявява, мамо, аз знам, че много ме обичаш. Госпожа експозито е трогната и отвръща, разбира се, че много те обичам. Съмнявал ли си се в това? А Робърт казва, не, но знам, че наистина ме обичаш, защото, когато искам да говоря с теб, спираш да правиш каквото и да друго и ме слушаш. И вечният недоволник, и наяросният критик би омекнал и би отстъпил пред търпеливият и съчувствашно слушател-слушател, който ще мълчи, докато разлютеният мърморко се надува като кралска кобра и изхвърля отровата си от организма си. Ето един пример. Нюйоркската телефонна компания се сблъска преди няколко години с възможно най-ужасният тип клиент – истинско проклятие за един представител на фирма. И той наистина. Сипе проклятия. Вилне. Е. Заплашва да изтръгне жиците на телефона. Отказва да плати определени сметки, за които заявява, че са нереални. Пише писма до вестниците. Подава безброй жалби до Комисията по обществените услуги и завежда няколко дела срещу телефонната компания. В края на краищата, един от най-опитните по справяне с проблемни ситуации на компанията е изпратен да разговаря с тази необуздана личност. Той изслушва свадливия клиент като го оставя да се наслади на тирадата си. Представителя на телефонната компания слуша, отговаря с «Да и му съчувства». Той се палеше и палеше и аз го слушах почти три часа разказа «Специалистът по проблемните ситуации по време на един от нашите курсове». Отидох втори път и пак го слушах. Четири пъти разговарях с него и в края на четвъртото ми посещение бях вече член и съучредител на неговата организация, която наричаше Асоциация за защита на телефонните абонати. Още съм член на тази организация и, доколкото знам, съм единствен, освен господин господинха. Слушах и се съгласявах с него за всичко, което казваше. Никога представител на телефонната компания не бе разговарял по такъв начин с него и той стана почти дружелюбен. Въпросът, който бе повод за срещата ни, въобще не бе повдигнат при първото ми посещение, нито при второто, нито при третото, но на четвъртият път случаят приключи, той си плати всичките си сметки и за първи път в историята на разправите му с телефонната компания доброволно оттегли жалбите си от комисията по обществените услуги. Без съмнение господин Х се е смятал за кръстоносец, защитаващ правата на обществото срещу наглата експлоатация. Но в действителност това, което искал, е да му обърнат внимание. Отначало си го осигурява, като се кара и се оплаква. Но щом го получава от представителя на компанията, въображаемите оплаквания се изпаряват. Една сутрин преди много години я досен клиент Хлува в кабинета на Джулиан в Детмър, собственик на фирма за вълнени платове «Детмър», която по-късно става най-големият световен света доставчик на вълнени платове за шивашката промишленост. Господин Детмър разказва, този човек ни дължеше малка сума пари. Отричаше, но ние знаехме, че е така. Нашият финансов отдел настояваше той да плати. След като му бяхме изпратили няколко. Писма, той дойде в Чикаго и влети в кабинета ми, за да му уведоми, че не само няма да плати тази сметка, но и никога вече няма да похарчи и долар за стока от компанията Детмър. Аз го изслушах търпеливо. Изкушавах се да го прекъсна, но разбирах, че няма да е добра тактика. Затова го оставих да се наговори. Когато накрая му мина редът и бе готов да слуша, казах тихо, благодаря ви, че дойдохте до Чикаго, за да ми разкажете за това. Правите ми голяма услуга, защото финансовият ни отдел ви досъл, може да я доса и други наши добри клиенти, а това би било много лошо. Повярвайте ми, аз исках да науча тази история не помалко, отколкото вие да ми я разкажете. Това беше последното нещо на света, което той очакваше от мен. Мисля, че беше малко разочарован, защото беше дошъл в Чикаго да ми даде да се разбера, аз му благодарих, вместо да се карам с него. Уверих го, че ще заличим дълга му от счетоводните книги и ще го забравим, защото той е много коректен клиент и има да се грижи само за едно разплащане, докато нашите чиновници трябва да се грижат за хиляди, следователно най-вероятно не той, а ние сме сгрешили. Казах му. Че разбира много добре как се чувства и че на негово място сигурно и аз бих се чувствал по същият начин. Понеже нямаше да купува повече от нас, препоръчах му няколко други производители на вълнени платове. Понякога обядвахме заедно при пътуванията му до Чикаго, затова го поканих да обядва с мен. Той приесно охота, но когато се върнахме в офиса, направи по-голяма поръчка от когато и да било. Тръгна си окротени в желанието си да бъде коректен с нас. Както ни е с него, прегледа сметките си, намери грешката и ни спрати чек и извиненията си. По-късно, когато съпругата му роди момче, той го нарече детмър и остана приятел и клиент на фирмата до смъртта си 22 години по-късно. Преди години едно бедно холандско момче, иммигрант, мие витрината на една хлебарница след училище, за да помага за издръжката на семейството си. Семейството е толкова бедно. Че момчето в добавка на това излиза всеки ден с една кошница и събира по улицата въглища, изпаднали в канавката от каруцата, която ги кара. Това момче на име Едуард Бок през целият си живот учи само 6 години, но в крайна сметка става един от най-проуспелите редактори на списания в историята на американската журналистика. Как го постига? Това е дълга история, но мога да ви разкажа накратко как започва. Започва с прилагането на принципите. Изложени в тази глава. Бог напуска училището на 13 години и започва работа като куриер в Уестърн но нито за миг не се отказва от мисълта да учи. Започва да се самообразова. Пести от парите си за транспорт и обяд, докато събира достатъчно за да си купи енциклопедия на американските биографии, след което прави нещо нечувано. Прочита биографиите на много прочути хора и написва писма на живите. В които моли за повече информация за детството им. Той е добър слушател. Моли известните хора да му разкажат нещо повече за себе си. Написва писмо на генерал Джеймс А. Гърфилд, който тогава се кандидатираше за президент, и пита дали е вярно, че някога е бил черноработник. Гарфилд отговаря на писмото му. Пише на генерал Грант. Пита го за една битка и Грант му начертава карта и покамва 14-годишно момче на обяд и цяла вечер разговаря с него. Наслед дълго куриерът от Уестърн Юниан си курсапундира с много от най-прочутите личности страната – Ралф Уолдо Емерсон, Оливер Уендел Холмс, Лунгфелоу, госпожа Ибрахам Линкълн, Луиза Мейолкот, Генерал Шърман и Джефърсън Дейвис. И не си, пише с тези известни хора, но щом идва отпуската. Му? Посещава повечето от тях като скъп гост в домовете им. Преживяванията му вдъхват безценна увереност. Тези хора му дават размаха и амбицията, които определят живота му. Нека повторя, всичко това става възможно единствено благодарение на принципите, за които говорим тук. Айзак Фемъркусън, журналист, интервюирал стотици прочути личности, казва, че много хора не успяват да направят благоприятно впечатление, защото не слушат внимателно. Те са толкова ангажирани с онова, което се готвят да кажат, че забравят да си държат ушите отворени. Много важни хора са ми казвали, че предпочитат добрите слушатели пред приказливците, но изглежда умението да слушаше по-рядко срещано от която и да друга добродетел. Не само важните хора жадуват за добър слушател, обикновените жадуват същото. Както пише «Readsers Digest», много хора викат лекар, когато им трябва просто публика. През най-мрачните дни на гражданската война Линкълн пише на свой стар приятел в Сепрингфилд, Илинойс и го моли да дойде във Вашингтон. Казва, че иска да обсъди с него някои проблеми. Старият съсед се явява в Белия дом и Линкълн говори с него с часове за целесообразността на издаването на прокламация за освобождаването на робите. Линкълн говори и говори. Като излага аргументите за и против подобно действие, прочита му писма и вестникарски статии, някои от които го критикуват за това, че не е премахнал робството, а други го критикуват, опасявайки се, се че може да го направи. След като говори часове наред, Линкълн стиска ръката на стария си приятел, пожелава му лека нощ и го изпраща да си върви Филиноис, без дори да го попита за мнението му. Той е говорил през цялото време. Това като че ли прояснява мислите му? Сяка се почувства по-добре, след като се изговори, разказва неговият приятел. Линкъл не е искал съвет, а просто приятел, добронамерен слушател, пред който да може да излее мислите си. Това е всичко, което искаме, когато имаме проблеми. Нерядко точно това иска и адосаният клиент, недоволният служител или обиденият приятел. Един от най-добрите слушатели е Зигмунд Фройд. Човек, който го е познавал, Описва следния начин неговия маниер на слушане, той ме впечатли толкова силно, че никога няма да го забравя. Притежаваше качества, които никога. Не бях виждал от друг човек. Никога не бях се натъквал на толкова съсредоточено внимание. Нямаше нищо, което да наподобява пронизващ душата поглед. Погледът му беше мек и сърдечен. Гласът нисък и любезен. Рядко жестикулираше. Но вниманието му към мен, уважението към това, което казвах, дори когато се изразявах зле, беше невероятно. Нямате представа какво е да ви слушат по такъв начин. Ако искате да знаете как да накарате хората да ви избягват, да ви се присмиват зад гърба и дори да ви презират, ето ви рецептата. Никога не изслушвайте хората, говорете непрекъснато за себе си. Ако имате представа за какво говори другият, не го изчаквайте да свърши а набързо го прекъснете посред изречението. Познавате ли такива хора? Аз да, за съжаление. А смайващото за цялата тази работа е, че някои от тях са доста прочути. Те всъщност са чисто и просто досадници и досадници, замаяни от собственото си его, опиянени от чувството за собствената си значимост. Хората, които говорят само за себе си, мислят само за себе си. А и хората... Които мислят само за себе си, са безнадежно невъзпитани, казва доктор Николас Мари Бътлър, дългогодишен президент на Колумбийския университет. Те са невъзпитани, колкото и да са образовани. Затова, ако искате да бъдете добър събеседник, бъдете внимателен слушател. За да бъдете интересен, проявявайте интерес. Задавайте на другия въпроси, на които ще му бъде приятно да отговори. Насърчавайте го да говори за себе си и за успехите си. Помнете, че хората, с които разговаряте, се интересуват стотици пъти повече от себе си, от собствените си желания и проблеми, отколкото от вас и вашите проблеми. За един човек собственият му забубъл означава повече от бедствен глад в Китай, причинил смъртта на стотици хиляди хора. Пъпката на врата му го занимава повече от 40 земетресения в Африка. Спомнете си това следващият път, когато започвате разговор. Принцип 4. Бъдете добър слушател. Насърчавайте другите да говорят. За себе си. Пет, как да привлечете интереса на. Другите Всеки, който гостувал на Теодор Рузвелт, е бил удивен от широтата и разнообразието на познанията му. Независимо дали гостът е каубой или кавалерист, Нью-йоркски политик или дипломат. Рузвелт знае какво да каже. Как го постига? Отговорът е. Прост. Когато очаква посетител, до докъсно предната нощ чете по въпроса, който знае, че интересува особено силно госта му. Защото като всички лидери Рузвелт знае, че най-сигурният път към сърцето на някого е да говори за нещата, които са му най-скъпи. Общителният Уилям Лайън Фелпс, есист и преподавател по литература в Ейел, рано освоява тази полка. Когато бях на 8 години и почивните дни гостувах на Лелеми ми Либелин в дома и кратко в Стратфорд на Хосатоник, пише той фесето си, човешката природа. Една вечер дойде някакъв си човек на средна възраст и след любезен разговор с Леля ми посвети вниманието си на мен. По това време аз много се интересувах от лодки и гостът засегна този въпрос по начин който намерих за доста интересен. След като си тръгна, се изказах много възторжено за него. Какъв човек? Лели ми каза, че адвокат от Нью-Йорк и ни най-малко не се от лодките, те въобще не го интересуват. Защо тогава през цялото време ми говори за лодки? Попитах аз. Защото е възпитан човек. Разбра, че си интересуваш от лодки и говори за това, което знаеше, че ще ти бъде интересно и приятно. Искаше да бъде приятен събеседник. Никога не забравих тези думи на Лелеми, добавя Уилям Лайън Фелпс. Докато пише тази глава, пред мен е писмото на Едуард Лачалив, ден участник в бойскотското движение. Един ден се оказа, че имам нужда от услуга, пише господин Чалив. В Европа се готвеше голямо събиране на бойскултите и аз исках да накарам президента на една от най-големите корпорации в Америка да плати разноските по пътуването на едно от моите момчета. Щастие, точно преди да отида да се срещна с този човек, научих, че е написал чек за 1 милион долара, че след това чекът бил анулиран и той наредил да бъде поставен в рамка. Затова, щом влязо в кабинета му, първата ми работа беше да помоля да видя чека. Чек за 1 милион долара. Казах му, че не съм чувал никога някой да е писал подобен чек и че искам да разкажа на моите момчета, че действително съм виждал чек за 1 милион долара. Той с готовност ми го показа. Аз му се полюбувах и помолих да ми разкаже историята му. Забелязвате, нали, че господин Челив не започва да говори за бойскотите, за събирането в Европа и за това, какво иска той самият. Говори за това. Което е интересно на другия. И ето какво става, накрая моят събеседник се обърна към мен, между другото, какъв беше поводът, по който искахте да се срещнете с мен. Аз му разказах. За моя голяма изненада той не само ми даде онова, за което бях дошъл, но и много повече. Аз го помолих да плати разноските на едно момче, за да може да замине за Европа, а той ми плати за пет деца и моите собствени разноски включително. Даде ми кредитив за хиляда долара и каза да постоим в Европа седем седмици. Освен това ми връчи писма до президентите на клоновете на фирмата, в които ги молеше да ни окажат съдействие, а той самият се срещна с нас в Париж и ни разведе изграда. От тогава е взел на работа няколко от момчетата, чиито родители живееха в бедност и все още дейно ни сътрудничи. Но аз знам, че ако не бях открил какво го интересува и не бях започнал с това, Щеше да ми бъде 10 пъти по-трудно да намеря път към него. Може ли тази ценна техника да се използва в бизнеса? Дали може? Да видим. Да вземем примера с Хенри Давенрой от Давенройен Сънс, търгуваща на едро стени изделия в Нью-Йорк. Господин Давенрой се опитва безуспешно да стане доставчик на хляб на един нью-йоркски хотел. Той посещава директора на хотела всяка седмица в продължение на 4 години. Посещава същите обществени събития, като него. Дори си взема апартамент в хотела и живее там, за да получи поръчката. Но не успява. Тогава, разказва господин Давенрой, след като се позанимавах с изучаването на човешките взаимоотношения, реших да сменя тактиката. Реших да открия от какво се интересува този човек. Какво може да предизвика възторга му? Открих, че е член на сдружението на хотелските директори, наречено Хотелиери на Америка. Не само беше член на тази организация, но огромният му ентусиазъм го беше направил нейм президент, както и на сдружението на международните хотелиери. Каквито и срещи да имаха тези организации, той неизменно присъстваше. Когато го срещнах на следващия ден, заговорих за хотелиерите. И каква беше реакцията? Само каква реакция беше? Половин час ми говори за сдружението с огромен ентусиазъм. Ясно ли чеше, че сдружението му е не само хоби, а и страста на живота му? Напуснах кабинета му вече, убеден да стана член на организацията. В това. Време нищо не споменах за хляба. Но няколко дни по-късно управителят на хотела ми се обади да му занеса самостри и оферта. Не знам какво си направил стареца, посрещна ме той, но той се е прехласнал по теб. Помислете си само. Четири години проглушавах ушите на този човек в опитите си да получа поръчка от него, и ще бих ги проглушавал, ако не бях си направил труда да открия от какво се интересува и за какво обича да говори. Едуард Техариман от Хейгърстаун, Мериленд. Решава да се засели в красивата долина Камберланд в Мериленд, след като се уволнява от армията. За нещастие, по това време в района почти не се намира работа. С малко проучвания, той открива, че няколко местни фирми или със собственост, или се контролират от един бизнесмен на име Ръдъжа Фанхоузър, смятан за голям чудак, чието издигане от бедността до богатството за интригуват господин Хариман. Този човек обаче е известен с това че е недостъпен за кандидатите за работа. Господин Хариман разказва, разговарях с доста хора и установих, че той се интересува най-вече от власти пари. Тъй като се пазаше от хора като мен с помощта на преданата си строга секретарка, аз проучих нейните интереси и цели и едва тогава се появих без предварителна оговорка в кабинета и кратко. Тя беше на отменимия спътник на господин Фанхаузър от около 15 години. Когато и кратко казах, че имам за него предложение, което може да му донесе финансов и политически успех, тя се заинтригува. Поговорихме си и за нейното конструктивно участие в това начинание. След разговора тя ми уреди среща с господин Фанхаузър. Влязох в неговия голям, внушителен кабинет, решен да не питам направо за работа. Той седеше зад голямо разбовано писалище и прогърмя строго на среща ми. Е, млади човече, какво има? Аз заговорих, Господин Фанхълзър, смятам, че мога да спечеля пари за вас. Той веднага стана и ме покани да седна на един от големите тапицирани столове. Аз му изложих идеите си. Споменах, че квалификацията, която притежавам, ще ми позволи да ги осъществя, както и с какво тяхната реализация би допринесла за личния му успех и за този на фирмата. Ръдъжа, както по-късно го наричах, мене е веднага. Кариерата ми в неговите предприятия продължава вече повече от 20 години и двамата наистина спечелихме много. Пари! Когато говорите за това, което интересува другия, и двете страни печелят. Хауъртс Херцинг, капацитет в областта на човешките ресурси, винаги е следвал този принцип. Когато го питат как е бил възнаграден, той отвръща, че не само е получил своеобразна награда от всеки отделен човек, но и като цяло наградата е била че животът му е ставал по-богат всеки път, когато е разговарял с някого. Принцип 5. Говорете за онова, което интересува другия. 6. Как да накарате хората да ви харесват веднага. Веднъж чаках на опашка да си пусна препоръчено писмо в пощата на 33 улица и 8 авеню в Нью Йорк. Забелязах, че служителят беше отекчен от работата си да мери препоръчени писма, да издава разписки, все една и съща монотонна работа години наред. Тогава си казах, ще направя така, че този чиновник да ме хареса. Очевидно, за да го накарам да ме хареса, трябва да му кажа нещо приятно, и то не за себе си, а за него. Зададох си въпроса, има ли в него нещо, на което мога искрено да се възхитя? На този въпрос понякога трудно се намира отговор, особено при непознати хора, но в този случай беше лесно. Веднага забелязах нещо, което предизвика безкрайното ми възхищение. Докато глеше моето писмо, аз отбелязах възторжено, как ми се иска да имах коса като вашата. Той вдигна поглед, изненадано, лицето му греена в усмивка. Е не е като някога, рече скромно. Аз го уверих, че може да е позагубила от някогашното си великолепие, но въпреки това е страхотна. Той беше невероятно доволен. Поговорихме си приятно и последното, което той ми каза, беше: Много хора са се възхищавали от косата ми. Обзалагам се, че този ден човекът е летял над земята, тръгвайки на обяд. Обзалагам се, вечерта се е прибрал и разказал тази случка на жена си. Обзалагам се, че се е погледнал в огледалото и се е казал, хубава коса, наистина. Веднъж разказах тази история пред много хора и един от тях после ме попита. Какво искахте да получите от този човек? Какво съм искал да получа от него? Какво съм искал да получа? Ако сме такива презрени егоисти, че да не можем да дадем малко щастие и малко искрено възхищение, без да се опитваме да получим нещо вземяна, ако сърцата ни не са по-големи от кисели диви ябълки, ще се провалим, както определено ни се пада. О, да, аз наистина исках нещо от този човек. Исках нещо безценно. И го получих. Получих усещането, че съм направил нещо за него, без той да може да направи за мен каквото и да било в замяна. Това е усещане, което звъни в паметта ви дълго, след като случката е останала в миналото. Има един важен закон на човешкото поведение. Ако го спазваме, почти никога няма да имаме неприятности. Всъщност, ако го спазваме, този закон ще ни дари с безброй приятели и неизмеримо щастие. Но в мига, в който го нарушим, ще се забъркаме в безкрайни неприятности. Този закон гласи, винаги прави така, че другия да се чувства значим. Джон Диаи, както вече отбелязахме, твърди, че желанието да се чувстваш значим е най-силната двигателна сила на човешката природа, а Уилям Джеймс казва, най дълбокият принцип, заложен в човешката природа, е жаждата да бъдеш оценен. Както вече изтъкнах, Именно това ни отличава от животните. Вечният купнеж по-съвършенство е създал цивилизацията. Философите разсъждават върху правилата на човешките взаимоотношения от хиляди години и от всичките им разсъждения до сега се оформило едно важно предписание. То не е ново. Старо е като света. Заратруста е съветвал последователите си винаги да се съобразяват с него в Персия преди 2500 години. Конфуций го е проповядвал в Китай преди 24 века. Лога, основателят на Дуизма, го предава на учениците си в долината Хан, Буда го проповядва на брега на свещената ганг 500 години преди Христа. Намерило е място в свещените книги на индуизма хиляди години преди това. Исус го проповядва сред каменистите хълмове на Юдея преди 19 века. Той го изразява в едно изречение, може би най-важното правило на света. Всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие тям. Вие очаквате одобрението на хората, с които общувате. Искате те да ви оценяват по достоинство. Искате да се чувствате значими и в своя малък свят. Не искате да слушате ефтини и неискрени ласкателства, но жедувате искрено възхищение. Искате вашите приятели и колеги да бъдат по думите на Чарл Шуп. Искрени в одобрението и щедри в похвалите. Всички искаме това. За това да следваме златното правило и да се отнасяме към другите така, както искаме те да се отнасят към нас. Как? Кога? Къде? Отговорът е винаги и навсякъде. Дейвид Гасмит от Оклер, Уисконсин, разказа пред един от нашите курсове как се справил с деликатна ситуация, в която бил помолен да се грижи за бюфета на един благотворителен концерт. Вечерта на концерта пристигнах в парка и заварих две враждебно настроени възрастни дами до щанда за напитки. Явно всяко от тях смяташе, че тя отговаря на тази работа. Докато си стоях там и се чудех какво да правя, дойде един от членовете на Организационния комитет, връчи ми котия за парите и ми благодари, за дето се заемам с тази работа. Представи ми Роуз и Джейн като мои помощнички и изчезна. Настъпи продължителна тишина. Съзнавайки, че котията с парите е нещо като символ на властта, аз завръчих на Роуз и обясних, че не ме бива много с парите и ще съм много поспокоен, ако тя се погрижи за това. После предложих на Джейн да обясни на двамата младежи, изпратени да се грижат за напитките, как работи машината за газирана вода. Помолиха да поеме грижата за тази част от работата. Вечерта мина много приятно, роздоволно броеше парите, Джей наблюдаваше младежите, а аз се наслаждавах на концерта. Не е нужно да чакате да станете посланик във Франция или председател на местния организационен комитет за пикника край морето, за да. Приложите този принцип и да показвате, че цените усилията на другите. С негова помощ можете да постигате чудеса почти всеки ден. Ако, например, келнерката ви донесе картофено пюре, след като сте си поръчали пържени картофи, кажете, извинявам се за безпокойството, но бих предпочел пържени картофи. Тя най-вероятно ще ви отвърне никакъв проблем и с удоволствие ще смени порцията, защото сте проявили уважение към нея. Дребни изрази като, извинете за безпокойството, не бихте ли така любезен да... Имате ли нещо против? Благодаря такива любезности смазват колелата на монотонните делници и, между другото, са важна част от доброто възпитание. Да вземем друг пример. Романите на Холкейн, сред които християнинът, съдията и човекът от Ман, стават беселъри в началото на века. Четата ги милиони хора. Той е син на ковач. През живота си не е учил повече от 8 години но умира като най-богатия писател на своето време. Ето неговата история. Хол Кейн обича сонети и балади. Той чете ненаситно поезията на Данте Габриел Росети. Дори написва е се, възхваляващо художествените му постижения, и изпраща един екземпляр на самият Росети. Росето е очарован. Сигурно си е казал, млад човек, който има такова възторжено отношение към способностите ми, би трябвало да бъде изключително умен. И той покамва сина на ковача да отида в Лондон и да работи като негов секретар. Това е повратна точка в живота на Холкейн, защото на новата си работа той се среща с литературните величия на своето време. Следвайки съветите им и вдъхновяван от насърченията им, той започва кариера, която го прави прочут. Неговият дом, замъкът, гриба на остров ман се превръща в мека на туристите от всички краища на света. Той оставя след себе си богатство, възлизащо на няколко милиона долара. А кой знае, можела да се умре беден и неизвестен, ако не беше написала сето, в което изразява възхищението си от един прочуд човек. Такава е силата, поразителната сила на искреното, непресторено възхищение. Росети се смята за значима личност. Това не е странно. Почти всеки човек се смята за значим, много значим. Животът на мнозина би могъл да се промени, ако някой ги накара да се почувства значими. Роналд Дъжроланд е един от инструкторите в нашият курс. В Калифорния е същевременно преподавател по художествени занаяти. Той ни писа за един ученик на име Крис в неговия курс за начинаещи. Крис беше много тихо и стеснително момче. Липсваше му самоувереност от онези ученици, които често не получават вниманието, което заслужават. Аз водя и курс за напреднали, който се превърнал нещо като висок статус и за учениците е голяма чест да бъдат прияти в него. В среда Крис работеше старателно на масата си. Изглеждаше озарен от някакъв дълбок вътрешен огън. Попитах го дали иска да отида в курса за напреднали. Ще ми се да може да опише изражението на лицето му, емоционалното състояние на това срамежливо 14-годишно момче, едва сдържащо сълзите си. Кой аз ли, господин Роланд? Достатъчно добър ли съм? Да, Крис, достатъчно си добър. Наложи се да се оттегля, защото и в моите очи напираха сълзи. Същия ден, на тръгване, сякаш пораснал с 5 см. Крис ме погледна с блесналите си очи и каза, благодаря, господин Роланд. Той ми даде урок, който никога няма да забравя, за дълбоката потребност на всеки от нас, да се почувства значим. Направих табела, на която пише «Ти си значим». Тя е окачена предкласната класната стая, за да се виждат всички и за да ми напомня, че всеки ученик срещу мен е еднакво ценна личност. Голата истина е че почти всеки човек, с когото се срещате, смята, че ви превъзхожда в някакво отношение. Сигурен път към сърцето му е да му покажете по някакъв деликатен начин, че признавате неговата значимост, и то искрено. Спомнете си какво казва Емерсун, «Всеки човек, когато срещам, ме превъзхожда в нещо и аз се уча от него». Но най-удивителното е, че нерядко онези, които имат най-малко право да се смеят за успели, Парадират шумно и надуто, което наистина е отблъскващо. Както пише Шекспир. Но човекът, човекът горд, облечен в дребна слава, забравил своята малка същина, пред той небе безумство разиграва и в ангелите буди плач до смърт. Ще ви разкажа как да ловите хора в моите курсове са приложили тези принципи и са постигнали забележителни резултати. Да вземем случая с един адвокат от Кънектикът. Заради роднините той предпочита името му да не бъде цитирано. Скоро след като започва да посещава курса, господин Ра заминава с жена си за Лонка Кайланд на гости. На нейни роднини. Тя го ставя да си бъбри с една нейна възрастна леля и хуква да се вижда с по-младите си роднини. Тъй като предстои да разкаже как е приложил принципа на похвалата, той решава, че може да извлече известен ценен опит от възрастната дама. Затова се оглежди с къщата, за да види на какво може искрено да се възхити. Тази къща е построена през 1890 година, нали? Пита той. Да отвръща дамата, точно през 1890 година. Напомня ми къщата, в която съм роден. Хубава е сулиден градеж. Просторна. Вече не строят такива къщи. Прав си, съгласява се възрастната дама. Днешната младеж не разбира от хубави домове. Стигай кратко някакво малко апартаментче и да се развява с колите. Това е къща мечта, продължава тя с развълнуван от спомените глас. Струена е с любов. Съпругът ми и аз мечтаехме за нея години, преди да построим. Нямахме възможност да найемем архитект. Всичко измислихме сами. Тя развежда господин Ри с къщата и той изразява искреното си възхищение от красивите мебели и предмети, донесени от далечни пътувания и пазени грижливо цял живот индийски шалове, старинен английски сервиз за чай, уеджуски порцелан, френски легла и столове, италиански картини и копринени драперии от някакъв френски замък. След като показва на господин Ра къщата, тя го повежда към гаража. Там, качен върху трупчета, стои един пакарт в изрядно състояние. Съпругът ми купи тази кола за мен малко преди смъртта си, казва дамата тихо. Не съм се качвала на нея нито веднъж след смъртта му. Ти цениш хубавите неща и аз ще ти я подаря. Но Лелю протестира той, поставяш ме в затруднено положение. Аз, разбира се, оценявам щедростта ти, но не мога да приема. Дори не съм ти роднина. Имам си нова кола, а ти имаш много роднини, които биха се радвали да получат този пакарт. Роднини. Възкликва тя. Да, имам роднини, които нямат търпение да умра, за да вземат тази кола. Но няма да я получат. Ако не искаш да има дадеш, можеш много лесно да я продадеш на търговец на употребявани коли, казва той. Да я продам ли? Възкликва тя. Мислиш ли, че бих продала тази кола? Мислиш ли, че мога да понеса гледката непознати да се разкарват по улицата в нея с колата, която моят съпрок купи за мен? И презум не ми минава да продавам. Ще я подарена. Теп. Ти цениш хубавите неща. Той се опитва да се измъкне и да не приеме колата, но не може да го направи, без да нарани чувствата и кратко. Тази дама... Останала съвсем сама в голямата си къща с рисуваните си шалове, френските си антики и спомените си, жадува за малко внимание. Някога е била млада, красива и приятна компания. Построила е дом, сгряван от любов и е събирала неща от цяла Европа, за да го направи улютен. Сега, самотата на староста си, тя жадува за малко човешка топлина, за мъничко искрено възхищение и никой не е ги дарява. И когато ги намира, като извор в пустинята, благодарността и кратко не може да намери израз жест, по-малък от това да подари и безценният си пакарт. Да вземем още един случай. Доналд М. Макмахан, управител на Луис Н. Валантайн, пепинеристи и паркови архитекти от рай, Нью Йорк, разказва следната случка. Малко след като присъствах на лекцията «Как да печелим приятели и да влияем на другите», работех в имението на един известен адвокат. Собственикът дойде да ми каже къде иска да бъдат засадени голяма група рододендрони и азалин. Аз му казах, господин Съдия, имате прекрасно хоби. Възхитен съм от великолепните ви кучета. Чух, че всяка година печелите много награди в Медисън Скуэр Гарден. Тази дребна проява на възхищение предизвика смайващ ефект. Да отговори Съдията, наистина съм много горд с моите кучета. Искате ли да видите кучкарника ми? Почти част той ми показва кучетата си, изпечелените от тях награди. Дори извади родословията им и ми обясни, как селекцията е довела до необикновената им красота и интелигентност. Накрая се обърна към мен, имате ли малки деца? Да имам син, отвърнах аз. Няма ли да се зарадва на кученце? О, да, ще полуде от радост. Добре тогава, ще му подаря едно, заяви той. Започна да ми обяснява, как трябва да се храни кученцето. После се замисли, ако само ви го разкажа, ще го забравите. Подобре да го напиша. И садията влезе в къщата, написа родословното дърво на кученцето и инструкции за храненето му. Получих от него куче за неколко стотин долара и ми отдели час и 15 минути ценно време. Защото бях изразил искреното си възхищение от хобито и успехите му. Джордж Истман от «Кодък» изобретява прозрачния филм, който прави възможно киното. Натрупва състояние от 100 милиона долара и придобива световна известност. Но въпреки огромните си успехи, той жадува за малко внимание също като вас и мен. Ето един пример. Когато Истман строи музикалното училище Истман и Килбърн Хол Джеймс Адамсън, тогава президент на Superior Seating Company от Ню Йорк, иска да получи поръчката за доставката на столовете за двете сгради. Господин Адамсън се обажда на архитекта и се урежда среща с господин Истман Фрочестър. Когато Адамсън пристига, архитектът казва: Знам, че искате да получите тази поръчка, но мога веднага да ви кажа, че нямате никакъв шанс ако отнемете повече от 5 минути от времето на Джордж Истман. Той е много строг и заед човек. Казвайте бързо каквото имате да казване и изчезвайте. Адамсън е готов да направи именно това. Когато го покамват в кабинета, вижда господин Истман, заровен в куп документи на бюрото си. Но той вдига поглед, свали си очилата, пристъпя към архитекта и господин Адамсън с думите. Добро утро, господа! Какво мога да направя за вас? Архитектът ги представя един на друг и господин Адамсън казва: Докато ви чакахме, господин Истман, се възхищавах на кабинета ви. Аз се занимавам с вътрешно обзавеждане и никога през живота си не съм виждал по-изискан кабинет. Джордж Истман отвръща: Напомняте ми нещо, което почти съм забравил. Не ли е изискан? Много му се радвах, когато го обзавеждах. Но сега влизам тук с толкова грижи на главата, че понякога седмици наред не обръщам внимание на обстановката. Адамсън пристъпя и прокарва ръка по ламперията. Това е английски дъб, нали? Дървесината му е малко по-различна от тази на италианския дъб. Да, отвръща истман. Английски дъб. Внос. Един приятел го избра за мен, той е специалист по хубавото дърво. После Истман го развежди с кабинета, говори за прозорците, цветовете, резбата и другите елементи, замислени и изработени с негова помощ. Докато се разхождат и се възхищават на дървото, те спират пред един прозорец и Джордж Истман по обичайния си скромен и любезен маниер показва няколко от сградите, с които се опитва да бъде в помощ на обществото Рочестърски университет, Общата болница, хомеопатичната болница, Приюта, Детската болница. Господин Адамсън го поздравява искрено за начина, по който използва богатството си, за да облегчи страданията на човечеството. После Джордж Истман отключва шкаф и изважда от него първият си фотоапарат, купен от някакъв си англичанин. Адам Сън го разпитва дълго и на широко за трудностите в началото на бизнеса му и господин Истман разказва прочувствено за бедното си детство, как овдовялата му майка държала пансион, докато той работил като чиновник в една застрахователна компания. Ужасът на бедността го преследвал денем и нощем и той решил да спечели достатъчно пари, за да не трябва майка му да работи на стари години. Господин Адам задава въпроси и, слушав за хлас, разказа за експериментите му със сухи фотографски плаки. Истман разказва как работел по цял ден в канцеларията и понякога правил опити по цяла нощ, дремвайки помалко, докато действат химикалите, като понякога работел и спял, без да се съблича по тридено нощия. Джеймс Адамсън влиза в кабинета на Истман в 10.15 и е предупреден да не му отнема повече от 5 минути. Но минава час, минават два, а те продължават да разговарят. Накрая Джордж Истман се обръща към Адамсън и казва, последния път, когато ходих в Япония, си купих столове, донесох ги и ги служих на варандата. Но от слънцето боята са улющи и онзи ден отидох до центъра, купих боя и сам ги боядисах. Искате ли да видите как съм се справил? Добре. Заповядайте от дома на обяд и ще ви ги покажа. След като обядват, господин Истман показва на Адамсън купените от Япония столове. Те струват само няколко долара. Но Джордж Истман, който вече е мултимилионер, се гордее с тях, защото ги е боядисъл сам. Поръчката на столовете възлиза на 90 000 долара. Кой мислите получава? Джеймс Адамсън или някой от неговите конкуренти? От този случай до смъртта на господин Истман, двамата с Джеймс Адамсън остават близки приятели. Клод Маре, собственик на ресторант Фруан, Франция, използва този принцип и спасява ресторанта си от загубата на ценен служител. Въпросната жена е работала за него пет години и представлява важна връзка между господин Маре и неговият персонал. Наброяващ 21 души. Той е шокиран, когато получава от нея писмо, с което го предизвестява, че напуска. Господин Маре разказва: Бях много изненадан и още повече разочарован, защото ми се струваше, че съм справедлив към нея и се отнасям с разбиране към проблемите и кратко. Тъй като тя беше не само служител, но и приятел, сигурно съм гледал на нея като на нещо сигурно и може би съм проявявал дори повече взискателност отколкото към другите служители. Естествено, не можех да приема оставката и кратко, без някакво обяснение. Повикаха на страна и казах, Полет, трябва да разберете, че не мога да приема оставката ви. Вие знаете много за мен и за тази фирма и имате не непомалко заслуги от мен за успеха на ресторанта. Повторих същите думи и пред всички служители, поканиха у дома и повторно изразих доверието си към нея и пред семейството си. Полето тегли оставката си и сега мога да разчитам на нея, както никога преди. Често подвърждавам това, като изразявам възхитата си от работата и кратко, и показвам колко ценен човек е за мен и за ресторанта. Говорете на хората за тях самите, казват Израили. един от най-големите умове, управлявали някога британската империя. Говорете на хората за тях самите и те ще ви слушат с часове. Принцип 6 Накарайте другия да се. Почувства значим и ценен, ой. То искрено. Накратко. Шест начина да накарате. Хората да ви харесват. Принцип едно. Проявявайте искрен интерес към. Другите. Принцип две. Усмихвайте се. Принцип 3. Помнете, че името на човека е. За него най-сладкото й. най важното съчетание от звуци. Във всеки език. Принцип 4. Бъдете добър слушател. Насърчавайте другите да. Говорят за себе си. Принцип 5. Говорете за онова, което. Интересува другия. Принцип 6. Накарайте другия да се... Почувства значим и ценен, ой. То искрено. Трета част. Как да спечелите другите на? Своя страна. Едно няма начин да спечелите спор. Една вечер в Лондон, малко след края на Първата световна война, получих безценен урок. По това време бях менеджер на сър Росмит. По време на войната Австралия ЦС Рос се беше проявил като първокласен пилот в Палестина и скоро след сключването на мира с Майя Света, като прелетя половината от него за 30 дни. Никой до тогава не се беше опитвал да извърши подобен подвиг. Той предизвика страхотна сензация. Австралийското правителство го награди с 50 000 долара. Английският крал му даде рицарско звание и известно време той беше обект на най-много разговори в кралството. Една вечер бях на банкет в на Серос и по време на вечерята мъжът до мен ми разказа една забавна история, свързана с цитата. Не знаем промисъл ни води към един незнаем край, макар че ние го желаем не такъв. че спомена, че цитатът е от Библията. Той грешеше и аз го знаех. Знаех го със сигурност. Не можеше да има ни най-малко съмнение. И така. За да се почувствам господар на положението и да демонстрирам превъзходството си, аз се самоназначих за неканен и нежелан едноличен комитет по установяване на истината. Той реши да упорства. Какво? От Шекспир? Няма начин. Абсурд. Цитатът е от Библията. Той го знаеше със сигурност. Разказвачът на историята седеше от дясната ми страна, а от ляво беше Франк Гамънд. Мой стар приятел. Гамънд бе посветил години от живота си на изучаването на Шекспир и двамата с разказвача се споразумяхме да отнесем въпроса до него. Господин Гамънд ни слуша, сритаме под масата и каза. Дейл, ти грешиш. Господинът е прав. Цитатът наистина е от Библията. Когато си тръгнах вечерта, казах на господин Гамънд. Франк, ти знаеше, че цитатът е от Шекспир. Да, Разбира се, отвърна ми той. Хамлет, Пето действие, втора сцена Но ние бяхме гости на празнична вечеря, драги Дейл. Защо да доказваш някому, че не е прав? Той ще те хареса ли за това? Защо да не му позволим да спаси достоинството си? Той не е искал мнението ти. То не му е потребвало. Защо спори с него? Винаги избягвай и острите сблъсъци. Този човек ми дада урок, който никога няма да забравя. Аз бях. Поставил в наудобно положение не само разказвача, но и приятеля си. Колко по-добре щеше да бъде, ако не бях започвал да споря. Този урок ми беше много необходим, защото бях станал непоправим заядливец. В младежките си години се карах с брат си за всичко под слънцето. Когато отидох в колеж, учих логика казуистика и обичах да участвам в дебати. Штатът Мисури е пословичен с това, че хората там обичат да спорят, а аз също съм роден там. Трябваше да си проличи. Покъсно преподавах дебатиране и казуистика в Нью-Йорк. А веднъж, срамувам се да го призная, мислих да пиша книга по въпроса. От тогава съм и слушвал, участвал съм и съм наблюдавал резултата от хиляди спорове. Те ме доведоха до заключението, че има само един начин на света да извлечеш най-доброто от спора и то е, като го избягваш. Избягвайте го като гърмящите змии и земетресенията. В девет от десет случая спорът свършва с това, че всеки от участниците е по-обеден от всякога в абсолютната си правота. Спор не може да се печели. Не може, защото, ако загубите, губите. Ако го спечелите, пак губите. Защо? Да предположим, че поженете триумф, оборите всички аргументи на противника си и докажете, че той не е прав. И какво от това? Вие ще се почувствате добре. Ами той? Ще сте наранили гордостта му. Той ще ви мрази заради победата ви. Човек на сила убеден от своето ще отстъпи. Преди години Патрик Дъжохар дойде в един от моите курсове. Той не беше много образован, но как обичаше свадите. Някога беше работил като шофьор и дойде при мен, защото се опитваше, без особен успех, да продава камиони. Поразпитах го и се разбра, че той постоянно се кара и влиза в разпри точно с хората, с които се опитваше да работи. Ако клиента кажеше нещо обидно за предлаганите от него камиони, пат изпадаше в ярост и го хващаше за гърлото. В онези дни пат печелеше много спорове. По-късно той ми довери, често излизах от офиса, мислейки си, че съм му дал да се разбере на този. Така беше, бях му дал да се разбере, но нищо не му бях продал. Първият ми проблем беше не да науча Патрик Дъжохър да говори. Непосредствената ми задача беше да го науча да се въздържа да говори и да избягва словесните сблъсъци. Господин Охър стана един от най-блестящите агенти на White Motor Company в Нью-Йорк. Как успя? Ето историята така. Като сама разказа, сега ако вляза в кабинета на клиент и той ми каже, какво? Камион от Уайт? Те нищо не струват. Не бих го взел, даже да ми го подарявахте. Аз ще си купя камиона от еди коя си марка, аз отвръщам, тази марка са добри камиони. Няма да сбъркате, ако си купите такъв. Прави ги добра фирма и ги продават свестни агенти. Това го оставя безсловесен. Няма за какво да спори. Щом каже, че Еди Коя си марка са най-добрите камиони и аз се съглася. Трябва да млъкне. Не може цял след обед да повтаря. Той е най-добрият, след като аз се съгласявам с него. Така изоставяме темата с камионите от Еди Коя си марка и аз започвам да изтъквам положителните качества на камионите. Уайт. Едно време след такава забележка щях да изпадна в гняв. Ярост и бяс. Щях да се хвърля да успорвам качествата на камионите, хузист и колкото повече би спорил, толкова повече клиентът би го защитавал и накрая би купил продукта на конкурентната фирма. Хвърлийки поглед назад, се чудя как въобще съм успявал да продам нещо. Загубих години да споря и да се карам. Сега си държа устата затворена. Това се възнаграждава добре. Мъдрият стар Бен Франклин често е казвал: Ако спориш, лютиш се и противоречиш. Може понякога и да победиш, но победата ти ще бъде измамна. Защото никога няма да спечелиш благоразположението на опонента си. Така че помислете сами. Какво държите да получите театрална академична победа или благоразположението на другия? Рядко можете да се похвалите и с двете. Бостънският транскрипт веднъж публикува следния забележителен хумористичен куплет. Уилям Джей, почиваш тук, умря. Отстоявайки своята пълна правота. В хода на двобоя той прав макар да беше. Е всета и мъртъв, както и ако грешеше. Може да си прав, убийствено прав спора, но що се отнася до това да промениш становището на другия, усилията ти ще са точно толкова безплодни, колкото и ако грешиш. Фредерикс Парсънс, данъчен консултант, цял час спорил с един данъчен инспектор. Става въпрос за сума от 2000 долара. Господин Парсънс твърдял, че тези пари са всъщност не събираем кредит и никога няма да бъдат получени, поради което не бива да бъдат облагани. Несъбираем кредит. Глупости. Повтарял инспекторът. Трябва да се плати данък върху тях. Господин. Пърсънс разказа пред курса, този инспектор беше студен, самонадеян и упорит човек. Все едно хвърлях аргументите си и фактите на вятъра. Колкото повече спорехме, толкова повече упорстваше. Затова реших да прекратя спора, да сменя темата и да проявя внимание към него. Казах му, това сигурно е нещо съвсем дребно в сравнение с важните и трудни решения, които ви се налага да вземате. Аз самият съм запознат с данъчните закони. Но моите познания идват от книгите, а вашите от опита, от предната линия. Понякога ми се иска да имах работа като вашата. Бих научил толкова много. И бях убеден всяка изречена от мен дума. Инспектора се поисправи на стола си, облегна се и дълго ми говори за работата си, разказа ми за измамите, които бе разкрил. Постепенно тонът му стана приятелски и взе да ми разказва дори за децата си. Натръгва не обеща да помисли по моя проблем и след няколко дни да му уведоми за решението си. След три дни ми се обади в офиса и ми каза, че решил да остави документа във вида, в който е подаден. Този данъчен инспектор проявяваше една от най-често срещаните човешки слабости. Той иска да се чувства важна персона и докато господин Парсън спори с него, го постига, като на висок глас отстоява авторитета си. Но щом засвидателстват уважение, спорът се обесмисля, защото е проявил егото си, и той става дружелюбен и любезен. Буда казва, но омразата не може да се сложи край с омраза, а с любов. Недоразуменията никога не се приключват със спор, а с такт, дипломатичност, отстъпки и добронамерено желание да разбереш гледната точка на другия. Линкълн веднъж смъмря един млад офицер за това, че влиза в остър конфликт с негов колега. Никой човек, решил да достигне максималното, на която способен, не може да отделя време за лични препирни, казва той. А още по-малко може да си позволи последиците, включително покварата на и загубата на самоконтрол. Отстъпвай за големите неща, за който чувстваш, че не си прав, отстъпвай и за дребните, макар да имаш право. Подобре направи път на кучето, отколкото то да те ухапе. Дори да го убиеш, ухапаното си остава. В една статия, Bits and Pieces, се предлагат следните съвети за това как да предотвратите превръщането на противоречие спор. Радвайте се на несъгласията. Помнете, че когато. Двама партньори винаги са съгласни един с друг, единият е излишен. Ако има някакво основание, за което не сте сетили, Бъдете благодарни, че някой е привлякал вниманието и към него. Може би възникналото противоречие е шансът ви да поправите нещата, преди да допуснете сериозна грешка. Не се доверявайте на първото си инстинктивно впечатление. Естествената ни реакция в ситуация, която е повкосни, е да заемем отбранителна позиция. Внимавайте! Запазете спокойствие и анализирайте първата си реакция. Тя може да е най-лошата, не най-добрата възможна. Бъдете сдържани. Не забравяйте, можете да съдите за човека по това, което го кара да изпадне в гняв. Първо изслушайте другия. Дайте му възможност да говори. Нека се изкаже до край. Не спорете, не се защитавайте, но спорвайте думите му. Това само издига бариери. Опитайте се да изградите мостове на разбирателство, а не бариери на неразбирателство. Търсете точките на единомислие. След като изслушате опонента си, обсъдете първо пунктовете, по които мислите еднакво. Бъдете искрени. Помислете къде грешите и го признайте. Извинете се за грешките си. Това ще обезкуражи опонентите и ще стане излишно да се отбранявате. Обещайте да обмислите становищата на опонентите си и да ги проучите внимателно. И то наистина. Опонентите ви може да се прави. Много полезно е на този етап да се съгласите да обмислите аргументите им, отколкото да избързате и да се окажете в положение по-късно да ви кажат. Опитвахме се да те предупредим, но ти не искаше и да чуеш. Благодарете искрено на опонентите си за техния интерес. Всеки, който отдели време за това да изрази мнение различно от вашето, се интересува от същите неща като вас. Мислете за опонентите си като за хора, които действително могат да ви помогнат и не изключено да станат ваши приятели. Отложите действията, за да дадете и на двете страни време да обмислят проблема. Предложите нова среща по късно същия ден или на следващия, за да има време да се преценят всички факти. Докато се подготвяте за тази среща, задайте си следните въпроси. Дали е възможно опонентите ми да са прави? Отчасти прави. Има ли някакъв позитивен елемент в тяхната позиция и аргументация? Моята реакция ще улесни ли решението на проблема или само ще излея яда? Ще отблъсне ли тя опонентите или ще ги привлече? Ще подобри ли мнението на хората за мен или ще му навреди? Ще загубя ли или ще спечеля? Каква цена ще трябва да платя, ако спечеля? Ако замълча, ще отпадне ли спорът? Ще извлека ли някаква полза от тази трудна ситуация? Тенорът Ян Пирс, след почти 50 години брачен живот, казва, с жена ми отдавна сключихме едно споразумение и го спазваме, колкото и да сме ядосани един на друг. Докато единият крещи, другият мълчи и слуша, защото, когато двама души крещят, няма комуникация, само шум и вредни вибрации. Принцип е дно. Единственият начин да спечелите. От спора е да го избегнете. Две един сигурен начин да си. Създадете врагове и как да. Го избегнете. Докато Теодор Рузвелт е в Белия дом, той признава, че ако може да бъде прав 75% от времето, би надминал и най-смелите си очаквания. Щом това е максималното на което може да се надява най-бележитата личност на двадесетив, какво ни остава на нас, другите? Ако сте сигурни в правотата си в 55% от случаите, защо не отидете на Уллстрит и на печелите милиони? А щом не сте сигурни в правотата си дори 55% от случаите, кое ви дава право да казвате на другите, че грешат? Можете да покажете някому, че греши, с поглед, интонация или жест също толкова сигурно, както и с думи. А дори да кажете на другите, че не са прави, не ги карайте да се съгласяват с вас? Никога. Защото засягате пряко интелекта, преценката, гордостта и самоуважението им. Те ще ви отвърнат судар. И никога няма да пожелаят да променят становището си. Можете да. Стоварите върху им цялата логика на Платон и Имануел Кант, но няма да промените мнението им, защото сте наранили чувствата им. Никога не започвайте с думите, ще ти докажа, че това не е добро начало. Все едно, че казвате, аз съм по-умен от теб. Ще ти покажа, че не си прав и ще те накарам да промениш мнението си. Това е предизвикателство. То поражда съпротива и събужда услушателя желание за битка, още преди да сте започнали да излагате становището си. Трудно е, дори и при най благоприятнословия условия, да промените възгледите на другите. Защо тогава да осложнявате нещата още повече? Защо да се поставяте в неблагоприятно положение? Ако се готвите да доказвате нещо, нека никой да не разбере. Направете го фино, умело, така, че никой да не усети. Александър Поуп изразява това много кратко и ясно. Учите другите така, сякаш не ги учите, и им поднасяте непознатото като нещо забравено. Преди триста години Галилей е казал, не можеш да научиш човек на нищо, можеш само да му помогнеш да го намери в себе си. А лорд Честърфилд казва на сина си, ако можеш, бъди по-умен от другите, но никога не им го казвай. Сократ повтаря многократно на последователите си Фатина, само едно нещо знам, и то е, че нищо не знам. Е, не мога да се надявам да бъда по-умен от Сократ, затова съм престанал да казвам на хората, че не са прави. И съм установил, че това се възнаграждава. Ако някой каже нещо, което според вас е погрешно да, дори да знаете със сигурност, че е погрешно, не е ли добре да започнете с думите, ами гледай сега. Аз не мисля точно така, но може би греша. Често ми се случва. И ако греша, искам да ме поправиш. Хайде да видим фактите. Има истинска магия в думи, като може би греша. Често ми се случва. Хайде да видим фактите. Никой човек по целия свят не би ви се противопоставил, ако кажете, може да греша. Хайде да видим фактите. Един от участниците в нашия курс, който приложи този подход в работата с клиентите си, беше Харол Драйнке, агент на в Билингс, Монтана. Той разказа че поради голямото напрежение в търговията с автомобили често бил отстъпчив и груб към оплакванията на клиентите. Това довеждало до конфликти, загуба на клиенти и създаване на неприятна атмосфера. Той разказа пред курса, понеже разбирах, че... Това до никъде няма да ни доведе, опитах нова тактика. Казвах нещо такова, случва се нашите продавачи да правят грешки, неловко ми е заради тях. Може да сме допуснали грешка и във вашия случай. Разкажете ми за какво става дума. Този подход действа обезкуражаващо и когато клиентът излее чувствата си, обикновено се държи много поразумно, което води до уреждането на въпроса. Някои клиенти ми благодарят, че проявявам такова разбиране. Двама дори доведоха приятелите си, които да си кукят нови коли от нас. В този висококонкурентен пазар имаме нужда от повече такива клиенти и, според мен, като показваме уважение към мнението на всички клиенти и се отнасяме към тях дипломатично и любезно, ще победим конкуренцията. Никога няма да си навлечете неприятности, признавайки, че може да грешите. Това ще елиминира спора и ще накара опонента ви да се покаже справедлив, открит и либерален като вас. Ще породи желание да признае, че и той би могъл да греши. Ако знаете със сигурност, че някой не е прав, и му го заявите открито, какво ще последва? Нека ви дам един пример. Господин Са, млад адвокат от Нью-Йорк, веднъж пледира в особено важно дело пред Върховния съд на Съединените щати – Лесгарден против Флит Корпорейшн. В делото са заложени на карта много пари и важен съдебен прецедент. По време на процеса един от съдиите се обръща към него. Давността на морския закон е 6 години, нали така? Господин смлъква, вторачва се за миг съдията и после отвръща рязко. Ваше благородие, в морския закон няма срок на давност. В съда настъпи тишина, разказа господин пред един от курсовете ми. Температурата в залата сякаш падна под нулата. Бях прав. Съдията грешеше. Аз му го бях казал в очите. Но това направили го по Нищо подобно. Аз все така съм убеден, че законът тогава беше на моя страна. Знам също, че пледирах по-добре от всеки друг път. Но не убедих съда. Направих огромна грешка, като казах на един много еродиран и прочут човек, че греши. Малко хора се подчиняват на логиката. Повечето от нас са на обективни и пълни с предразсъдъци. Трувени от предубеждения, ревност, подозрения, страх, завист и гордост. Повечето хора нямат никакво желание да променят своето отношение към религията, прическата си, комунизма или любимата си кинозвезда. Затова, ако имате склонността да казвате на хората, че грешат, всяка сутрин преди закуска прочитайте следващия абзац. Той е от поучителната книга на Джеймс Харви Робинсън. Формирането на интелекта. Понякога установяваме, че променяме становището си без всякаква съпротива или силни емоции, но ако ни кажат, че грешим, става ни неприятно от това обвинение и нахузваме бронята. Крайно хаотично формираме убежденията си, но се изпълваме с гнявка Монзи, който поиска да ги обори, да ни лиши от тях. Очевидно, скъпи са ни не самите идеи, а самоуважението ни, което е застрашено. Домичката... Моя е най-важната за хората и разумното съобразяване с нея бележи началото на мъдростта. Тя има една и съща сила, независимо дали става въпрос за «моята вечеря», моето куче», «моята къща», «моя баща», «моята страна» или «моя Бог». Възнагодуваме не само при обвинението, че часовникът ни не е точен или че колата ни е амортизирана, но и от факта, че представите ни за каналите на Марс, за произношението на името Епиктет, за ползата от Салицила или за времето на царуването на сеарон, ай подлежат на преразглеждане. Искаме да продължим да вярваме в това, което сме свикнали да възприемаме като истина, и негодуването, което се надига, когато се постави под съмнение обедено ни в нещо, ни кара да търсим всякакви оправдания в наша подкрепа. В резултат на това повечето така наречени обноски се състоят в търсене на аргументи да защитим онова, в което вече вярваме. Видният психолог Карл Роджерс пише в книгата си «Изграждане на личността» «Установих, че е много ценно, когато мога да си позволя да разбера другия. Може да ви се стори странна формулировката ми. Оправдано ли е да си позволяваме да разберем другия?» Според мен, да. Първата ни реакция на повечето изказвания, които чуваме от други хора, е да ги преценим, а не да ги разберем. Когато някой изрази чувство, отношение или убеждение, склонни сме почти незабавно да реагираме с «Това е правилно» или «Това е глупаво» или «Това е ненормално», «Това е неразумно», «Това е неточно», «Това е грозно». Много рядко се опитваме да разберем точно какво означава казаното за другия човек. Веднъж не е дизайнер да декорира с драпери и думами. Когато пристигна сметката, бях Ужасен няколко дни покъсно мина една приятелка и видя драпериите. Стана дума за цената и тя възкликна с нотка възмущение. Какво? Та това е пладнешки грабеж. Истина ли беше това? Да, тя казваше истината, но мълци на судоволствие чуват истината, когато засяга собствената им преценка. И така, като всеки човек, аз се опитах да се защитя. Изтъкнах. Че най-доброто в крайна сметка е неизгодно, че човек не може да очаква да получи качество и художествена стойност на цените на уличната сергия и така нататък. На следващия ден намина друга приятелка, възхити се от рапериите, побъбри възторжено за тях и заяви, че много би и кратко се искало да може да си позволи такова изключително творение в своя дом. Моята реакция беше съвсем различна. Е, да си кажа право, и аз самият не мога да си ги позволя. Платих твърде много за тях. Съжалявам, че ги поръчах. Когато грешим, можем да го признаем пред себе си. И ако се отнасят към нас внимателно и тактично, можем да го признаем и пред другите и дори да се гордеем с искраността и откритостта си. Но не и някой да се опитва да ни натяква неприятната истина в гърлото. Хорас Глили, най-прочутият редактор в Америка по време на гражданската война, е яростен противник на политиката на Линкълн. Той смята, че може да накара Линкълн да капитулира посредством кампания от аргументи, насмешки и обиди. Води злостната си кампания месеци, години наред. Същност, той написва брутална, саркастична и пълна с лични нападки статия вечерта, когато Бут застрелва Линкълн. Дали тази яростна кампания накара Линкълн да се съгласи с Грили? Нищо подобно. Подигравките и обидите са безполезни. Ако искате няколко отлични съвети за това как да общувате с хората, да се владеете и да се самоусъвършенствате, прочетете автобиографията на Бенджамин Франклин, една от най увлекателните биографични книги, написани някога, класическа творба в американската литература. Бен Франклин разказва как преодолял порочния навик да спори и се превърнал в един от най-способните, изискани и дипломатични мъже в американската история. Веднъж, когато Бен Франклин бил още младеж, който правил грешка след грешка, един стар приятел Квакер го дръпва на страна и му стоварва няколко неприятни истини, нещо от рода на «Бен, ти си невъзможен». Думите Ти са плесница за всички, които не са съгласни с теб. Те са толкова наоснователно обидни, че никой не им обръща внимание. Собствените ти приятели се чувстват по-добре, когато те няма. Такъв се знае, се извъди, че човек нищо не може да ти каже. Всъщност, никой няма и да се опита, защото усилието ще му причини само неприятности. За това едва ли някога ще научиш повече, отколкото знаеш сега, а той е твърде малко. Едно от най-хубавите неща, които знам за Бен Франклин, е начинът по който приема този болезнен упрек. Той е достатъчно голям и мъдър, за да осъзнае, че това е истина, да усети, че го чака провал и катастрофа. Затова това прави кръгом и незабавно се заема да промени наглото си и самоуверено поведение. Стана ми правило, казва Франклин, да се въздържам от пряко противоречие на мнението на другите и от твърдо отстояване на собственото ми. Забравих си дори да употребявам думи, които показват непоклатимо убеждение, като категорично, несъмнено и тъна, и на тяхно място въведох мисля, доколкото разбирам, смятам, че или пък, в момента ми се струва, че когато друг отстоява някаква позиция, която според мен е погрешна, се лишавам от удоволствието да му възразя рязко или да докажа незабавно абсурдността на твърдението. Отговорът ми започва с това, че при определени обстоятелства мнението му би било правилно, но в този случай на мен ми се струва, че нещата стоят по-различно, и така нататък. Скоро усетих предимствата на тази промяна в поведението. Разговорите в които участвах, протичаха по-приятно. Скромността, с която представях мнението си, помагаше то да се приема с повече готовност и с по-малко противоречия. Помалко бе унижението ми, когато не се оказвах прав и полесно убеждавах другите да се отрекат от заблужденията си и да вземат моята страна, когато се оказвах прав. Този маниер, който отначало си наложих с известно насилие над природната си склонност, ми стана в крайна сметка толкова привичен, че сигурно са изминали 50 години и никой не е чул от устата ми да излязат догматични слова. Според мен, наред с почтения си характер, на този именно навик дължа най-вече извоюваната тежест на собственото ми мнение в очите на съгражданите ми, когато прегледах учредяването на нови институции или променив. Старите, както и влиянието си в обществените съвети, на които ставах член, защото аз бях лош оратор, не може да се похваля с особено красноречие, Бях колеблив в избора си на думи, едва ли безпогрешен в езиково отношение, но в повечето случаи успявах да придам същината на мислите си. Как действат методите на Бен Франклин в света на бизнеса? Да вземем два примера. Катрина Нолред от Кингсе Молтън, Северна Каролина, е техничарски ръководител в голямо предприятие за прежди. Тя разказа пред един от курсовете ни как подходила към деликатен проблем преди и след обучението. Част от моята работа се състои в това да изградя и поддържам система от стимули и норми за нашите работници, така че те да могат да печелят повече, когато произвеждат повече прежда. Използваната от нас система работеше добре, докато правехме само два-три типа прежда, но не разширихме асортимента и оборудването си за производство на повече от 12 различни типа. Съществуващата система вече не беше ефективна, за да получават работниците справедливо заплащане за свършената работа и не можеше да служи като стимул за увеличаване на производството. Бях разработила нова система, която би ни позволила да плащаме на работника според категорията, произвеждана прежда в момента. С новата система в ръка влязох на заседанието, решена да докажа на ръководството, че това е правилния подход. Обясних подробно защо те грешат. Показах им в какво са несправедливи и че аз знам всички отговори, за да се поправи положението. Малко да се каже, че се провалих с гръм и трясък. Толкова бях заета да защитавам своята позиция за новата система, че не бях им дала възможност да осъзнаят недостатъците на старата. Обсъждането пропадна. След още няколко заседания разбрах в какво съм сгрешила. Свикнах ново заседание и този път ги попитах в какво според тях се състоят проблемите. Спряхме се на всеки от тях и аз изслушах слушах всички мнения за това, как ще е най-добре да действаме. С няколко внимателно формулирани предложения и подходящи ползи ги оставих сами да стигнат до моята система. Накрая на заседанието, когато представих предложението си, то бе прието с ентусиазъм. Сега съм убедена че нищо добро не може да се постигне и само може да се нанесе голяма вреда, ако кажете направо на един човек, че греши. Единственото, което успявате, е да нараните гордостта му и да се превърнете в нежелан участник в разискването. Да вземем и друг пример и не забравяйте, които посочвам, типизират опита на хиляди хора, Р. В кроли беше търговски пътник на една дърводобивна компания в Нью-Йорк, кроули призна, че години наред обяснявал на неотстъпчивите инспектори, че не са прави. И печелил споровете. Но от това нямало полза. Нали ги знаете инспекторите по дървения материал, обясни той. Те са като бейсболни съдии. Веднъж като решат, няма начин да. Променят решението си. Господин Кроули разбира, че фирмата му губи хиляди долари от спечелените от него словесни битки. И докато посещава моя курс, Решава да смени тактиката и да се откаже от споровете. Какво се получава? Ето историята, която той разказа пред курса, една сутрин телефонът в офиса ми звъня. Ядосън и притеснен глас ме уведоми, че камионът дървен материал, доставен от нас за завода им, е от много незадоволително качество. Фирмата спряла разтоварването и настоява незабавно да се погрижим материалът да бъде върнат. След като една четвърт от доставката била разтоварена, техен специалист констатирал, че 55% от материалите не отговарят на нормите за качество. При това положение те отказали да го приемат. Аз веднага тръгнах към завода, обмисляйки по пътя най-добрия начин да се справя с положението. Обикновено при такива обстоятелства бих цитирал стандартите за качество и на базата на собствения си опит и знания бих се опитал да убедя другия специалист, че материалите всъщност отговарят на стандартите и че той не тълкува правилно изискванията. Реших обаче да приложа принципите, освоени от обучението си тук. Когато отидох в завода, заварих закупчика и специалиста по качество в отвратително настроение и двамата настроени за битка. Отидохме при камиона, който разтоварваха, и аз помолих да продължат разтоварването, за да видя как вървят нещата. Помолих направо да продължат да отделят на страна негодните дъски и да слагат на друга страна годните. Понаблюдавах ги известно време и започнах да разбирам, че инспекцията е прекалено строга и че тълкуват погрешно нормите за качество. В случая материалът беше бял бор, а аз знаех, че този специалист по качество е много компетентен по твърдата дървесина, но не и по белия бор. Случайно пък белият бор ми беше силната страна, но мислите ли? Че започнах да протестирам срещу начина, по който класираха материала? Ни най-малко. Продължих да ги наблюдавам и постепенно започнах да задавам въпроси за причините, поради които някои да не ги удовлетворяват. Нито за миг не намекнах, че грешат. Подчертах, че единствената причина да питаме, за да можем при бъдещите доставки да даваме на фирмата им точно каквото иска. Задавайки въпросите си дружелюбно и отстъпчиво. Съгласявайки се, че те са прави да твърдят, че доставените от нас дъски не са достатъчно годни за целта, за която им трябват, ги накарах да се отпуснат и напрежението помежду ни започна да спада. От време на време, на време по някоя внимателна забележка от моя страна, пораждаше в ума на другия идеята, че може би някои от шкартираните дъски всъщност отговарят на стандарта, за който са платили, и че за нуждите им в действителност трябва по-скъп материал. Но много внимавах да не си помислят, че отстоявам такова становище. Постепенно цялото им отношение се промени. Накрая признаха, че нямат много опит с Белия Бор и започнаха да ми задават въпроси за всяка разтоварена от камиона дъска. Аз им обяснявах, защо тя отговаря на стандартите на заявеното от тях качество, но продължих да настоявам, че не искам да приемат материала, ако не е подходящ за нуждите им. Стигна се до там, че те започнаха да се чувстват виновни всеки път когато слагаха дъска на купчината с негодния материал. Накрая разбраха, че грешката е тяхна, защото не са заявили достатъчно висококачествен материал. В края на крайщата прегледаха още веднъж целия товар, след като аз и тръгнах, приеха го изцяло и ние получихме чек за пълната сума. В този случай малко такт от моя страна и решението ми да не казвам на другия, че греши спести на фирмата ми значителна сума, да не говорим за спасените добри отношения. Попитали Мартин Лутър Кинг, как като пацифист може да се възхищава на генерала от военно-въздушните сили Даниел Джеймс, Чапи, чернокожи офицер с най-висок ранг в американската армия по онова време. Аз съдя за хората според техните принципи, не според своите собствени, отговорил доктор Кинг. По същият начин, веднъж генерал Робърт Ли говори възторжено пред президента на конфедерацията Джеферсън Дейвис за някакъв свой подчинен офицер. Друг присъстващ офицер реагира изненадано. Генерале, не знаете ли, че човекът, за когото си изказвате така добре, е един от наяросните ви врагове, който не пропуска възможност да ви охоли. Знам, отвръща генерал Ли, но президентът попита за моето мнение, за този човек, не за неговото отношение към мен. Впрочем, в тази глава не ви казвам нищо ново. Преди 2000 години Исисус казва, помирявай се с противника си. Скоро. А 2200 години преди раждането на Христос египетския цар Ахто и дава на сина си един умен съвет-съвет, от който днес имаме голяма нужда. Бъди дипломатичен, съветва царят, това ще ти помогне да постигнеш своето. С други думи, не спорете с клиентите, с партньора си, с противниците си. Не има казвайте, че грешат, не ги я досвайте. Проявете малко дипломатичност. Принцип две. Проявяте уважение към мнението. На другия. Никога не казвайте, не си прав. Три, ако грешите, признайте си го. На една минута път от къщи има гора, където капиновите гасталаци се покриват с бели цветове на пролет, катеричките си намират хралупи и отглеждат малките си, а буренаците стигат човешки бой. Тази девствена местност се нарича Горския парк и наистина си е гора. Едва ли по-различно от времето, когато Колумб е открил Америка. Често се разхождам в този парк с Рекс, моя малък бостънски булдок. Той е дружелюбно и безобидно куче и понеже рядко срещаме хора в парка, водя Рекс без каишка и намордник. Един ден се сблъскахме в парка с конен полицай, който гореше от желание да наложи авторитета си. Как така пускате кучето си да тича из парка без намордник и каишка? Скара ми се полицаят. Не знаете ли, че не е позволено? Знам, отвърнах аз кротко, но не мислех, че тук кучето може да навреди на някому. Не мислял. Не мислял, представете си. Законът въобще не се интересува какво мислите. Това куче може да убие катерица или да ухъпе някое дете. Слушайте сега, този път ще си затворя очите. Но ако ви хвана пак с кучето без намордник и кришка, ще се обяснявате със съдията. Аз, Хрисимо, обещах да се вслушам в съвета му. И така направих няколко пъти. Но Рекс ненавижда намордника и аз също. Решихме да рискуваме. Известно време всичко вървеше прекрасно, докато неочаквано не ни сполетя беда. Един следобед с Рекс превалихме на бегом хълма и изведнъж, за мое най-голямо смайване, Връхлетяхме върху блюстителя на закона в цялото му величие, възседнал до Ресткон. Рек стичаше напред право към полицая. Бях загазил. Знаех си го. Затова не чаках полицаят да заговори. Изпреварих го. Казах, господин полицай, хванахте ме натясно. Виновен съм. Нямам никакво либи, никакво извинение. Миналата седмица ме предупредихте, че ако изведа кучето. Отново без намордник, ще ме глобите. Е, хайде, отвърна меко полицаят, знам, какво изкушение да се пусне такова малко куче да потича, когато няма хора наоколо. Разбира се, че е голямо изкушение, възразих аз, но е нарушение на закона. Е, такова малко куче на никому няма да навреди, заспори с мен полицаят. Не. Но може да убие някоя катеричка. Е, хайде, вземате нещата прекалено на сериозно. Ще ви кажа какво ще направим. Оставете го да се скрия отвъд хълма, където няма да го виждам, и да забравим цялата работа. Като всеки човек, полицаят искаше да се чувства важна личност и когато започнах да се самоухулвам, единственият начин, по който можеше да подхрани самоуважението си, беше щедро да прояви снисхождение. Ако се бях опитал да се защитавам, Същност, вие спорили ли сте някога с полицай? Но вместо да се хвърля схватка с него, признах, че е напълно прав и че аз греша. Признах го веднага, открито и доброволно. Историята завърши благополучно, аз взех неговата страна, а той моята. Едва ли самият лорд Честърфилд би могъл да бъде по-благосклонен от този конен полицай? който само седмица по рано ме бе заплашил с цялата тежест на закона. Ако знаем, че така или иначе ще ни мъмрят, не ли много по-добре да изпреварим и да се саморазкритикуваме? Не ли полезно да слушаме собствената си самокритика, отколкото обвиненията от чужди хора? Кажете за себе си всички обидни неща, които знаете, че другия си мисли за вас и възнамерява да изрече, кажете ги, преди той да е имал възможност да ги каже. Шансовете едно че другия ще заеме великодушна и отстъпчива линия на поведение и греховете ви ще бъдат умалуважени, както случая с мен, рекс и конния полицай. Фердинанд Уорън, художник на реклами, използва подобна тактика, за да спечели благоразположението на един капризен и сприхав клиент. Когато рисуваш за реклами и публикации, важно е да бъдеш много точен, обясни господин Уорън и ни разказа историята си. Някои художествени редактори искат поръчките им да бъдат изпълнявани незабавно и в такива случаи могат да станат дребни грешки. Познавам един художествен редактор, комуто винаги доставяше голямо удоволствие да намира недостатъци в дребни неща. Често съм излизал отвратен от кабинета му, не. Заради критиките, а заради начина, по който напада хората. Неотдавна му свърших една спешна работа и той ми се обади да отида незабавно при него. Каза, че нещо не е наред. Когато отидох, заварих точно каквото очаквах и от каквото се страхувах. Седеше враждебен и злорад, готов да се впусне в критики. Започна да ми се кара, защо съм направил така и така. Това беше възможност да проявя самокритичността, за която говорихме тук. И така аз заговорих, господине Дикойси, си, ако това, което казвате, е вярно... Грешката е моя и за нея няма никакво извинение. Рисувам за вас достатъчно отдавна, за да не мога да си позволя да допусна. Срамувам се от себе си. Той моментално започна да ме защитава, да, така е, но в края на краищата това не е сериозна грешка. Това е само. Аз го прекъснах, всяка грешка струва пари и винаги дразни. Той се опита да ме прекъсне, но аз не му позволих. Забавлявах се чудесно. За пръв път през живота си се самокритикувах и много ми харесваше. Трябваше да бъда повнимателен, продължих аз. Вие постоянно ми възлагате работа и заслужавате най-доброто. За това ще направя рисунката наново. Не. Не. Запротестира той, дума да не става да си правите този труд. Похвали работата ми. Увери ме, че иска само малка промяна и че дребната ми грешка няма да струва никакви пари на фирмата му, а и, в края на крайщата, е само една дребна подробност, за която не си струва да се тревожи човек. Готовността ми да се критикувам го лиши от всякакво желание да спори. Накрая ме покани на обяд и на раздяла ми връчи чек и друга поръчка. Има известно удовлетворение в това да притежаваш смелостта да признаеш грешките си. Това не само премахва чувството за вина и отбранителна нагласа ситуацията, но и често помага за създадения от грешката проблем. Брус Харви от Албукерк, Ню мексико неправилно нарежда на служител в отпуск по болест да си изплати пълна заплата. Когато открива грешката си, той обръща внимание на служителя, че за да поправи тя, трябва да приспадне от следващата му заплата, получената в повече сума. Служителят се примолва. Че това ще му създаде сериозен финансов проблем, дали не може да изплати парите за някакъв по-продължителен период от време? Харви обяснява, че за да направи това, трябва да получи. Разрешението на началника си «Знаех, че това ще го накара да избухне», разказва Харви. Опитвайки се да измисля как да се справя най-добре с положението, осъзнах, че цялата каша се дължи на моята грешка и ще трябва да си призная пред шефа. Влязох в кабинета му и му казах, че съм направил грешка. Запознах го с фактите. Той избухна, че това е грешка на кадровия отдел. Аз повторих, че грешката е моя. Той отново избухна и заговори за небрежността на финансовия отдел. Аз пак обясних, че грешката е моя. Той обвини двама други хора във фирмата. Но аз опорито повтарях, че грешката е моя. Накрая той ме погледна и каза, е, добре, твоя е грешката. Сега я е оправи. Грешката бе поправена и никой не пострада. Чувствах се чудесно, защото се бях справил с трудна ситуация и бях имал смелостта да не си търся оправдания. След този случай, началникът ми ме уважава повече от всякога преди. Всеки глупак се опитва да се защитава, когато греши и повечето го правят. Но човек изпъква над тълпата, чувства се благороден и тържествуващ, когато признае грешките си. Ето, например, една от най-достойните случки, които историята е съхранила на Робърт Ли, е как той обвинява единствено и само себе си за провала на атаката на Пикет при Гетисбърг. Атаката на Пикет е несъмнено най-блестящата и най-живописната в историята на западния свят. Самият генерал Джордж е Пикет е колоритна личност. Косата му е толкова дълга, че кестенявите кадрици стигат почти до раменете му. Както Наполеон в италианските му кампании, и той пише горещи любовни писма почти всеки ден, докато е на бойното поле. Преданата армия го посреща с възторжени викове фонзи трагичен и улски следобед, когато напето насочва коня си към позициите на северняците с килната над дясното ухо шапка. Войниците крещят възторжено и тръгват след него, човек до човек. В плътни редици, с развети знамена и блеснали на слънцето щикове. Каква красива гледка! Каква храброст! Удивително! Възхитен шепот се разнася по на северняците, когато съзират настъпващите. Войниците на пикет се понасят напред бегом, през овощни градини и царевични ниви, през ливади и дерета. През цялото време вражеските снаряди покосяват маса хора в редиците им. Но те продължават неудържимо напред с мрачна решителност. Изведнъж пехотата на Северняците се надига иззад каменната стена на Семитри където се е прикрила, и започва да изстрелва залп след залп по настъпващите войници на Пикет. На билото на хълма бушуват пламъци, там е кланица, истински ад. За няколко минути загиват всички батальонни командири на Пикет, освен един. Падат четири пети от неговите 5000 войници. Генерал Луис Армистет, водещ войските в последния штурм, се хвърля напред през каменната стена и замахвайки шапка навърх на събята си, и скръщева, дайте им да се разберат, момчета. Момчетата така и правят. Прескачат стената, пронизват враговете си щикове, смазват черепите им с пушки и забиват знамето на юга в Семитри рич. Знамената се веят там само миг. Но този кратък миг е връхната точка на войната за конфедерацията. Атаката на Пикет, блестяща и героична, все пак е началото на края. Ли се проваля. Той не може да пробие фронта на северняците. И го знае. Югът е обречен. Ли е толкова печален, така шокиран, че изпраща оставката си и моли Джефърсън Дейвис, президента на конфедерацията, да назначи някой по-млад и поспособен човек на негово място. Ако Лий искаше да стовари други му вината за ужасния провал на атаката на пикет, можеше да си намери десетки. Оправдания Някои от дивизионните му командири са го провалили. Конницата не е пристигнала на време да подкрепи атаката на пехотата. Едно се провалило, друго не е станало както трябва. Но Лий е твърде благороден, за да вини другите. Когато разбитите и окървавени войници на Пикет се довличат обратно до линията на конфедеративните войски, Робърт Ли излиза напред да ги посрещне сам и ги поздравява с благородно самообвинение. Грешката изцяло моя, признава той. Аз, само аз изгубих тази битка. Малко генерали в историята са имали смелостта и силата да го признаят. Майкъл Чонг, който води нашия курс в Хонг Конг, Разказва за това, как китайската култура поставя някои специфични проблеми и понякога е нужно да се признае, че ползата от прилагането на отделните принципи е по-голяма, отколкото от придържането към старите традиции. Един от участниците в неговия курс е човек на средна възраст, разделен от много години с сина си. Бащата бил пристрастен към опиума, но се е излекувал. Според китайската традиция, повъзрастният не може да направи първата стъпка в помирението. Според бащата, от сина зависи да поеме инициативата за сдобряването. На една от първите занятия той разказа пред курса за вночетата си, които никога не е виждал, и колко иска да се събере отново с сина си. Другите участници в курса, всичките китайци, разбират конфликта между желанието му и установената традиция. Според бащата, младите трябва да уважават по възрастните, и той е прав да не се поддава на желанието си и да чака синът му да дойде при него. Към края на курса бащата отново разказва пред другите. Обмислих проблема, не Карнеги казва, ако грешиш, признай си незабавно и категорично. Аз съм позакъснил с признанието, но мога да го направя категорично. Обвинявах сина си. Той беше прав да не иска да ме вижда и да ми изключи от живота си. Може да загубя достоинството си, като помоля един по-млад от мен човек за прошка, но грешката беше моя и аз трябва да го призная. Курсът го аплодира и го подкрекя напълно. На следващото занятие той разказва как отишъл в дома на сина си, помолил за прошка и я получил, и вече изгражда нови взаимоотношения с сина си, снаха си и внучетата си, с които най-сетне се запознава. Елбърт Хърбърт е един от най-оригиналните. Писатели, чието творчество е разбумвало духовете в тази страна, и жлъчния му стил често е предизвиквал яростно хърбърт с необикновеното си умение да общува с хора, често е превръщал враговете си в приятели. Когато, например, някакъв гневен читател му пише, че не съгласен с едиколя си статия и нарича Харбард с какви ли наобидни думи, Елбърт Харбард му отговаря нещо отродана, като помисля малко повече, и аз разбирам, че не съм напълно съгласен с нея. Не всичко, което съм написал вчера, ми харесва днес. Много ми е приятно да узнаем мнението ви по въпроса. Следващият път, когато идвате в нашият град, трябва да ни дойдете на гости и да изясним темата веднъж завинаги. Стискам ви приятелски ръката от много мили далеч и оставям искрено ваш. Какво можете да кажете на човек, който се отнася към вас по такъв начин? Когато сте прави, опитайте се да спечелите на своя страна хората внимателно и тактично, а когато грешите, а това ще бъде изненадващо често, ако сте искрени със себе си. Признайте си грешките незабавно и доброволно. Тази тактика не само дава удивителни резултати, но и ако искайте вярвайте, при такива обстоятелства е много позабавна, отколкото да се опитвате да се защитавате. Спомнете си старата поговорка – сборба едва ли ще получиш толкова, колкото ако отстъпиш, дори да не го очакваш. Принцип 3 Ако грешите, признайте го. Незабавно и доброволно Четири капка мед. Ако някой ви накара да избухнете и му дадете да се разбере, ще се чувствате добре, докато изливате гнев си. Но как стоят нещата с другия? Той ще сподели ли вашето удоволствие? Войнственият Витон, враждебното ви отношение ще го накарат ли полесно да се съгласи с вас? Ако дойдете при мен със свити юмруци, казва Одро Уилсън, мисля, че мога да ви гарантирам, че и моите ще се свият също толкова бързо. Но ако дойдете и ми кажете, хайде да седнем и да поговорим и ако мислим различно, да видим с какво не сме съгласни, накрая ще се установи, че въпросите, по които не сме на едно мнение, не са много и че само ако проявим търпението, откровеността и доброто желание да се разберем, няма да има проблем. Никой не потвърждава правотата на тези думи на Удро Уилсън повече от Джон да Рокфелер младши. През 1915 г. Рокфелер е сред неяросно. Ненавижданите хора в Колорадо Една от най-кървавите стачки в историята на американската промишленост разтърсва щата в продължение на две ужасни години. Гневеми и воинствени миньори настояват за по-високи заплати от «Колорадо Тюлен Айрен Къмпани». Рокфеллер контролира тази компания. Съсипано имущество, повикани са войски, пролетът е кръв. Стачници са застреляни. Телата им са направо разкъсани от куршумите. В такъв момент, когато атмосферата е нажежена от омраза, Рокфелер решава да спечели стачниците на своя страна. И успява. Как? Ето историята. След като прекарва седмици в печеленето на самишленици, Рокфелер произнася реч пред представителите на стачниците. Речта му е истински шедьовър. Тя има смайващ резултат. Успокоява бурните вълни на омразата, които заплашват да го погълнат. Спечелва му тълпа почитатели. Той представя фактите с толкова добронамерена светлина, че стачниците се връщат на работа, без повече да продумат за увеличаване на заплатите, за което са се борили толкова яростно. Ето встъпителната част на тази забележителна реч. Обърнете внимание, как от нея просто блика добронамереност. Не забравяйте, че Рокфелер говори пред хора, които няколко дни порано се искали да го обесят на някоя дива ябълка. Но той не би могъл да бъде поблагосклонен и подружелюбно настроен, дори да говореше пред група мисионери. Речта му е пълна с изрази като «Горд съм, че съм тук, че посетих домовете ви, срещнах се с съпругите и децата на много от вас, тук сме се събрали не като непознати хора». А като приятели дух на взаимна добронамереност, нашите общи интереси тук са единствено благодарение на вашата любезност. Това е важен ден в живота ми, започва Рокфелер. За първи път имам щастието да се срещна с представители на работниците на тази голяма компания, с нейните служители и ръководители, събрани заедно. Мога да ви уверя, че съм горд да бъда тук и че ще помня тази среща до края на живота си. Ако тя беше се състояла преди две седмици, Щях да бъда за повечето от вас непознат човек, срещал се само с мълцина от вас. След като миналата седмица имах възможността да посетя всички лагери в южната мина и разговарях по с всички представители с изключение на отсъстващите, след като посетих домовете ви, срещнах. Със съпругите и децата на много от вас, тук сме се събрали не като непознати хора, а като приятели. Именно в дух на взаимна добронамереност аз се радвам на възможността да обсъдя с вас общите ни интереси. Тъй като това е среща на служителите на фирмата и на представителите на работниците, аз съм тук единствено благодарение на вашата любезност, защото не принадлежа нито към едната, нито към другата група. Но се чувствам тясно свързан с вас, защото в известен смисъл представлявам и акционерите, и управителното тяло. Не е ли това великолепен пример за тънкото изкуство да превръщаме враговете си в приятели? Да предположим, че Рокфелер беше възприял друга тактика. Да предположим, че беше влязал в спор с миньорите и бе хвърлил в лицето им унищожителни факти. Да предположим, че стона си бе намекнал, че грешат. Да предположим, че по всички правила на логиката им бе доказал, че това наистина е така. Какво щеше да се случи? Щеше да предизвика още посилен гняв, омраза и бунт. Ако нечие сърце храни несъгласие и лоши чувства към вас, не ще можете да го спечелите на своя страна дори логиката ви да е непоклатима. Родителите, които се карат на децата си, тираничните началници и съпрузи, свъдливите жени трябва да разберат, че хората не искат да променят мнението си. Те не могат да бъдат принудени, накарани да се съгласят с вас или с мен. Но могат да бъдат постепенно убедени, ако сме внимателни и добронамерени, на всяка цена внимателни и добронамерени. Линкълн казва тактически същото преди повече от сто години. Ето неговите думи. Стара и вярна Максима е, че капка мед събира повече мухи от ведро жлъч. Така е и с хората. Ако искате да спечелите някого за своята кауза, първо го убедете, че сте му искрен приятел. Това е къпката мед, с която ще го привлечете. Мислете каквото си искате, но там минава царския път към разума му. Директорите се разбрали, че е полезно да се отнасят доброжелателно към стачниците. Така, например, когато 2500 служители в завода на White Motor Company започват стачка за по-високи заплати и признаване на профсъюза. Тогавашният президент на компанията Робърт в Блек не изпуска нервите си, не започва да съди да заплашва, да говори за деспотизъм и комунисти. Той похвалва стачниците. Публикува обращение в Кливлънските вестници, в които ги поздравява за мирния начин, по който са напуснали работните си места. Понеже стачните постове скучаят, той им купува няколко дозини бейсболни бухалки и ръкавици и ги покамва да играят на незастроените парцели. За онези, които предпочитат булинга, той найма зала. Доброжелателството на господин Блек, както може да се очаква, поражда доброжелателство. Истачниците вземат на заем метли, лопати и колички за буклук и започват да събират кибритените клечки, хартийките и фасовете около фабриката. Представете ли си? Представете си само как стачниците чистят района на фабриката, докато се борят за по-високи надници и признаване на профсъюза. Това е нещо нечувано в дългата и бурна история на американските работнически борби. Стачката свършва за една седмица с компромисно решение, без омраза и злост. Даниел Уебстър, който изглежда като Бог и говори като Ехова, е един от най-блестящите адвокати, влизали някога в съда. Но той съпровожда най-силните си аргументи с доброжелателни фрази, като «Съдебните заседатели ще определят дали, това може би заслужава да бъде, обмислено, ето някои факти, които вярвам, че ще имате предвид». Вие, които така добре познавате човешката природа, лесно ще разберете значимостта на тези факти. Никакви силови методи. Никакъв натиск. Никакъв опит да наложи мнението си на другите. Уебстър използва кротък, скромен, добронамерен подход и това го прави прочут. Може би никога няма да ви се наложи да се справите с течка или да пледирате в съда, но е възможно да поискате намаление на найема. Дали ще ви помогне доброжелателният подход? Да видим. Един инженер на име Уласе Тралб уска наймът му да бъде намален. Той кратко знае, че хазайнат му е упорит човек. Господин Сетрауб разказва пред нашия курс, написах му писмо, с което го уведомявах, че ще освободя апартамента веднага след изтичането на договора за найема. Всъщност нямах желание да се местя. Исках да остана, ако можех да издействам намаление на найма. Но положението изглеждаше безнадежно. Други найматели бяха опитали и не бяха успели. Всички ми казваха, че хазаинът е изключително труден човек. Но аз си казах, аз ходя на курс по общуване, за това ще се опитам да приложа наученото и да видим какво ще стане. Той. Дойде със секретаря си веднага, след като получи писмото. Аз го посрещнах на вратата с приятелски поздрав. Просто преливах от добра воля и възторг. Не заговорих за това колко е висок наймат. Заобяснявах колко ми харесва сградата. Повярвайте ми, бях... Искрен в одобрението си и щедър в похвалите. Направих му комплимент за доброто поддържане на сградата. и споделих, че много бих искал да остана още една година, но не мога да си го позволя. Той явно не беше очаквал такъв прием и не знаеше как да реагира. Започна да ми разказва за неприятностите си. За оплакванията на наймателите. Един му написал 14 писма, някой от които недвусмислено обидни. Друг заплашвал да прекрати договора си за найем, ако не накара живеещия над него да престане да хърка. Какво щастие било да има човек доволен наемател като мен, каза накрая. И без да го моля, предложи да намали малко найма. Аз исках да го намали още, затова това назувах сумата, която можех да си позволя да платя, и той прие без да каже и дума. Натръгване се обърна и попита, искате ли да направим някакъв ремонт на жилището? Ако се бях опитал да постигна намаление на найема по начина, използван от другите наематели, сигурен съм, че щях да се проваля. Именно с добронамереното си, състрадателно и положително отношение спечелих собственика. Дин от Коко от Питсбърг, Пенсилвания е шеф на отдел в местната електрическа компания. Хората му получават повикване да отстранят някаква повреда на електрическия стълб. Преди тази работа е била вършена от друг отдел и едва неотдавна е прехвърлена в секцията на откок. Макар, че хората са му обучени за нея, това е първия път, когато действително се налага да я вършат. Всички фирмата са в очакване дали ще се справят задачата и как. Господин откок, няколко от подчинените му менеджери и хора от други отдели отиват да наблюдават операцията. Там се събират доста коли и камиони, скупчват се много хора. Вперили погледа в двамата мъже горе на стълба. Откок се оглежда и забелязва, че по-нататък по улицата от колата си слиза човек с фотоапарат и започва да снима. Работещите сферата на обществените услуги са особено чувствителни по отношение с връзките с обществеността. Откок изведнъж съобразява колко пресилена изглежда ситуацията в очите на човека с фотоапарата, десетки хора са се скупчили на едно място заради двама, които си вършат работата. Той отива при фотографа. Виждам, че се интересувате от нашата работа. Да, а майка ми ще се заинтересува още повече. Тя притежава дял в вашата компания. Това ще и кратко отвори очите. Може дори да реши, че не е инвестирала разумно парите си. От години убеждавам, че като фирми като вашата много се пилее време. Ето доказателството. Снимките може би ще харесат и на вестниците. Така изглежда, нали? И аз би си помислил същото на ваше място. Но случаят е специален. И откок обяснява как отделът му за пръв път върши подобна работа и как всички от ръководството до последния работник се вълнуват какво ще стане. Той уверява човека, че при нормални обстоятелства с работата биха се справили и само двама души. Фотографа оставя фотоапарата, стиска ръката на Откок и му благодари, задето отделил време да му разясни ситуацията. Доброжелателният подход на Диен Откок спестява на фирмата, изпадането в неудобно положение и неблагоприятен обществен отзвук. Друг един участник в нашите курсове, Джералд Хоин от Литълтън, Нюхемпшир, разказва как с доброжелателен подход успял да постигне задоволително уреждане на иск за нанесени щети. Началото на пролетта, разказва той, преди земята още да се е. Размразила, валя на обичайно силен дъжди водата, която обикновено би се оттекла в близките канавки и отводнителни тръби край пътя, се насочи към един парцел, където току-що бях построил жилищна сграда. Понеже водата не можеше да се оттече, тя проникна до основите на сградата и на водни мазето. Съсипа се парния котел инсталацията за топла вода. Поправката на щетите щеше да струва над 2000 долара. Нямах застраховка, която да покрие такъв род щети. Скоро обаче установих, че собственикът на фирмата под изпълнител беше пропуснал да направи отводнителна канавка в близост до сградата, която би предотвратила проблема. Оговорих си среща с него. Докато пътувах 41 км до офиса му, внимателно обмислих положението, изпомняйки си принципите, Изучавани в този курс, реших, че ако да ми изразна гневси, това с нищо няма да помогне. Когато пристигнах, бях много спокоен и започнах разговора за неотдавнашната му почивка на Антилските острови. После, когато моментът ми се стори подходящ, споменах за малкия проблем с щетите от водата. Той бързо се съгласи да направи каквото зависи от него за разрешаването на проблема. Няколко дни по-късно ми се обади и каза че ще плати щетите и че ще направи отводнителна инсталация, за да не се повтори повече аварията. Макар, че грешката беше негова, ако не бях започнал разговора с доброжелателен дух, щеше да бъде много трудно да накарам собственика на фирмата под да се съгласи да поеме пълния размер на щетите. Преди години, когато като го момче минавах през гората на път за селското училище в северозападната част на Мисури, прочетох една басня за слънцето и вятъра. Те спорили кой от двамата е посилен и вятърът казал, ще ти докажа, че аз съм посилният. Виждаш ли онзи старец с палтото там долу? Обзалагам се, че мога да му сваля пълтото бързо от теб. И така, слънцето се скрило зад един облак и вятърът задухал, докато едва не се превърнал в ураган, но колкото посилно духал, толкова поздраво се увивал старецът в пълтото си. Отчаян, накрая вятърът се отказал. Тогава слънцето се показало и зад облаците и се усмихнало ласкаво на стареца. След малко той избърсал челото и си свалил палтото. Така слънцето доказало на вятъра, че благоста и... Доброжелателството са посилни от насилието и яроста. Ползата от благоста и доброжелателството проличава всеки ден в действията на хората, които са разбрали, че капка мед привлича повече мухи от ведро жлъч. Фгейл Конър от Лутервил, Мериланд, доказа това, когато за трети път му се налага да закара купената си преди четири месеца кола в сервиза на фирмата, която му е продала. Ето какво разказва той пред курса. Беше ясно, че и да се обяснявам шефа на сервиза, и да го обеждавам, и да му креща това няма да реши по задоволителен начин проблема ми. Отидох в автосалона и поисках да се срещна с собственика на фирмата, господин Уайт. Почаках малко и бях поканен в кабинета му. Представих се и му обясних, че съм купил кола от неговата фирма, защото са ми я препоръчали приятели, които преди са ползвали услугите им. Казали са ми, че цените са много изгодни и обслужването е отлично. Той ме слушаше и се усмихваше доволно. После му изложих проблема си с сервиза. Реших, че може би искате да знаете всичко, което би накърнило чудесната ви репутация, добавих. Той ми благодари, че съм насочил вниманието му към този факт и ме увери, че ще се погрижи за отстраняването на проблема. И не само се намеси лично, но ми предостави собствената си кола, докато поправят моята. Езоп е бил гръцки роб в двора на Крес. Той е създал безсмъртните си басни шестотин години преди Христа. Но истините за човешката природа, които се съдържат в тях, са в сила и днес, в Бостън или Бирмингам, точно толкова колкото фатина преди 26 века. Слънцето може да те накара да си свалиш пълтото по-бързо от вятъра, любезният и добронамерен подход и похвалата ще накарат хората да променят становището си по-лесно, отколкото всичкия гняв на света. Не забравяйте думите на Линкълн, една капка мед привлича повече мухи от цяло ведро жлъч. Принцип 4 Започнете с доброжелателен тон. Пет тайната на Сократ когато разговаряте с някого, не започвайте с нещата, по които не сте на едно мнение. Започнете, като изтъкнете онова, по което сте съгласни. Ако е възможно, подчертайте многократно, че имате обща цел и различията помежду ви се отнасят само до метода на постигането и кратко. Направете така, че другият от самото начало да казва «да». Ако е възможно, не допускайте да казва «не». Според професор Върстрит, отговорът не е най-трудната за преодоляване пречка. Когато казваш, не гордостта изисква да държиш на своето. Може по-късно да си помислиш, че това не, не е било най-мъдрото решение, но нали става въпрос за драгоценната ти гордост? Кажеш ли нещо, трябва да държиш на него. Ето защо е изключително важно е от самото начало да се даде положителна насока на разговора. Добрият оратор от самото начало предизвиква поредица от положителни отговори. Това насочва в положителна посока мисловния процес, слушателите. Веднъж поел една посока, необходима е известна сила за отклоняването му, а още повече да бъде сменена тя. Психологическият модел е съвсем ясен. Когато човек казва не и е убеден в това, той просто изрича една дума от две букви. Целият му организъм жлези. Нерви, мускули се напряга в изразно отхвърляне. Понякога незабележимо, друг път съвсем видимо се проявява физическо отдръпване или готовност за отдръпване. Накратко цялата двигателна система застава на штрек или готовност за отдръпване. Накратко цялата двигателна система застава на штрек против това, което не желая да приеме. И обратното, когато казва «Да, няма никакво отдръпване». Организма сякаше устремява напред, отваря се и става възприемчив. Следователно, колкото повече отговори да предизвикате от начало, толкова по-вероятно е спечелите другия за крайно предложение. Техниката на положителния отговор е много проста. А как я е пренебрегваме? Често за хората сякаше въпрос на чест, още от самото начало да противоречат на другите. Допуснете ученик, клиент, дете. Съпруга или съпругата ви да каже «не в началото» и ще ви трябва ангелска мъдрост и търпение, за да превърнете на негативизъм в утвърдителен отговор. Тази тактика на положителния отговор позволява на Джеймс Еберсън, касиер в гринуичката с пестовна банка в Нью-Йорк, да спечели потенциален клиент, който иначе би бил загубен. Този човек дойде да се открие сметка, разказва господин Еберсън. Аз му дадох да попълни обичайния формуляр. На някои от въпросите той отговори с готовност, но на други категорично отказа да отговори. Преди да се заема с изучаването на човешките взаимоотношения, щях да обясня на този потенциален вложител, че ако откаже. Да предостави тази информация на банката, ще се наложи да му откажем да му открием сметка. Срамувам се, преди съм постъпвал точно така. Естествено, чувствах се добре, когато поставях такъв ултиматум. Той показваше, ясно кой командва и правилата, и изискванията на банката не могат да се пренебрегват. Но подобно отношение никак не караше човека, дошъл да вложи парите си при нас, да се чувства добре дошъл и да се радва на уважение. Унази сутрин реших да проявя малко здрав разум. Реших да говоря не за това, което иска банката, а за това, което иска клиентът. И най-вече бях решен да го накарам от самото начало да ми отговаря с «да». За това се съгласих с него. Казах, че информацията, която отказва да ни предостави, не е изрично необходима. Но да предположим, продължих, че след смъртта ви всичко се случва, в банката има ваши пари. Не бихте ли искали тя да ги прехвърли на най-близкия ви родственник, който има законно право да ги получи? Да разбира се, отвърна той. А не мислите ли, че е добре да ни дадете името на най-близкия си роднина? Така че, в случай, че нещо се случи с вас, да можем сигурно и незабавно да изпълним волята ви? Той отново отвърна с да. Младежата умекна и смени тона, когато разбра, че искаме тази информация не заради себе си, а заради него самия. Преди да си тръгна от банката, той не само ми предостави цялата информация за себе си, но и по мой съвет откри доверителна сметка на майка си и с удоволствие отговори на всички въпроси за нея. Установих. Че като го накараш от началото да казва «Да», той забрави спорните въпроси и с готовност направи, каквото желаех. Джозеф Алисън, търговски агент на електрическата компания «Уестен Хълс, разказва следната история. В района имаше един човек, когато компанията много искаше да спечели като клиент. Моят предшественик се беше срещал с него 10 години, без да му продаде нищо. Когато поех района, го посещавах 3 години. Без да получа поръчка. Накрая, след 13 години срещи и делови разговори, му продадохме няколко мотора. Ако се окажеха добри, щеше да последва поръчка за неколко стотин, така поне очаквах. Дали ще се окажат качествени? Сигурен бях в това. И когато се обадих три седмици по-късно, бях в отлично настроение. Главният инженер ме посрещна с... Смайващо съобщение. Алисън, не мога да куки от вас останалите мотори. Защо? Удивих се аз. Защо? Защото моторите ви се нагряват прекалено много. Не мога да ги пипна. Знаех си, че няма полза да споря. Твърде дълго бях опитвал по този начин. Затова реших да приложа тактиката с положителните отговори. Вижте сега. Господин Смит, започнах аз, напълно съм съгласен с вас. Ако тези мотори се нагряват прекалено много, не бива да купувате повече от тях. Трябват ви мотори, които да отговарят на нормите на Националната асоциация на производителите на електрическо оборудване. Нали така? Той се съгласи, получих първото «да». Според Асоциацията на производителите на електрическо оборудване, Добре конструираният мотор трябва да вдига температура до 22 градуса над температурата на помещението. Нали така? Да съгласи се той. Точно така. Но вашите мотори се нагряват много повече. Аз не спорих. Само попитах, каква е температурата в фабриката? О, към 24 градуса. Е, ако температурата в фабриката е 24 градуса и добавим още 22 градуса, това прави 46 градуса. Няма ли да се изгорите, ако си сложите ръката под струя вода с температура 46 градуса? Той отново трябваше да се съгласи. Е, няма ли тогава да е разумно да не пипате моторите? Ами май сте прав, съгласи се той. Побабрихме още малко. После той се обади на секретарката си и направи за следващия месец поръчка за около 35 000 долара. Трябваше да минат години и да загубя хиляди долари в неосъществени сделки, докато най-сет не разбера, че от споровете полза няма и много подоходоносно и интересно е да погледнеш на нещата от гледната точка на другия и да се опиташ да го накараш да казва «Да». Еди Шоу, който спонсорира курсовете ни в Окланд, Калифорния, как станал добър клиент на един магазин благодарение на това, че собственика го накарал да отговаря с «да». Еди се интересувал от стрелба с лък и бил похарчил доста пари за оборудване и материали в местния магазин. Когато брат му дошъл на гости, поискал да вземе за него лък под найем от магазина. Продавачът му заявил, че не дават лъкове под найем, и Еди се обадил в друг магазин. Ето как той самият разказва. Случката. Телефонът вдигна един много любезен господин. Отговорът му на моя въпрос за вземането на лък под найем беше съвсем различен от отговора, който получих от първия магазин. Той обясни, че много съжалява, но вече не дават лъкове под найем, защото не могат да си го позволят. После ме попита, дали някога съм наймал лък. Да, преди няколко години отвърнах аз. Той ми припомни че сигурно съм платил за това между 25 и 30 долара. Аз отговорих утвърдително. После ме попита дали съм от хората, които държат да спестяват пари. Естествено казах да. Тогава той ми обясни, че продава комплектни лъкове с всичко необходимо към тях за 34 долара и 95 цента. Можех да си купя пълен комплект само за 4 долара и 95 цента повече, Отколкото бих платил, за да го найма. Точно поради тази причина те престанали да предлагат лъкове под найем. Намирам ли това за разумно? Отвърдителният ми отговор до закупуването на комплекта. Когато отидох да го взема, купих още няколко неща и от тогава съм редовен клиент на магазина. Конската муха на Атина Сократ е един от най-великите философи, живели на този свят. Той постига нещо което е било по силите на мълцина в световната история. Променя коренно хода на човешката мисъл. Днес, 24 века след смъртта му, е почитан като един от най-големите майстори на убеждаването, оставил неизличима следа в затаналия в крамули свят. Какво прави той? Може би казва на хората, че не са прави. Не, не и Сукрат. Той е много по-умен. Тази техника е известна като «Съукратов метод», се изразява в това да получаваш утвърдителни отговори от опонента си. Задаваш въпроси, на които другия му се налага да отговори с «Да». Предизвиквайки един след друг утвърдителни отговори, докато натрупаш внушително количество от тях. Продължаваш да задаваш въпросите си, докато накрая, почти без да се усети, опонентът достига до заключението което само няколко минути преди това би оспорвал яростно. Следващият път, когато си изкушите да кажете на някому, че не е прав, спомнете си за Сократ и задайте любезен въпрос-въпрос, на който да ви отговорят с «Да». Има една китайска поговорка, в която се крие вековна мъдрост на изтока, който стъпва леко, стига далеч. Китайците своята древна култура са прекарали хилядолетия в изучаване на човешката природа и са натрупали доста проницателност, който стъпва леко, стига далеч. Принцип 5: Направете така, че другият. Веднага да започне да ви. Отговаря с Да. Шест. Спасителният изход за справенес. Недоволството. Повечето хора които се опитват да убедят другите в правотата си, говорят прекалено много. Оставете другия да говори. Той знае повече от вас за работата и проблемите си. Задавайте му въпроси. Оставете го да ви отговори спокойно. Ако не сте съгласни с него, може да си изкушите да го прекъснете. Но не дейте. Това е опасно. Той няма да ви обърне внимание, докато все още обсебен от собствените си мисли, които напират да бъдат изказани. Затова слушайте търпеливо и с разбиране. Бъдете благосклонни. Насърчавайте другия да изкаже до край мислите си. Възнаграждава ли се тази политика в бизнеса? Да видим. Ето историята на един търговски агент, принуден да прибегне до нея. Един от най-големите производители на автомобили в Съединените щати договаря закупуването на дамаски за нуждите на производството си за една година. Трима водещи производители са представили мостри на своите тъкани. И трите комплекта мостри са прегледани от ръководството на автомобилната компания и всички производители са уведомени, че на определен ден на всеки от тримата представители ще бъде предоставена възможност да спечели окончателния договор. ГБР. Представителят на един от производителите пристига в града с тежък ларингит. Когато дойде моят ред да се срещна с ръководството на фирмата, разказва той пред един от моите курсове. Бях си загубил гласа. Едва можех да шепна. Поканиха ме в една стая и се озувах лице в лице с текстилния инженер, шефа на снабдяването, търговския директор и президента на компанията. Застанах пред тях и направих героично усилие да заговоря. Но от гърлото ми излезе само немощно проскърцване. Те всички бяха седнали около масата. Аз написах на един лист, господа, загубил съм си гласа. Не мога да говоря. Аз ще говоря вместо вас, каза президентът. Така и направи. Представи моите мустри и похвали достоинствата им. Започна оживена дискусия за качествата на моята стока. Понеже говореше вместо мен. Президентът зае в хода на дискусията позицията, която аз самият бих заел. Моето участие се изчерпваше с усмивки, кимания и жестове. В резултат на този необичайен разговор аз получих договор за повече от половин милион метра Дамаска на обща стойност 1 милион и шестотин хиляди долара най-голямата поръчка, която бях получавал някога. Знам, че ако не бях си загубил гласа, Щях да загубя договора, защото имах погрешна представа за цялата ситуация. Съвсем случайно открих колко щедро се възнаграждава понякога да оставим другите да говорят. Да оставите другите да говорят е полезно не само в работата, но и в семейството. Отношенията на Барбара Уилсън с дъщеря и кратко Лори се влушават рязко. Послушна и тиха като дете, Лори се превръща в неразбрано и опако момиче. Госпожа Уилса наполчава, заплашва, наказва, но без резултат. Един ден, разказва госпожа Уилсън пред курса, аз просто вдигнах ръце. Лори на ме бе послушала и беше излязла при някаква приятелка, преди да си реши задачите. Когато се прибра, бях готова да й кратко кресна за хиляден път, но просто нямах сили. Само я погледнах и попитах тъжно. Защо, Лори? Защо? Лури разбра в какво състояние съм и спокойно попита. Наистина ли искаш да знаеш? Аз кимнах. Тя заговори отначало колебливо, а после си изля всичко. Как никога не я слушам? Как само и кратко заповядвам? Направи това, направи онова. Как когато иска да сподели с мен мислите си, чувствата си, идеите си, а запрекъсвам с нови нареждания? Започнах да... Осъзнавам... Че тя има нужда от мен не е като деспотична майка, а като довереник, с когото да споделя всичките си проблеми около съзряването. А аз съм говорила, когато е трябвало да слушам. Никога не съм се вслушвала истински в думите и кратко. От тогава нататък оставих да говори, колкото си иска. Тя ми казва какво и е кратко е на душата, и отношенията ни се подобриха. Тя отново е човек, с когото мога да се разбера. На финансовата страница на един нюйоркски вестник се появява голяма обява – търси се човек с наобкновени способности и опит. Чарлз Тетюбели се отзовава на обявата и изпраща отговора си до посочената почтенска котия. Няколко дни по-късно получава писмо, с което го канят да се обади за интервю. Преди да позвани, той прекарва часове на Уолл-стрит в търсене на цялата възможна информация за човека, основал фирмата. По време на интервюто той отбелязва, бих бил много горд да бъда част от организация с такава история. Доколкото знам, сте започнали преди 28 години само с един кабинет и една стенографка. Истина ли е това? Почти всеки преуспел човек обича да си спомня за ранните си трудности. Този не прави изключение. Той дълго разказва как започнал с 450 долара в брой и една оригинална идея, как се борил с подигравките, колко често се чувствал обесърчен, как работел в почивни и празнични дни, 12 до 16 часа на ден, как бакра е успял напукна всичко, и как сега най-важните хора на Улдсрит се обръщат към него за информация и съвет. Той е горд с миналото си и справо. Доставя му голямо удоволствие да разказва за него. Накрая той разпитва господин Тюбелис на кратко за опита му, после повиква един от вицепрезидентите му на фирмата и казва, мисля, че това е човекът, който ни трябва. Господин Тюбелис си прави труда да открие какво е постигнал бъдещият работодател. Проявява интерес към него и към проблемите му. Насърчава го да говори и му прави добро впечатление. Рой Брадли от Сакраменто, Калифорния, има точно обратния проблем. Той изслушва как един добър кандидат за търговски агент се самоубеждава да приеме работата в неговата фирма. Рой казва, понеже сме малка брукерска фирма, не предлагаме социални придобивки като болнично лечение, здравни осигуровки, пенсии. Всеки. Представител е независим агент. Дори не осигуряваме рекламните материали за потенциалните клиенти, защото не можем да рекламираме като по-големите ни конкуренти. Ричард Прайер притежаваше нужния за работата опит. С него разговаря първо помощникът ми, който ми изложи първо всички недостатъци на работата. Когато влезе в моя кабинет, той изглеждаше по поразколебан. Аз споменах единственото предимство случай, че се обвърже с моята фирма перспективата да бъде независим агенти, следователно, на практика сам да си бъде началник. Докато той говореше за положителните страни на тази възможност, само проверга всички негативни мисли, с които беше влязъл в кабинета ми. На няколко пъти изглеждаше, сякаш говори на себе си и премисля всичко казано. Понякога се изкушавах да добавя нещо към думите му. Но към края на разговора усетих, че той се убедил сам, че иска да работи за моята фирма. Понеже бях добър слушател и оставих дик да говори, той успя да претегли справедливо доводите за и против и стигна до положителното решение, което само по себе си бе предизвикателство за него. Ние го наехме и той стана отличен агент в нашата фирма. Френският философ Ларушфуко казва: Ако искаш да имаш врагове, превъзхождай приятелите си, но ако искаш да имаш приятели, остави ги те да те превъзхождат. Защо е така? Защото, когато приятелите ни превъзхождат, те се чувстват значими и ценени, а когато ние ги превъзхождаме, те се чувстват несправедливо подценени и се изпълват завист. Най-популярният консултант по намирането на работа в агенцията по труда Митаун в Нью Йорк е Хенрията Г. Но тя не винаги се е радвала на такава популярност. През първите няколко месеца работа в агенцията нямала нито един приятел сред колегите си. Защо? Защото всеки ден се хваляла колко хора устроила, какви клиенти е намерила, въобще с всичко, което постигала. Бях добра в работата си и се гордее с това, разказвах Енрията пред един от курсовете ни. Но вместо колегите да споделят радостта ми от успехите, те сякаш се дразнеха от тях. Държах тези хора да ме харесват. Наистина исках да ми бъдат приятели. След като чух няколко съвети тук, в този курс, Реших да говоря по-малко със себе си и повече да ги слушвам. Те също имаха с какво да се похвалят и повече се. Вълнуваха от това да ми разкажат за своите успехи, отколкото да слушат за моите. Сега, когато имаме време да побъбрим, аз ги приканвам да споделят с мен радостите си и споменавам собствените си успехи само когато ме попитат. Принцип 6: Оставете другия да говори. Спокойно. 7. как да спечелите съдействие? Не вярвате ли много повече на идеите, до които сами сте стигнали, отколкото на онези, които ви поднасят наготово? Ако е така, не ли неразумно да се опитвате да натрапите мнението си на другите? Не ли по-умно да изказвате предположения и другия сам да стигне до заключението? Адолф Селц от Филаделфия, търговски директор на автосалон и участник в един от моите курсове, Изведнъж се видял изправен пред необходимостта да влее ентузиазъм в дезорганизираните си търговски агенти. Докато те говорили, той записвал идеите им на черна дъска. После казал, ще ви дам всичко, което очаквате от мен. Сега искам да кажете какво имам право аз да очаквам от вас. Отговорите дошли бързо. Лоялност, честност, инициативност, оптимизъм, сътрудничество, 8 часа на ден усърдна работа. Срещата завърши с дух на укриленост и оптимизъм. Един от агентите предложи да работи по 14 часа на ден, а господин Селц сподели с мен, че последвало невиждано нарастване на продажбите. Тези хора бяха сключили с мен нещо като морално споразумение, каза господин Селц. Докато аз изпълнявах моята част от споразумението, те бяха твърдо решени да изпълняват тяхната. Това, че ги попитах за желанията им, беше точно стимулът, от който се нуждаеха. Никой не обича усещането, че са му пробутали нещо или че го карат да направи нещо. Предпочитаме да усещаме, че купуваме по свое желание и действаме според собствените си идеи. Обичаме да ни питат за желанията и за имнението ни. Да вземем случая с Иджин Уесен. Той загубва хиляди долари като комисионни, преди да научи тази истина. Господин Уесън продава скици, за едно студио, изработващо модели за стилисти и производители на платове. Той посещава един от водещите стилисти в Нью-Йорк всяка седмица в продължение на три години. Никога не отказваше да се срещне с мен, разказва господин Уесън, но никога нищо не купуваше. Преглеждаше внимателно скиците и ми казваше, не, Уесън, май днес няма да се. Разберем. След 150 на успешни срещи УСН разбира, че действа шаблонно и решава да посвети една вечер седмицата на това да се научи да влияе на човешкото поведение, да се зареди с идеи и ентусиазъм. Той решава да опита нов подход. С половин дозина недовършени скици подмишницата се отправя към кабинета на купувача. Искам да ви помоля за една малка услуга, казва му. Ето няколко недовършени скици. Не бихте ли помогнали да ги довърша така, че да можете да ги използвате? Известно време купувачът разглежда скиците, без да каже нищо. Накрая заявява, оставете ми ги за няколко дни, Уестън и елате пак. Уестън отива отново след три дни, получава съветите, връща скиците студиото и нарежда да бъдат завършени така, както иска купувачът. Какъв е резултатът? Всичките скици са приети. След този случай, въпросният купувач поръчва при Уесън десетки други скици, всичките направени по негови идеи. Разбрах, защо години наред не успявах да му продам нищо, казва господин Уесън. Аз настоявах да купя онова, което според мен му трябваше. После промених напълно подхода. Приканих го да сподели с мен идеите си. Това му даде чувството, че сам създава модела. И така си беше. Нямаше нужда да му продавам. Той купуваше. Доставиш другия да си мисли, че идеята е негова, помага не само в бизнеса и в политиката, но и в семейството. Полм Дейвис от Тълса, Оклахома, разказа парада своя курс как е приложил този принцип. Със семейството ми предприехме едно от най-интересните ваканционни пътувания в живота си. Аз отдавна мечтаех да посетя исторически места като бойното поле от гражданската война при Гетисбърг. Залата на независимостта във Филаделфия и столицата на страната. Вали Фордж, Джеймстаун и реставрираното село в колониален стил Уилямсбърг бяха сред нещата, които най-много държах да видя. През март жена Минан си спомена, че има идея за лятната ни почивка включваща пътуване из Западните щати и посещения на забележителности в Нью-Мексико, Аризона, Калифорния и Невада. Тя от няколко години искаше да предприемем това пътуване. Но очевидно не можеше да съчетаем двата маршрута. Дъщеря антоку що беше преминала курс по американска история в гимназията и много се интересуваше от събитията, белязали историческия път на... Страната Попитаха дали иска да посети местата, за които учила, по време на почивката ни. Тя каза, че много би се радвала. Два дни по-късно, докато вечеряхме. Нан си обяви, че ако всички сме съгласни, ще прекараме почивката в пътуване и с източните щати, че то ще бъде много полезно за Ани, и вълнуващо за всички нас. Съгласихме се. Същият психологически подход използва един производител на рентгенова апаратура, за да продаде на една от най-големите болници в Бруклин. Строи се нова сграда на болницата и се подготвя създаването на най-силното рентгенологично отделение в Америка. Доктор Ла, който ръководи рентгеновото отделение, е преследван от тълпи търговски агенти, всеки от които хвали апаратурата на своята. Един производител проявява повече съобразителност. Той познава много по-добре човешката природа от другите. Написва следното писмо. Неотдавна нашият завод завърши нова линия за производство на рентгенова апаратура. Първото произведено оборудване току-що пристигна в офиса ни. То не е съвършено. Ние сме наясно с това и искаме да го подобрим. Ще ви бъдем дълбоко признателни, ако отделите време да го изпробвате и ни дадете идеи как може то да бъде подобрено за целите на работа ви. Тъй като знаем колко сте заед, с удоволствие ще изпратя колата си да ви вземе в посочено от вас време. Бях изненадан от това писмо, а разказа случката пред курса ни доктор Ла, бях изненадан и поласкан. Никога преди производител на рентгенова апаратура не бе търсил съветите ми. Това ме накара да се чувствам уважаван и ценен. Въпросната седмица бях изцяло заед, но отмених един ангажимент за вечеря, за да изпробвам апаратурата му. И поколкото повече я проверявах, толкова установявах за себе си, че притежава ценни предимства. Никой не се опитваше да ми я продаде. Аз чувствах, че идеята за закупуването на това оборудване за болницата си е моя. Оцених отличителните и кратко и наредих да инсталират в болницата. В съчинението си, увереността в себе си Ралф Уолдо Емерсон пише – във всяко гениално творение ние разпознаваме собствените си отхвърлени идеи. Те се връщат при нас с някакво отчуждено величие. Полковник Едуард Махаус има огромно влияние в националните и международни дела по времето, когато Удроу Уилсън е в Белия дом. Уилсън разчита на полковник Хаус за поверителни съвети повече, отколкото на членовете на собствения си кабинет. Какъв метод използва полковникът, за да влияе на президента? За щастие, посветени сме в тайната, защото самият Хаус разкрива пред Артер Да Смит, който го цитира в една статия в Saturday Evening Post. След като опознах президента Казва Хаус, научих, че най-добрият начин да му бъде внушена една идея е тя да му бъде подхвърлена между другото, но така, че тя да го заинтригува и той сам да започне да мисли върху нея. Първият път, когато се получи така, беше случайност. Аз бях отишъл при него в Белия дом и се опитвах да го накарам да приеме политика, която той чвно не одобряваше. Но няколко дни по-късно, по време на вечерята, с изумление го чух да излага идеята ми като своя собствена. Може би хаос го прекъсва с думите, тази идея не е ваша, а моя? О, не, не и хаос. Твърде е умен, за да го стори. Той не гони слава. Трябват му резултати. Затова оставя Уилсън да си мисли, че идеята е негова. Нещо повече публично изтъква заслугата му. Не забравяйте, че всеки, с когото общувате, е човек също като Одро Уилсън. Използвайте тактиката на полковник Хаус. Един човек в живописна канадска провинция Нюбранзуик приложи такъв подход към мен и ме спечели за клиент. Тогава имах... Планове да отида на Риболов и да обиколя скано Нюбранзуик. Затова За това писах за информация в туристическо бюро. Името и адреса ми са били включени списък на потенциални клиенти, защото веднага ме заляла вина от писма, брошури и отзиви за къмпинги и водачи. Бях объркан. Не знаех какво да избера. Тогава един собственик на къмпинг направи нещо различно. Изпрати ми имената и телефонните номера на няколко души в Нью-Йорк, почивали в неговия къмпинг, и ми предложи да им се обадя и сам да науча какво предлага. За моя изненада, познавах един от хората в списъка. Обадих му се, научих как е прекарал и изпрати в къмпинга телеграма с датата на пристигането си. Другите се опитваха да ми продават услугите си, но само този човек ми даде възможност да проявя себе си. Неговият подход се оказа печеливш. Преди 25 века Лога, един китайски мъдрец, е казал нещо, което е ценно и за нас, съвременните хора. Стотици планински потоци вливат водите си в реките и моретата, защото стоят по низко Но те властват над тях. Мъдрият, който иска да бъде над другите, се поставя по-ниско от тях. А ако иска да бъде пред другите, се поставя зад тях. Така, макар че мястото му е над всички, хората не усещат тежеста му, и макар че пред тях. Това не ги наскърбява. Принцип 7. Нека другият си мисли, че идеята е негова. 8. Формула, която ще направи. Чудеса за вас! Помнете, че другите може изобщо да не са прави. Но те не мислят така. Не ги осъждайте. Така би постъпил всеки глупак. Опитайте се да ги разберете. Само мъдрите, толерантните, обикновени хора биха го сторили. Има причина човекът срещу вас да мисли и да действа по този начин. Разгадайте я и ще се здобиете с ключа към начина му на действие, може би и към личността му. Опитайте се искрено да се поставите на негово място. Ако се запитате, как би се чувствал, как бих реагирал, ако съм на негово място, ще си спестите време и нерви, защото, проявявайки интерес към причината, по-малко вероятно е да изпитвате недоволство от следствието. При това ще усъвършенствате значително уменията си в човешките взаимоотношения. Спризамик, казва в книгата си, как превръщаме хората в злато Кенет Магут, спризамик и съпостави доминиращият си интерес към собствените дела с умерената си загриженост за. Всичко останало. И разбери, че всички по света изпитват съвсем същото. Тогава, наред слинкълни ще си наясно с единствено здравата основа за тълкуване на взаимоотношенията между хората, а именно, че успехът в общуването зависи от това добронамерено да се опиташ да разбереш гледната точка на другия. Сам Дъглас от Хемепстед, Нью-Йорк, често повтарял на жена си, че прекарва твърде много време в грижи за муравата, че плеви, тори, коси тревата два пъти седмично, а муравата изобщо не изглежда по-добре, отколкото при нанасенето им в къщата четири години по-рано. Естествено, тя се е разстройвала от мърморенето му и всеки път, когато той заговарял за това, вечерта протичала тягусно. След като премина нашият курс, господин Дъглас разбра колко глупаво е постъпвал през всичките тези години. Никога не му беше хрумвало, че на нея тази работа и кратко доставя удоволствие и сигурно би се зарадвала, ако я е похваля за усърдието и кратко. Веднъж след вечеря жена му казала, че иска да изчисти малко плевелите и го поканила да и кратко прави компания. Той първо отказал, но после размислил, последвал я навън и се заел дай помогне. На нея, видимо, и кратко станало много приятно и двамата прекарали един час в усилен труд и приятен разговор. След това той често и кратко помагаше в работата градината и я хваляше за прекрасния вид на муравата и за чудесата, които прави с двор, където почвате е като бетон. Резултатът Пощастлив живот и за двамата, защото той се научи да гледа на нещата от нейната гледна точка. Дори когато ставаше дума просто за плевели. В книгата си «Да намериш път към хората» доктор Джералд с отбелязва. Взаимност в разговора се постига, като покажете на другия, че смятате идеите и чувствата му за непомалко важни от вашите собствени. Ако още в началото дадете на събеседника си възможност да разбере целта или посоката на разговора и говорейки, се съобразявате с това, какво бихте искали да чуете, ако бяхте на негово място и приемате гледната му точка, ще го насърчите да остане открит за вашите идеи. Винаги ми е доставяло удоволствие да се разхождам и язди из парка, близо до дома ми. Като друидите в Древна Галия, аз изпитвам почти религиозно преклонение пред дъбовете и бях много нещастен, когато година след година виждах как млади дървета. И храсти загиват в безсмислени пожари. Те не се причиняваха от невнимателни пошечи, а почти винаги от младежи, решили да се отдадат на живот сред природата и да си изпекат някоя на деничка или картоф по дърветата. Понякога се разразяваха такива пожари, че се налагаше да вдигат пожарникарите по тревога. На входа на парка беше поставена табела, която гласеше, че който запали огън, подлежи на глоба и затвор. Но табелата не беше поставена на видно място и малко от потенциалните виновници я виждаха. За парка се грижеше само един конен полицай, но той не приемаше задълженията си много на насериозно и пожарите продължаваха година след година. Веднъж се случи да се обърна към друг един полицай, за да му съобщя, че в парка е възникнал пожар, който бързо се разраства. Помолих го да се обади на пожарникарите, а той отвърна безгрижно, че това не го е интересувало, защото не било в неговия район. Аз отчаях и от този случай нататък, когато излизах да яздя, действах като самозван едноличен комитет за защита на общественото имущество. Опасявам се, че в началото въобще не се опитвах да разбера чуждата гледна точка. Видех ли под дърветата да гори огън, толкова се разгневявах в стремежа си да предотвратя евентуален пожар, че правех точно каквото не трябваше. Отивах при момчетата и ги предупреждавах, че запаленето на огън могат да се озуват в затвора, и нареждах незабавно да го загасят. Ако откажеха, ги заплашвах с арест. Без да вземам предвид тяхната гледна точка, аз просто си изливах яда и нищо повече. Какво се получаваше? Те се подчиняваха намусено и недоволно. И след като се скриех зад хълма, сигурно отново запалваха огъня, мрачно решение едва ли не да опожарят целият парк. С годините понаучих нещичко за човешките взаимоотношения, научих се на малко такт, посвикнах да гледам на нещата и от гледната точка на другия. И вместо да се разпореждам, отивах при плъмтящия огън и започвах разговор от родана. Добре ли се забавлявате, момчета? Какво ще си сготвите за вечеря? И аз като момче обичах да паля огньове и още обичам. Но нали знаете, че тук това е много опасно? Знам. Че не искате да направите нищо лошо, не има други, които не са толкова внимателни. Като видят, че сте запалили огън, и те ще запалят и няма да го изгасят, като си тръгнат, ще. Пламнат сухите листа и дърветата ще загинат. Ако не внимаваме, един ден няма да остане и едно дърво. За предизвикване на пожар могат да ви хвърлят в затвора. Но аз не искам да ви нареждам и да ви развалям удоволствието. Радвам се че се забавлявате, но моля ви още сега да съберете сухите листа по-далеч от огъня. И нали няма да забравите да го засипате с пръст, ама хубаво и да го засипате преди да си тръгнете? И следващият път, когато решите да се позабавлявате, защо не си запалите огъня отвъд хълма, в пясъка? Много ви благодаря, момчета. Приятно прекарване. Колко различно въздействие имаха тези думи. Така момчетата изпитваха желание да помогнат. Без да се мръщат, без да негодуват. Никой не ги принуждаваше да се подчиняват на заповеди. Достоинството им беше пощадено. Чувстваха се по-добре, защото се съобразяваха с тяхната гледна точка в ситуацията. Ако се опитваме да гледаме на нещата от гледната точка на другия, това може да намали напрежението, когато проблемите се изострят до крайност. Елизабет Новак от Нов Южен Уелс, Австралия, закъснява 6 седмици с носките за колата си. Един петък, разказва тя, имах ужасен разговор с човека, който отговаряше за моите плащания. Той ме уведоми, че ако до понеделник сутринта не внес 122 долара, фирмата ще предприеме съответните действия. Нямаше откъде да намеря парите в почивните дни, затова когато в понеделник рано сутринта той ми се обади отново, очаквах най-лошото. Вместо да се притесня, аз погледнах на нещата от неговата позиция. Извиних се искренно за това, че му създавам главоболия, и отбелязах, че сигурно съм му най-проблематичният клиент, защото не за първи път закъснявам с носките. Той веднага смени тона и ме увери, че съвсем не съм от най-трудните му клиенти. Разказа ми няколко примера колко грубо се държали понякога с него клиентите, как го лъжили и често се опитвали да избегнат въобще разговора с него. Аз нищо не казах. И слушах го, оставих го да си излее пред мен грижите. После, без да каже нищо, той добави, че не е беда, ако не мога да внес парите веднага. Приемливо било да платя 20 долара до края на месеца, а останалата сума да уредя когато ми е удобно. Утре преди да поискате от някого да загаси огън, да купи стоката ви или да даде париза. Благотворителната ви кампания, защо не поспрете, не затворите очи и не се опитате да премислите всичко от неговата гледна точка? Задайте си въпроса, защото и би искал да го направи. Наистина, това отнема време, но така няма да си създавате врагове и ще се радвате на подобри резултати, при това с по-малко усилия и без конфликти. Дин Донам от харватското бизнес училище казва: По-скоро съм готов да кръстосвам тротуара пред нечи офис 2 часа преди разговора, отколкото да вляза вътре без съвършено ясна представа какво ще кажа и какво е вероятно да ми отговори този човек, имайки предвид онова, което знам за интересите и мотивите му. Това е толкова важно, че ще го повторя, за да наблегна на него. По-скоро съм готов да кръстосвам тротуара пред нечи офис 2 часа преди разговора. Отколкото да вляза вътре, без съвършено ясна представа какво ще кажа и какво е вероятно да ми отговори този човек, имайки предвид онова, което знам за интересите и мотивите му. Е, ако след като прочетете тази книга, запомнете само едно нещо повече да мислите за гледната точка на другия и да виждате нещата не само от своя, но и от неговия ъгъл, ако само това запомните от нея, нищо чудно това да ви изиграе роля на трамплин в кариерата ви. Принцип 8 Постарайте се да гледате на нещата и от гледната точка на Другия 9 Какво иска всеки човек? Не ви ли се иска да знаете някаква магическа формула, с която да слагате край на всички спорове, да премахвате всички лоши чувства, да предизвиквате добронамереност и да карате другия да ви слушва внимателно? Иска ви се, нали? Е, добре. Ето я. Не ви виня ни най-малко, че смятате така. Ако бях на ваше място, сигурно и аз щеях да мисля по същия начин. Подобен отговор би накарал и най-опакият заедливец да омекне. Можете да кажете това и да бъдете напълно искрени, защото, ако бяхте на мястото на другия, вие, разбира се, щяхте да мислите също като него. Да вземем, например, Александър Капоне. Да предположим че сте родили са със същото тяло, характер и ум като Него. Да предположим, че сте живели в Неговата среда и сте придобили Неговия опит. Тогава ще бъдете точно това, което е Той, и ще правите същото като Него. Защото именно тези неща, те и нищо друго, го правят такъв, какъвто е единствената причина да не бъдете, да. Речем, гърмяща змия се заключва в това, че родителите ви не са гърмящи змии. Вие нямате почти никаква заслуга за онова, което сте и не забравяйте, че хората, които идват при вас злонамерени, тесногради, безразсъдни, носят малка вина, задето са такива. Съжалете тези нещастници. Проявете жал и състрадание към тях. Кажете си, само Божията милост ме спасява от това. Веднъж говорих по радиото за авторката на малки жени Луиза Мейълкот. Разбира се, Знаех, че тя е живяла и написала безсмъртните си книги в Конкорд Емасачусате. Но без да помисля, изтърсих, че съм ходил в дома и кратко в Конкорд. Нью -хампшър. Ако бях споменал Нью само веднъж, може би щеше да ми се размине. Но уви! Казах го два пъти. Бях залят с писма и телеграми, язвителни забележки, които си сипаха върху беззащитната ми глава, като Рояк Стършели. Много от тях изразяваха възмущение. Някои бяха оскърбителни. Една дама от стар род, израснала в Конкорд, Емасачусете и живели по онова време в Филаделфия, с товари върху ми изпепеляващия си гняв. Едва ли била поизвителна, ако бях обявил госпожица Олкот за канибал от Нова Гвинея. Докато четях писмото и кратко, си казах, слава богу, че не съм женен за тази жена. Искаше ми се да и кратко напиша писмо и дай кажа, че макар да съм допуснал грешка от географско естество, тя прави много по лоша, престъпвайки правилата на учтивостта. Точно с това щях да започна. А после се канех да и кратко кажа, какво точно си мисля за нея. Но не го направих. Овладях се. Разбрах, че това може да направи всеки на човек, и че повечето глупаци наистина биха го направили. Аз исках да стоя по-високо от глупаците. Затова реших да се опитам да превърна враждебността и кратко в добронамереност. Приех го като предизвикателство, нещо като игра. Казах си, в края на краищата, ако бях на нейно място, сигурно и аз щях да мисля така. И така, реших да проявя разбиране на гледната и кратко точка. При следващото пътуване до Филаделфия и кратко се обадих по телефона. Разговора протече горе-долу така. Аз, госпожа Еди си, преди няколко седмици вие ми написахте едно писмо и аз искам да ви благодаря за него. Тя, сясен ясен добре отработен глас, с кого имам честа? Аз, не ме познавате. Името ми е Дейл Карнеги. Слушали сте едно мое предаване по радиото за Луиза Мей Олкот една неделя преди няколко седмици. Аз направих непростима грешка да кажа. Че тя е живяла в Конкорд, Нюхамшир. Беше глупава грешка и бих искал да се извиня за нея. Много мило беше от ваша страна, че намерихте време да ми пишете. Тя, аз се извинявам, господин Карнеги, за написаното от мен. Дължа извинение, задето избухнах. Аз, не. Не. Не вие трябва да се извинявате, а аз. Дори дете не би направило. Подобна грешка. Извиних се в предаването следващата неделя. Искам сега да си извиня лично и на вас. Тя, аз съм родена в Конкорд, е масачусът Семейството ми е играло важна роля в делата на щата в продължение на два века и много се гордея с родното си място. Наистина много се ядусах, когато казахте, че госпожица Олкот е живяла в Нюхамшир. Но да си призная, срамувам се за онова писмо. Аз, уверявам ви, че вашият гняв е нищо в сравнение с гнева, който аз изпитвах към себе си. Грешката ми не навреди с нищо, нема се чувствате, но нарани мен самия. Рядко хора с вашето положение и култура намират време да пишат на хората, които говорят по радиото, и се надявам, че ще ми пишете отново, ако откриете неточности в беседите ми. Тя, знаете ли, много ми харесва начинът, по който приемате критиката ми. Сигурно сте много мил човек. Бих искала да ви опозная по-добре. И така, понеже се извиних и проявих разбиране към нейната гледна точка, тя започна да се извинява и да приема моята гледна точка. Получих удовлетворение, че съм овладял гнев си, че съм отвърнал на обидата с любезност. Забавлявах се много повече в опита си да я накарам да ме хареса, отколкото бих могъл да забавлявам, ако и кажех да иде да се хвърли в реката. Всеки американски президент се справя почти ежедневно при деликатните проблеми на човешките взаимоотношения. Тафт не прави изключение. Той от опит разбира огромното значение на съчувствието за неутрализиране на злобата. В книгата Етка в действие Тафт дава доста забавен пример с начина, по който смирил яростта на една разочарована, амбициозна майка. Една дама във Вашингтон пише Тафт. Чието съпруг имаше известно политическо влияние, шест или повече седмици ме обработва да назнача сина и кратко на определен пост. Осигури подкрепата на внушителен брой сенатори и конгресмени и ги придружаваше, за да се увери дали защитават каузата и кратко достатъчно убедително. Въпросния пост изискваше техническа квалификация и по препоръка на ръководството на учреждението аз назначих на него друг човек. Тогава получих писмо от тази майка, в което пишеше, че съм крайно неблагодарен, защото съм отказал да направя щастлива, след като това би ми коствало само едно махване с ръка. Тя убедила всички представители от своя щат и те дали гласовете си за. Един законопроект, на който особено съм държал, а ето по какъв начин съм и кратко се отблагодарявал аз. Когато човек получи писмо от такъв характер, първото, което му идва на ума, е как да накаже извършителя на подобно недостойно и науместно деяние. После ще се чини отговор. Но ако е умен, ще пъхне писмото в чекмеджето и ще го заключи. Ще го извади след два дни, в такива случаи въпросите винаги търкят два дни отлагане на отговора и като го извади, няма да го изпрати. Аз постъпих точно така. След това седнах и написах най-любезното писмо, което можах, че разбирам разочарованието и кратко като майка при тези обстоятелства, но назначението ми не е зависало просто от личните ми предпочитания, че е трябвало да избера човек с техническа квалификация и, следователно, да се съобразя с препоръката с ръководството на ведомството. Изразих надежда, че синът ти кратко ще постигне това, което тя очаква от него, на заемания в момента от него пост. Това успокои и тя ми написа отговор, в който се извиняваше за написаното в писмото. Но предложеното от мен назначение не беше утвърдено веднага и след известно време получих писмо. Което теоретически трябваше да идва от съпруга на тази жена, но беше написано със същия почерк, като останалите. Писмото му уведомяваше, че поради нервната огнетеност в резултат на разочарованието на въпросната дама от този случай, наложило се тя да остане на легло и заболяла сериозно от рак на стомаха. Не бих ли направил нещо за здравето и кратко, като оттегля предишното си предложение и предложа вместо това сина и кратко? Наложи се да напиша ново писмо. Този път до съпруга, в което изразявах надеждата си, че диагнозата ще се окаже погрешна, че му съчувствам за сериозното заболяване на съпругата му, но е невъзможно да оттегля направеното предложение. Предложение от мен човек беше утвърден и два дни след като получих писмото, в Белия дом беше устроен малък концерт. Първите хора, които дойдоха да поздравят мен и госпожа Тафт, беше въпросното семейство, макар че дамата доскоро беше на «смъртно легло». Джей Magnum е представител на фирма за поддръжка на лифтове и ескалатори в Тълса, Оклахома, която има договор за поддържане на ескалаторите в един от най-големите хотели в Тълса. Директорът на хотела не желае да се спира ескалатора за повече от два часа, за да не създава неудобство на, на гостите в хотела. Налага се ремонт, който би отнял поне 8 часа, а фирмата не винаги има на разположение квалифициран техник, когато да изпрати в удобно за хотела време. Когато господин Магнам успява да осигури един от най-добрите техници за тази работа, той се обажда на директора на хотела и вместо да го убеждава да му осигури нужното време, му казва: Рик, знам, че хотелът е доста пълен и искаш скалатора да бъде спрян за възможно най-кратко време. Разбирам загрижеността ти и ще направим всичко възможно да се съобразим с това. Но нашата оценка на положението показва, че ако сега не свършим работата изцяло, ескалаторът може да направи много по-сериозна повреда, която би довела до спирането му за много по-дълъг период. Знам, че не би искал да причиниш неудобство на, на гостите си за няколко дни. Директорът трябва да се съгласи, че 8-часовото спиране е по-добро от неколкодневното. Проявявайки разбиране към желанието на директора да угоди на клиентите си, Господин Магнам успява да го спечели лесно и безконфликтно на своя страна. Джойс Норрис, учителка по пияно от Сейнт Луис, Мисури, разказва как се справила с един проблем, с който учителите по пиано често се сблъскват при младите момичета. Бебет имала необкновено дълъг маникюр. Това е сериозна пречка за всеки, който иска да се научи да свири на пияно. Госпожа Норис разказва, знаех, че дългите нокти ще и кратко пречат да се научи да свири добре. По време на разговора, преди започването на уроците при мен, не и кратко споменах нищо за това. Не исках да обесърча и да се откажа от уроците, но знаех също, че няма да иска да загуби нещо, с което толкова се гордее и за което полага много грижи. След първия урок, когато реших, че моментът е подходящ, и казах: Беабет, имаш красиви ръце. Ако искаш да се научиш да свириш на пиано така добре, както си способна и както би желала, няма да повярваш колко по-бързо и колко по-лесно ще ти бъде, ако скъсиш малко ноктите си. Просто си помисли, разбрахме ли се? Тя направи доста недоволна физиономия. Говорих за това и с майка и кратко, като отново споменах колко красиви са ръцете на Беабет. Отново реакцията беше негативна. Явно великолепно поддържаният маникюр на Бабет бяха нещо важно за нея. Следващата седмица Бабет Дойде за втория урок. За моя голяма изненада беше си подкасила ногтите. Аз запоздравих и похвалих за това, че направила такава голяма жертва. Благодарих и на майки и кратко, че настояла пред Бабет за това. А тя ми отговори, о, аз нямам нищо. Беабет сама реши и за първи път го прави, за да се хареса някому. Заплашва ли госпожа Норис Беабет? Казва ли и кратко, че ще се откаже да преподава на ученичка с дълъг маникюр? Не, нищо подобно. Тя показва на Беабет, че маникюрът и е нещо много красиво и да го скъси ще бъде голяма жертва. Под текстът на думите и кратко е «Съчувствам ти, знам, че не е лесно» но ще бъдеш възнаградена в музикалното си развитие. Сол Хорок е, може би, най известният импресарио в Америка. В продължение на почти половин век той се занимава с артисти, световно известни личности като Шаляпин, Айседора, Дънкани и Павлова. Господин Хорок ми разказа как един от първите уроци, които усвоил в общуването с темпераментните звезди, били нуждата да се отнася с изключително разбиране към приумиците им. В продължение на три години той е импресарио на Феодор Шеляпин, един от най-великите басове, хвърляйки във възторг богатата публика в ложите на Метрополитън. Шеляпин му създавал постоянно проблеми. Държал се като разглезено дете. Ако използваме оригиналната формулировка на господин Хурок, голямо чудо беше във всяко отношение. Така, например... Шаляпин често се обажда на господин Хорок около обяд в деня, когато трябва да пее, и казва, Сол, чувствам се ужасно. Гърлото ми е като сурова пържола. Невъзможно е да пея до вечера. Спори ли с него господин Хорок? О, не, той знае, че един импресарио не може да си позволи да се отнася по такъв начин с артистите. Той хуква към хотела на Шалянин, преливащ от съчувствие. Колко ужасно започва той, колко ужасно, бедни ми приятелю. Разбира се, че не можеш да пееш. Веднага ще отменя ангажимента. Ще ти струва само няколко хиляди долара, но това е нищо в сравнение с репутацията ти. Тогава ще ляпим въздиша и отвръща, май ще е по-добре да дойдеш по-късно днес. Ела в пет и ще видим как се чувствам. В пет часа господин Хурок отново се втурва в хотела на Шаляпин, преливащ от самочувствие. Отново настоява да отмени ангажимента и отново Шаляпин въздиша и казва, ами, може би ще е по-добре да дойдеш да ме видиш. Малко по-късно. Може да съм по-добре. В седем половина Великия бас се съгласява да пее при изрично условие господин Хурок да излезе на сцената на «Метрополитън» и да обяви, че Шаляпин има тежка настинка и гласът му не е във форма. Господин Хурок привидно се съгласява да го направи, защото знае, че това е единствения начин да изкара певеца на сцената. Доктор Артари Гейтс пише в чудесната си книга «Психология на обучението» «Съчувствието е онова, което човекът постоянно жадува». Детето с готовност посочва къде се ударило и дори може да се пореже или натърти, за да получи съчувствие. Поради същата причина възрастните показват раните си, разказват за преживени злополуки и болести, особено подробности около операции. Самосъжалението заради истински или въображаеми злочести е, в известен смисъл, практически повсеместно явление. И така, ако искате да спечелите другия на своя страна, прилагайте. Принцип 9. Проявете разбиране към идеите и Желанията на другия Десет призив, който допада всеки му. Аз съм израснал в близост до родното място на Джеси Джеймс в Мисури и съм ходил във фермата на семейството му в Кърни, където по това време живееше синът му. Жена му ми разказа как Джеси обирал влакове и банки и после давал пари на фермерите от okolността, за да си платят ипотеките. Джеси Джеймс сигурно се смятал за идеалист по душа, също като Дъд Шулц, Кроули, двата пиштова, Александър Капоне и други. Кръсници на организираната престъпност поколения по-късно. Всъщност, всеки човек, с когото се срещате, има високо мнение за себе си и иска да бъде добър и самоотвержен в собствените си очи. Дъш Понт Морган отбелязва в един от аналитичните си интермедии, че човек обикновено има две причини да направи нещо благовидна и истинска. Самият човек винаги има предвид истинската причина. Това е ясно. Но понеже всички сме идеалисти по сърце, ни харесва да изтъкваме подбуди, които звучат благородно. Затова, за да промените мнението на хората, апелирайте към благородни подбуди. Това прекалено идеалистично ли е, за да е приложимо в бизнеса? Да видим. Да вземем случая с Хамилтън Дъж Фаръл от фирмата Фаръл Мичел в Гленълдън, Пенсилвания. Един недоволен наемател на господин Фаръл заплашва да напусне. Договорът му за найем. Изтича след още 4 месеца, но той въпреки това му изпраща уведомително писмо, че напуска незабавно, независимо от договора. Тези хора бяха живели в къщата цялата зима, най-скъпият период на годината, разказва историята господин Фарел пред курса. Знаех, че ще е трудно да намеря нови найматели преди есента. Представих си как губя найема и побеснях. В обичайния случай бих се нахвърлил на този наемател и бих му препоръчал да прочете отново договора за нея. Бих изтъкнал, че се изнесе, трябва веднага да заплати остатъка от найема до изтичането на договора и че аз бих могъл и ще направя нужното, за да го получа. Но вместо да кипна и да направя сцена, реших да опитам друга тактика. Започнах горе-долу така, господин Дуо, и слушах ви и не вярвам, че възнамерявате да се изнесете. От години съм в бизнеса с найми и съм понаучил нещичко за човешката природа. От самото начало прецених, че сте човек, който държи на думата си. Всъщност толкова съм сигурен в това, че съм готов да се обзалужа. Предлагам ви да отложите с няколко дни окончателното си решение и да премислите. Ако дойдете при мен в периода от днес до първия следващ месец, когато трябва да платите найма си, и ми кажете... Че все още възнамерявате да се изнесете, давам ви думата си, че ще приема решението ви за окончателно. Ще ви освободя от задълженията и ще призная, че съм сгрешил в преценката си. Но аз вярвам, че сте човек, който държи на думата си и ще изпълни договора. В края на краищата, сами избираме дали да бъдем хора или маймуни. На първо число следващият месец този господин дойде лично при мен да плати найема си. Каза, че обсъдил нещата съпругата си и решили да останат. Сметна ли, че би било достойно да изпълнят договора? Когато един вестник публикува снимка на покойния лорд Нордклиф, която той не иска да бъде публикувана, той пише писмо на редактора. Но мислите ли, че казва, моля да не публикувате повече тази моя снимка? Аз не я харесвам? Не, той апелира към благородни подбуди и към уважението и любовта, които всички изпитваме към майчинството. Написва в писмото, моля да не публикувате повече тази моя снимка. Майка ми не я харесва. Когато Джон Дрокфелер младши иска да попречи на фоторепортерите да снимат децата му, той също призовава към благородни мотиви. Не казва, не бих желал да се публикуват техни снимки. Не, той засяга дълбоко вкорененото у всеки от нас желание да бъдат предпазени децата, да не им бъде навредено. За това казва, нали знаете как е, момчета? Някои от вас също имат деца. Знаете, че за малките не е много хубаво да стават прекалено популярни. Когато бедното момче от Мейн с Къртис започва главоломната си кариера, която му спечелва милиони като собственик на Saturday Evening Post и Ladies Home Journal, той не може да плаща на авторите като на другите списания. Не може да си позволи да найеме първокласни автори, които да пишат само срещу добро заплащане. За това апелира към благородните им подбуди. Обеждава дори Луиза Мейлкот, безсмъртната авторка на Малки жени, да пише за него, когато тя е навърх на славата си, и то като и кратко предлага да изпрати чек за 100 долара не на нея, а на любимата и кратко благотворителна организация. Точно тук скептикът би възкликнал: О! Това въжи за норклифовци и Рокфелеровци. И разни сантиментални романисти. Но да видим дали ще проработя от закоравелите типове, от които аз има да събирам вземания. Може и да сте прав. Няма средство, което да помага всички случаи и при всеки човек. Ако сте доволни от сегашните си резултати, защо да променяте нещо? А ако не сте, защо да не направите един експеримент? Във всеки случай, смятам, че ще ви бъде забавно да прочетете следващата истинска история, разказвана от Джеймс Л. Томас, бивш мой курсист, шестима клиенти на една автомобилна компания отказват да платят сметките си за сервиза. Никой от тях не оспорва цялата сметка, само намира отделни елементи от нея за неточни. Във всеки от случаите клиентът се е подписал, че е приел работата за добре свършена, така че компанията е в правото си и го заявява ясно. Това е първата грешка. Ето какви стъпки предприемат хората от кредитния отдел за събирането на просрочените сметки. Мислите ли, че успяват? Едно, отиват при всеки от клиентите и му заявяват направо, че са дошли да съберат отдавна просрочени плащания. Две, дават ясно да се разбере, че фирмата е абсолютно и безусловно права, следователно той, клиентът, абсолютно и безусловно греши. Три, намекват, че те... Фирмата знаят повече от автомобилите, отколкото той, клиентът, би могъл да знае. За какво спори тогава? Четири резултатът. Влизат в спор. Дали с подобни методи убеждават клиентите и уреждат сметките? На този въпрос сами си отговорете. На този етап шефът на кредитния отдел се готви да хвърли в битката батарея правни капацитети, когато, за щастие, Въпросът стига до вниманието на директора. Директорът проучва клиентите с забавени плащания и установява, че всичките по принцип плащат на време сметките си. Нещо не е наред, корен, но не е наред в начина на събиране на вземанията. Той повиква Джеймс Ло Томас и му възлага да събере тези несъбираеми вземания. Ето какви стъпки предприема господин Томас по собствените му думи. Едно, моето посещение при всеки от клиентите също имаше за цел събиране на отдавна просрочено плащане по сметка, за която знаехме, че е съвсем редовна. Но аз не споменах и дума за това. Обясних, че съм отишъл, за да разбера какво е направила или не успяла да направи фирмата. Две, дадох ясно да се разбере, че докато не чуя историята на клиента, нямам. Мнение по въпроса. Казах че компанията няма претенциите да бъде непогрешима. Три, казах му, че ме интересува само колата на клиента, а за нея той знае повече от всеки друг човек на света и е най-големия авторитет по въпроса. Четири, оставих клиентите да говорят и ги слушвах с целия интерес и разбиране, които желаяха и очакваха. Пет, накрая, когато клиентите бяха готови да проявят разум, се позовавах на чувството им за справедливост. Апелирах към благородните им подбуди. На първо място казах, искам да знаете, че според мен към цялата история е подходено много неправилно. Нашите представители са ви причинили големи главоболия. Това е недопустимо. Съжалявам и като представител на компанията се извинявам за това. Докато седях и слушах вашата версия по случая, бях много впечатлен от чувството ви за справедливост и търпението ви. И понеже сте справедлив и търпелив човек, ще ви помоля да направите нещо за мен. Вие можете да го направите по-добре от всеки друг и знаете за него повече от всеки друг на света. Ето вашата сметка. Знам, че спокойно мога да ви помоля да коригирате, както бихте го направили, ако бяхте президент на моята компания. Ще оставя това изцяло на вас. Ще стане, както вие кажете. Дали клиентите коригираха сметките си? И още как, и това много им хареса. Сметките бяха на стоеност 154 долара, но възползваха ли се максимално клиентите от предоставената им възможност? Да, един от тях. Той отказа да плати и цент от спорната сума. Но останалите петима действаха изцяло в интерес на компанията. А ето и най-хубавото в цялата история. В рамките на две години всичките шестима клиенти си купиха нови коли от нашата фирма. Опитът ме научил, че когато не може да се получи информация за клиента, единственият сигурен начин за действие да приемете, че той е искрен, честен, справедлив и готов да плати сметката си, ако бъде убеден, че тя е точна. Поясно казано, хората по принцип са честни и държат да изпълняват задълженията си. Изключенията от това правило са сравнително малко и аз съм убеден, че хората, които са склонни да упорстват, в повечето случаи реагират положително, ако ги накарате да почувстват, че ги смятате за честни, почтени и справедливи. Принцип едно Апелирайте към благородни Подбуди Единаресът прави го киното Прави го Телевизията Защо не и вие? Преди много години е подета клеветническа кампания срещу филаделфския «Ивнинг бюлетин». Разпространяват се злонамерени слухове. Казват на рекламодателите, че вестникът вече не представлява интерес за читателите, защото в него има прекалено много реклами и прекалено малко новини. Необходими са бързи действия. Клеветата трябва да бъде опровергана. Но как? Ето как успяват. Редакцията на Вестника изразява отредовното си всекидневно издание всички материали, подрежда ги и ги публикува във вид на книга с заглавие «Един ден». Книгата се състои от 307 страници, на нормална книга с твърди корици. А Вестникът отпечатва всички тези новини и стаи и в един единствен ден и ги продава не за няколко долара, а за няколко цента. Отпечатването на тази книга по недвусмислен начин илюстрира факта, че публикува огромно количество интересни материали. Тя излага фактите по-категорично, по-интересно, по-впечатляващо, отколкото биха го сторили много страници, цифри и аргументи. Днес е времето на драматизациите. Не е достатъчно просто да кажете истината. Тя трябва да бъде поднесена картинно, интересно, драматично. Трябва да проявите артистично умение. Правят го в киното. Правят го в телевизията. И вие ще трябва да го направите, ако искате да ви обърнат внимание. Специалистите по аранжиране на витрини познават силата на драматизацията. Така, например, производителите на нова отрова за плъхове дават на търговците макет за витрина, включваща два живи плъха. В седмицата, когато показват плъховете, продажбите се повишават петкратно. Телевизионните реклами изобилстват с примери за използването на драматични техники за пласирането на стоки. Седнете някоя вечер пред телевизора и анализирайте какво са направили създателите на всяка реклама. Ще видите как лекарство против киселини променят цвета на киселината в епроветката, а конкурентният му продукт не, как един вид сапун или перилен препарат изпира по идеален начин на риза, а друга захабява. Ще проследите как Кола взема плавно поредица от завои, което е много по-добре, отколкото, ако просто ви разкажат как го прави. Щастливи лица изразяват доволството си от какви ли нестоки. Всичко това драматизира за зрителите преимуществата на онова, което се продава каквото и да е то, и действително ги обеждава да го кукят. Можете да представите по впечатляващ начин идеите си в работата и всяка друга област в живота. Толкова е лесно. Джим Иманс, търговски агент на националната компания за касови апарати Фричмънт, Вирджиния, разказва как е успял да осъществи продажба с подобен тип демонстрация. Миналата седмица отидох в една квартална бакалница и видях, че касовите апарати на изхода са много старели. Отидох при собственика и му казах – вие буквално хвърляте на буклука пари с всеки клиент, който мине през касите ви. И хвърлих на пода шепа монети. Това бързо привлече вниманието му. Думите ми би трябвало да го заинтригуват, но всъщност го спря звукът от падащите на земята монети. Успях да го обедя да поръча нови касови апарати, с които да замени всички стари. Същият метод помага и в семейния живот. Някога, когато влюбенията искал ръката на любимата си, само с думи ли е изразявал любовта си? Не. Падал на колене в знак на преклонение и сериозни намерения. Вече не падаме на колене, за да направим предложение, но много влюбени все още си създават романтична обстановка, преди да повдигнат въпроса. При децата също помага да подчините на някакъв вид игра това, което искате. Джоба Франт, младши от Бирмингам, Алабама, не може да накара петгодишния си син и тригодишната си дъщеря да си прибират играчките, Затова им измисля влакче Джуи. Капитан Кейси Джонс, възседнал колелото си, е машинистът. За колелото закачат каручката на Джанет и вечер тя натоварва в нея, въглищата изкача отгоре им, а брат и кратко я кари стаята. Така разтребват всичко, без получение спорове и заплахи. Мери Катрин Улф от Мишулка, Индиана, има известни проблеми в работата си и решава да ги обсъди с началника си. В понеделник сутринта моли за среща с него. Но и кратко отвръщат, че той е много заед и трябва да се оговори с секретарката среща за друг ден през седмицата. Секретарката и кратко казва, че програмата на шефа е много напрегната, но ще се опита да я е вмести. Госпожа Уолф разказва как се развиват нещата, през цялата седмица не получих отговор от нея. Штом повдигнах въпроса, тя намираше някаква причина, поради която шефът не можеше да. Ме приеме. В петък сутринта още нямах ясен отговор. Наистина исках да се срещна с него и да обсъдим проблемите ми преди почивните дни, затова се запитах, как мога да го накарам да ме приеме. Накрая постъпих така. Написах му официално писмо. В него изтъкнах, че напълно разбирам колко изключително заед е бил през цялата седмица, но е важно да говоря с него. Приготвих приложен формуляр за отговор и самоадресиран плик и помолих да го попълни или да даде на секретарката си да го попълни и да ми го върне. Формулярът гласеше «Госпожо Улф, ще мога да се срещна с вас на отча» и ще ви отделя минути от времето си. Пуснах това писмо в котията му в 11 часа сутринта. В 2 следобед проверих своята котия и самоадресираният ми плик беше вътре. Той беше отговорил лично на писмото ми и посочваше, че може да се срещне с мен същия следобед и да ми отдели 10 минути. Срещнахме се, говорихме повече от час и проблемите ми бяха решени. Ако не му бях поднесла по този начин факта, че държа да се срещна с него, сигурно още щях да чакам за среща. Джеймс Б. Боинтън трябва да представи изчерпателен доклад за състоянието на пазара. Фирмата му току-що е приключила проучване за водеща марка Козметичен крем. Нужни са спешно данни за конкуренцията. Потенциалният клиент е една от най-големите и най-страховитите фигури в рекламния бизнес. Избраният подход се оказва неуспешен. Първия път, когато влязох при него, обяснява господин Боинтън, се оказах въвлечен в безплодно анализиране на методите, използвани в проучването. Той спореше и аз спорех. Той твърдеше, че не съм прав, а аз се опитвах да докажа, че съм прав. Накрая, за свое удовлетворение, доказах правотата си, но времето ми стече, срещата свърши, а аз още нямах никакъв резултат. При втората среща не се занимавах с цифри и данни. Отидох да се срещна с този човек и представих фактите, като разиграх следната сценка. Когато влязох в кабинета му, той говореше по телефона. След като свърши разговора си, аз отворих едно кофарче и сипах на бюрото му 32 бурканчета с крем, все познати продукти, конкурентни на неговия. На всяко от бурканчетата бях сложил етикет, представящ резултатите от търговското проучване. Написаното на етикетите представяше нещата кратко и ясно. Какво се? Получи? Нямаше повече спорове. Това беше нещо ново, различно. Той вземаше едно по едно бурканчетата и прочиташе информацията на етикетите. Започнахме приятелски разговор. Той задаваше въпросите. Беше силно заинтригуван. Отначало ми беше дал 10 минути да представя фактите, но изминаха 10, 20, 40 минути и 1 час по късно ние все още разговаряхме. Аз представих същите факти като предишния път. Но сега използвах драматизация, артистично умение и разликата беше огромна. Принцип едно-едно. Разиграйте идеите си по. Неочакван начин. 12. когато нищо друго не помага. Опитайте това. Чарлз Шуоб има един директор на завод, чието работници не произвеждат определеното им количество продукция. Как така способен директор като вас не може да накара работниците да произведат толкова, колкото се полага? Пита Шоп. Не знам, отвръща му директорът. Увещавах работниците, настоявах, ругах, сипах проклятия, заплашвах ги с уволнение, но нищо не помага. Те просто не искат. Този разговор се провежда към края на деня, точно преди застъпването на нощната смяна. Шуаб моли директора за парчете Бешир, после се обръща към най-близкия до него работник и пита Колкото пилни направи днес вашата смяна. Шест. Без да каже дума, повече Шуаб написва голяма шестица на пода и си тръгва. Когато идва нощната смяна, работниците виждат шестицата и питат какво означава. Днес идва големият шеф, отвръщат хората от дневната смяна. Пита колкото пилни сме направили и ние казахме 6. Той написа шестица на пода. На следващата сутрин Шооб отново минава през завода. Нощната смяна е изтрила шестицата и е заместила с голяма седмица. Когато на сутринта идва дневната смяна, вижда голямата седмица на пода. Значи тези от нощната смяна си мислят, че са подобри от тях, така ли? Е, сега ще видят. Дневната смяна се нахвърля с хъс на работата и, тръгвайки си на вечерта, оставя на пода голяма горда десятка. Нещата набират скорост. Неслед дълго този изостанал преди завод произвежда повече от всеки друг. Какъв е принципът тук? Да цитираме думите на самия Чарл Шуп, начинът да накараш хората да вършат работата е, като насърчиш състезателния дух. Нямам предвид користолюбивия, печалбарския смисъл. А като желание да надминеш другите. Желанието да надминеш другите. Предизвикателството. Хвърлянето на ръкавицата. Безпогрешен начин да намериш път към сърцатия човек. Ако нямаше предизвикателство, Теодор Рузвелт никога нямаше да стане президент на Съединените щати. Току-що завърналият се от Куба кавалерист е избран за губернатор на щата Нью Йорк. Опозицията разкрива, че той вече не е официално гражданин на щата и Рузвелт изплашен, иска да оттегли кандидатурата си. Тогава Томас Колиър Плат, по нова време сенатор от Ню йорк хвърля в лицето му предизвикателството. Обръща се наочаквано към Рузвелт и извиква, страхливец ли е героят от Сан-Хуан-Хилади? Рузвелт не се оттегля от борбата, а останалото история. Предизвикателството променя не само неговия живот, но и бъдещето на страната. Всеки човек има страхове, но само смелите ги превъзмогват и продължават понякога към смърта, но винаги към победата. Това е девизът на Царската гвардия в Древна Гърция. Какво по-голямо предизвикателство от възможността да преодолееш страховете си? Като губернатор на ню йорк Александър Смит се озовава в затруднено положение. Синг-Синг, по онова време затворът с най-зловещата слава на запад от Дяволски остров, остава без директор. Презатворническите стени се чува за скандали, носят се грозни слухове. На смит му трябва силен човек да ръководи Синг-Синг, човек от желязо. Но кой? Той изпраща да повикат Луис Лос от Нюхамптън. Искате ли да поемете Синг-Синг? Запитва безгрижно, когато Лос застава пред него, там имат нужда от човек с опит. Лос е същисан. Той знае какви са опасностите в Синг-Синг. Това е назначение, изложено на политически прищевки и капризи. Директорите идват и си отиват, един е прекарал на поста само три седмици. Той трябва да мисли за кариерата си. Струва ли си да поеме риска? Смит вижда колебанието му, обляга се на стола си и се усмихва. Млади човече, не ви виня, че си сплашихте. Там не е лесно. Само силен човек може да се заеме с работата и да се задържи на нея. Значи Смит ще му хвърля предизвикателството, така ли? На лос му допада идеята да се опита силите в работата, за която е нужен силен човек. И отива. И остава. Той е най-прочутият директор на затвор от онова време. Книгата му 20 000 години в Синг-Синг» се продава в стотици хиляди тираж. Предаванията му по радиото за затворническия живот са в основата на десетки филми. Човечното му отношение към престъпниците прави чудеса в реформата на затворите. Харвис Файерстун, основател на компанията, Файерстун за автомобилни гуми и каучукови изделия, казва «Не знам случай единствено и само добро заплащане да събере и задържи добър екип». Според мен, тайната е в самата игра. Фредерик Херцбърг един от най-големите капацитети по човешко поведение е на същото мнение. Той изучава задълбочено отношението към работата на хиляди хора, от заводски работници до висши ръководители. Как мислите, какво намира за основен мотивиращ фактор и най-стимулиращата страна на работата? Парите? Добрите условия на работа? Допълнителните придобивки? Не, нито едно от тези неща. Най-важният фактор, който мотивира хората е самата работа. Ако тя е вълнуваща и интересна, човек е върши с желание и е мотивиран да я е върши добре. Това именно обича всеки успял човек и играта. Възможността за самоизява. Възможността да докаже качествата си, да надмине другите, да победи. На това се опират състезанията по бързоходство, по надвикване и поядане на сладкиши. На желанието на човека да изпъкне, да се почувства важна личност. Принцип 1-2. Отправете предизвикателство. Накратко. Как да спечелите? Другите на своя страна. Принцип 1. Единственият начин да спечелите. От спора е да го избегнете. Принцип 2. Проявете уважение към мнението. На другия. Никога не казвайте, не си прав. Принцип 3 Ако грешите, признайте го. Незабавно и доброволно. Принцип 4 Започнете с доброжелателен тон. Принцип 5 Направете така, че другият. Веднага да започне да ви. Отговаря с да. Принцип 6 Оставете другия да говори. Спокойно. Принцип 7. Нека другият си мисли, че идеята е негова. Принцип 8. Постарайте се да гледате на нещата и от гледната точка на другия. Принцип 9. Проявете разбиране към идеите и желанията на другия. Принцип 10. Апелирайте към благородни. Подбуди. Принцип 11. Разиграйте идеите си по. Неочакван начин. Принцип 12. Отправете предизвикателство. Четвърта част. Лидерството, как да променяте. Другите, без да ги обидите и. Да предизвикате негодуване. Едно, ако трябва да отбележите. Недостатък. Ето правилния начин да го. Сторите. Един мой приятел гостува веднъж през почивните дни в Белия дом по време на администрацията на Калвин Кулич. Влизайки в частния кабинет на президента, той дочува Кулич да казва на една от секретарките си, «Днес сте облечена в много красива рокля. Вие сте много привлекателна млада жена». Това е, може би, най-многословната похвала, която мълчаливият кал някога е отправил към секретарката си. Тя е толкова необичайна и неочаквана, че секретарката си изчервява смутено. Тогава Колич казва: Е, не се надувайте много. Казах това само за да ви стане приятно. А от сега нататък ми се иска да обръщате повече внимание на препинателните знаци. Методът му е, може би, доста прозрачен, но е психологически издържан. Винаги е полезно да изслушаш нещо неприятно, след като са те похвалили за добрите страни. Браснарят на лицето на клиента си, преди да го обръсне. Същото прави и Макинли през 1896 година, когато се кандидатира за президент. Един от видните републиканци по това време написал реч, която, според него, е малко по-добра от постиженията на Цицерон. Трик Хенри и Даниел Уебстър, взети заедно. Много гордо този човек прочита безсмъртното си творение на висок глас пред Маккинли. Речта си има и добри страни, но не върши работа за целта, за която е написана. Тя би предизвикала буря от критики. Маккинли не иска да го наскърби. Той не бива да убива ентусиазма му, но все пак се налага да му отговори с «не». Вижте как умело го прави. Приятелю, това е чудесна, великолепна казва. Маккинли. Никой не би могъл да напише по-добра. В много случаи точно това би било правилно да се каже, но дали е подходяща точно за този случай? Макар, че от твоя гледна точка речта е издържана и трезва, аз трябва да оценя въздействието и кратко от гледна точка на партията. Сега иди и напиши една реч според указанията, които ще ти дам и ми спрати екземпляр от нея. Така и става. Маккинлина хвърля указанията и помага на този човек да напише втора реч. Той става един от най-добрите агитатори в предизборната кампания. Ето второто най-известно писмо, написано от Ейбрахам Линкълн. Най-прочутото е писмото му до госпожа Биксби, в което изразява скръпта си за смъртта на петимата и краткосинове, загинали във войната. Линкълн вероятно го е написал набързо, за 5 минути, но през 1926 година. То се продава на публичен търг срещу 20 000 долара, а това, между другото, е повече, отколкото Линкълн е спестил за половин век усилен труд. Писмото е адресирано до генерал Дюзеф Хукър и е написано на 26 април 1863 г. През най-мрачния период на гражданската война. В продължение на 18 месеца генералите на Линкълн водят армията на Севера от едно трагично поражение към друго. Безмислена глупава касапница. Страната е ужасена. Хиляди войници са дезертирали от армията, дори републиканците в Сената се бунтуват и искат да прогонят Линкълн от Белия дом. Намираме се на ръба на разрухата, казва Линкълн. Струва ми се, че дори Всевишният е против нас. Не виждам дори и лъч надежда. От това време на нещастие и хаос датира въпросното писмо. Цитирам го тук, защото то показва как Линкълн се опитва да узъпти един генерал, когато съдбата на нацията може би зависи от неговите действия. Това е може би най-острото писмо, което Эйб Линкълн написва, след като става президент, но ще забележите, че той похвалва генерал Хукър преди да заговори за сериозните му грешки. Да. Грешките са действително сериозни, но той не употребява тази дума. Линкъл не по-консервативен, по-дипломатичен. Той пише, в някои отношения не съм напълно доволен от вас. Това се казва такт. И дипломатичност. Ето писмото, адресирано до генерал Хукър, поставих ви начало на армията на потомък. Разбира се, сторих това по съображения, които ми се струваха основателни, но мисля, че за вас ще е. Най-добре да знаете, че в някои отношения не съм напълно доволен от вас. Мисля, че сте храбър и добре обучен войник и това, разбира се, го ценявам. Смятам също, че не смесвате политиката с професията си, което е правилно. Имате вяра в себе си, а това е ценно, ако не и задължително качество. Вие сте амбициозен, което, в разумни граници, е по-скоро полезно, Отколкото вредно. Но ми се струва, че докато армията беше под командването на генерал Барсайт, сте се поддали на амбицията си и сте му причили, доколкото ви се е удало, с което сте навредили много на страната и на един заслужил и достоен офицер, ваш събрат. Научих от достоверен източник, че не сте казали, че и армията, и правителството имат нужда от диктатор, разбира се, не поради това изказване, а въпреки него ви поверих командването. Само у нези генерали, които постигат успехи, могат да станат диктатори. Това, което искам сега от вас, е военен успех и съм готов да поема риско от диктатура. Правителството ще ви подкрепи с всичко, което му е по силите ни повече, ни по-малко от всички други командири. Много се опасявам, че духът, за чието разпространение в армията вие имате принос на критикуване на командирите и недоверие към тях, ще се обърне срещу вас. Аз ще ви помогна, доколкото ми е възможно да го преодолеете. Нито вие, нито Наполеон, ако беше жив, бихте могли да получите нещо добро от армия, в която се шири такъв дух, така че внимавайте да не действате прибързано. Внимавайте и не действайте прибързано, а енергично и с неуморна бдителност да напредвате и да ни носите победи. Вие не сте колич, нито Маккинли, нито Линкълн. Искате да знаете дали тази философия ще ви върши работа във всекидневните делови контакти? Дали ще ви върши работа? Да видим. Да вземем случая Супъгъл от Орк Къмпани, Филаделфия. Орк Къмпани е сключила договор за построяването и довършителни работи по голяма офис сграда във Филаделфия в определен срок. Всичко върви добре, сградата е почти завършена, когато изведнъж под изпълнителят Произвеждащ бронзовите орнаменти на фасадата, заявява, че не може да ги достави на време. Какво? Да се забави целия строеж. Тежки наустойки. Ужасяващи загуби. И всичко това заради един човек. Започват междуградски телефонни разговори. Спорове. Разгорещени дискусии. Всичко е направено. Тогава изпращат господин Гао в Нью-Йорк, в бърлогата на Бронзовия лъв. Знаете ли, че сте единствения човек в Бруклин с това име? Запитва господин Гао президента на фирмата под изпълнител малко след като се запознават. Президента е изненадан. Не, не знаех, отвръща. Когато слезох от влака тази сутрин, обяснява господин Гао, потърсих адреса ви в телефонния указател и се оказа, че сте единственият човек с това име в телефонния указател на Бруклин. Никога не съм знаел това, отвръща президентът и проверява заинтригувано телефонния указател. Е, значи името е необичайно, добавя гордо. Семейството ми произхожда от Холандия и се е заселило в Нью-Йорк преди почти 200 години. И той продължава няколко минути да разказва за семейството си и за предедите си. Когато завършва разказа си, господин му прави комплимент за големия завод и изтъква достоинствата му в сравнение с други подобни заводи, в които е ходил. Това е един от най-чистите и уредени заводи за бронзови изделия, които съм виждал, казва той. Цял живот съм го създавал този бизнес, отвръща президентът. Много се гордея с него. Искате ли да разгледате завода? Докато разглеждат завода, господин Гао прави комплименти на президента за системата на производство и обяснява защо е намира по добра от тези на някои негови конкуренти. Освен това забелязва няколко необичайни машини и президентът обяснява, че те са негово изобретение. Той отделя доста време да покаже на Гао как работят тези машини и каква добра продукция дават. Настоява да покани посетителя си на обяд. Забележете! До този момент не е спомената и дума за истинската цел на посещението на Гао. След обяда под изпълнителят казва: Сега на въпроса. Естествено, знам защо сте тук. Не очаквах срещата ни да бъде толкова приятна. Можете да се върнете в Филаделфия с обещанието ми, че вашият материал ще бъде произведен и доставен, дори ако трябва да бъдат забавени други поръчки. Господин Гао получава всичко, което иска. Без дори да го споменава. Материалът пристига на време и сградата е завършена в установения по договор срок. Щеше ли да стане така, ако господин Гау беше използвал силовите методи, обичайни в подобни ситуации? Дороти Врублевски, директор на клона на Федералния кредитен съюз в Муммънт, Нью-Джерзи, разказва пред един от курсовете ни как успява да помогне на една от служителките си да работи по-ефективно. Неотдавна наехме една млада дама като стъжент касиер. Тя работеше много добре с клиентите. Беше точна и бърза в отделните операции. Проблемът настъпваше в края на деня, когато трябваше да се направи балансът. При мен дойде главния касиер и настоя да уволним тази жена. Тя забавя всички, защото е толкова мудна в баланса. Сто пъти и кратко обяснявах, а тя все не успява да се справи. Трябва да си върви. На следващия ден аз наблюдавах как жената работеше бързо и точно в обичайните си дълнични операции и беше много любезна с клиентите ни. Наслед дълго разбрах защо има проблем с баланса. След затварянето на банката отидох да поговоря с нея. Тя беше очевидно нервна и притеснена. Аз а похвалих за любезното и приветливо отношение към клиентите и за точността и бързината и кратко в работата. После и кратко предложих да прегледаме процедурата за изготвяне на баланса. След като разбра, че и кратко имам доверие, тя спокойно последва съветите ми и не след дълго освои тази операция. От тогава нямаме никакви проблеми с нея. Когато започнете с похвала, постъпвате като заболекаря, който започва работата си с новоказин. Той пак дълбае зъбите на пациента си с машината, но новокаинът премахва болката. Лидерът спазва. Принцип едно. Започнете с похвала и искрено. Възхищение. Две, как да критикувате, без да ви. Намразят за това. Един ден по обяд Чарлз Шуб минава през един от стоманените си заводи и попада на няколко пушещи работници. Точно над главите им е табелата «Пушенето забранено». Дали Шооб им посочва табелата с думите? Вие не можете ли да четете? Не, нещо об. Той отива при работниците, предлага на всеки от тях пора и казва, момчета ще ви бъда благодарен, ако ги изпушите навън. Те са наясно, че той е наясно, че са нарушили правилата и му се възхищават, защото не казва нищо, прави им малък подарък и постъпва така, че зачита достоинството им. Как бихте могли да наобичате такъв човек? Джон Унамейкър използва същата техника. Той има навика всеки ден да обикаля големият си магазин във Филаделфия. Веднъж вижда клиентка да чака на штанда. Никой не и е кратко обръща внимание. Продавачите? О, те са скупчили в другия край на штанда, говорят си и се смеят. Унамейкър не казва и дума. Минава тихичко за штанда обслужва лично клиентката, след което връчва покупката на продавачите да опаковат и продължава обиколката си. Често критикуват политиците за това, че са недостъпни за избирателите си. Те са заети хора и вината понякога е на престараващите се сътрудници, които не искат да преуморяват шефовете си с прекалено много посетители. Карл Лънгфорд, кмет на Орландо, Флорида, където се ражда Дисниленд, в продължение на много години често повтаря на служителите си да пускат хората, които искат да се срещнат с него. Твърди, че поддържа политика на отворените врати и въпреки това жителите на градчето не могат да преодолеят бариерите от секретарки и администратори. Накрая кмета намира решение. Маха вратата на кабинета си. Помощниците му разбират посланието и кмета има една наистина администрация от деня, когато символично изхвърля вратата. Промяната на една единствена кратка думичка често съставлява разликата между науспеха и успеха в опитани да променим хората, без да ги обидим или да предизвикаме от тях негодуване. Много хора започват критиката си с искрена похвала, последвана от думичката «но» и завършват с критичното изявление. Ако, например, се опитват да променят нехайното отношение на дете към уроците му, биха казали нещо от рода на «много се гордеем с теб, Джонни», Задето си повишил успеха си този срок. Но ако се беше постарал повече по... Алгебра, резултатите ще да бъдат още по-добри. В този случай Джони, насърчен от думите преди «но», може да се усъмни в искреността на похвалата заради продължението. Тя би му се сторила фалшиво въведение към критичния намек за неуспех. От това пострадва доверието, и може би няма да се постигне целта да се промени отношението на Джони към учението. Това може лесно да се преодолее, като се смени домичката, но с и. Много се гордеем с теб, Джони, задето си повишил успеха си този срок. И ако продължиш да се стараеш така и през следващия, бележките ти по алгебра ще достигнат успеха ти по другите предмети. В този случай Джони ще приеме похвалата защото в продължението няма никакъв намек за неуспех. Така бихме привлекли вниманието му към това, което той косвено желая да промени, и много е вероятно той да оправдае очакванията ни. Косвеното привличане на вниманието към грешките прави чудеса при чувствителните хора, които може да възнегодуват остро от пряката критика. Марч Джейка от Унсокет, Роу Thailand, разказа пред един от курсовете ни как убедила някакви немарливи строителни работници, които правили пристройка към къщата и кратко, да почистват след себе си. През първите няколко дни, докато работят, госпожа Дежейкъп се връща от работа и намира двора усеян с парчета дърво. Тя не иска да се кара с работниците, защото те си вършат чудесно работата. И след като си тръгват, заедно с децата си прибира и спретнато натрупва парчетата дърво в един ъгъл. На следващата сутрин извиква настрани ръководителят и ми казва, много ми хареса как изглеждаше с нощи муравата пред къщата, спретната чиста и надразни съседите. От този ден нататък работниците събират и струпват настрани отпадъците и всеки ден шефът им се обажда да попита дали тя одобрява вида на муравата след приключването на работата. Едно от сериозните разногласия от запасняци и редовните военни, които ги обучават, е по въпроса за подстригването на косата. Запасняците се смятат за цивилни каквито през повечето време наистина са, и за това не обичат да се подстригват късо. Старшина Харли Кейзър от 542-ро военно училище е изправен пред този проблем, когато работи с група под офицери от запаса. Като опитен старшина от редовната армия от него би се очаквало да крещина. Войниците си и да ги заплашва. Вместо това той решава да обясни на войниците си какво иска от тях непряко. Господа, започва той, вие сте водачи. И ще бъдете най-добри, като водите с примера си. Вие трябва да давате пример на хората си. Знаете какви са правилата за подстригването в армията. Аз ще се подстрижа днес, макар че косата ми е доста по къса, отколкото на някой от вас. Погледнете се в огледалото и ако смятате, че за да бъдете пример за подражание, ще имате нужда от подстригване, ще ви запишем час в браснарницата. За резултатът може да се досетите. Няколко от запасняците наистина се поглеждат в огледалото, същия следобед посещават браснарницата и се подстригват, както се полага, по устав. На следващата сутрин сержант Кейзър отбелязва, че вече са на лице зачатъци на лидерски качества у някои членове на взвода. На 8 марта 1887 година умира сладкодумния проповедник Хенри Уорд Бичър. Следващата неделя Лайман Абът е поканен да говори от Амвона, опустял след смъртта на Бийчър. Изпълнен от желание да покаже най-доброто, на което способен, той пише, преработва и шлифова проповедта си с флоберковски педантизъм. После я прочита на жена си. Проповедта е слаба, с като повечето написани речи. Ако беше по-неразумна, жена му би могла да каже, Лайман, това е ужасно. Няма да свърши никаква работа. Ще приспиш хората. Звучи като енциклопедия. След толкова години проповядване би трябвало да измислиш нещо по-добро. За Бога, защо не говориш нормално? Защо не се държиш естествено? Ако прочетеш това нещо, ще си навлечеш ужасен срам. Това би могла да каже жена му. И ако го беше казала, знаете какво би се случило. Тя също знае. Затова само отбелязва, че от речта би излязла чудесна статия за North American Review. С други думи, тя е похвалва и същевременно деликатно намеква, че няма да свърши работа като проповед. Лайман Абът разбира, скъсва внимателно подготвения си ръкопис и говори, без дори да използва бележки. Един добър начин да поправите грешките на другите е. Принцип 2. Привлечете вниманието на другия. Към грешката му поиндиректен. Начин. Три, говорете първо за собствените. Си грешки. Племенницата ми Джузефин Карнеги дойде в Нью-Йорк, за да ми бъде секретарка. Беше на 12 години, преди три беше завършила гимназия и ловият. И кратко опит беше близък до нулата. Тя стана една от най-опитните секретарки на запад от Суец. Но в началото беше. Е, имаше какво да се желая от нея. Един ден, когато започнах да я куря, си казах, чакай малко, Дейл Карнеги, чакай малко. На години си два пъти колкото Джозефин. Имаш хиляди пъти повече опит от нея. Как можеш да очакваш тя да мисли като теб, да преценява като теб, да има твоята инициативност, при това ти далеч не си съвършен? А да видим... Ти какво правеше, когато беше на 19 години? Спомняш ли си глупавите грешки и липсата на такт? Помниш ли, когато? Ами, когато? След като премислих нещата честно и обективно, заключих, че на 19 години Джозефин се оправяше общо взето по-добре от мен на това. Трябва да призная със съжаление, не кой знае какъв комплимент за нея. И така, от тогава нататък, ако исках да обърна внимание на Джозефин за някоя нейна грешка, обикновено започвах така. Сбъркала си, Джозефин, но Бог ми свидетел, че аз съм правил много по-лоши грешки. Ти не си се родила с умението да преценяваш. Тойдва се опита, а ти се справяш по-добре от мен, когато бях на твоите години. Аз самият съм виновен за толкова глупости, че не ми се иска да критикувам нито теб, никой, нито друг. Но не смяташ ли, че щеше да е по-разумно да направиш така и така. Далеч не е толкова трудно да изслушаш как изреждат недостатъците ти, ако критикуващият започне с мирено признание, че сам далеч не е съвършен. Ега Стоун, инженер от Брендан, Манитуба, Канада, има проблем с новата си секретарка. Продиктуваните писма се връщат на бюрото му за подпис с по две-три правописни грешки на страница. Господин Дили Стун разказва как се справил с проблема. Като много инженери, аз не се отличавам с особено добър английски правопис. От години си водя един малък черен сбучник с думите, чието правопис ми създава проблеми. Когато стана ясно, че само ако изтъквам грешката на секретарката си, това няма да накара да поработи върху правописа си и да се съветва повече сречника си, реших да възприема друг подход. Когато пред очите ми попадна поредното писмо с грешки, седнах при нея и казах, тази дума нещо не ми изглежда както трябва. Тя е от думите, винаги съм имал проблеми. Ето защо си водя този бележник. Отворих бележника на Съответната страница А, ето я. Аз много внимавам за правописа си. Защото хората съдят за нас по писмата ни и правописните грешки ни карат да изглеждаме недотъм професионалисти. Не знам дали тя последва примерам Избележника, или не, но след този разговор частотата на правописните и кратко грешки намаля значително. Изтънченият принц Бернхард фон Бюлов научава важността на този принцип още през 1909 г. С Вилхем II, Вилхем – високомерния, Вилхелм – самонадеяния. Вилхелм, последния от германските кайзери, поддържащ армия и флота, за които с гордост заявява, че няма противник, който може да им излезе на среща. И изведнъж се случва нещо смайващо. Кайзерът казва неща, невероятни неща, които разтърсват континента и предизвикват поредица от скандали, които отекват в целия свят. И за да направи нещата още по-лоши, прави глупави, егоистични... Абсурдни публични изявления по време на посещението си в Англия и дава височайшето си позволение те да бъдат публикувани в Дейли Telegraph. Заявява, например, че единственият германец, който се отнася дружелюбно към англичаните, че строи флота против японската заплаха, че той и само той е спасил Англия да не бъде унизена от Русия и Франция, че именно неговият военен план е позволил на Лорд Робъртс да победи бурите в Южна Африка и прочие, и прочие. От сто години подобни смайващи слова не са били изричани от европейски монарх в мирно време. Целият континент бръмчи от възмущение като гнездо стършели. Англия негодува. Германските държавници са втрещени. И посред целият този ужас кайзерът изпада в паника и предлага на канцлера Фон Бюлов да поеме вината. Да, той иска Фон Бюлов да обяви, че посъветвал монарха да каже тези невероятни неща. Но. Ваше Величество, протестира Фон Бюлов, струва ми се напълно невъзможно някой в Германия или Англия да допусне, че съм способен да посъветвам Ваше Величество да каже нещо подобно. Още щом тези думи излизат от устата му, Фон Бюлов разбира, че е направил ужасна грешка. Кайзерът избухва. Замагари ли ме смяташ, кресва той, способно на глупости, които ти самият никога не би допуснал. Фон Бюлов разбира. Че е трябвало да започне с похвала, преди да стигне до опрека, но понеже вече е късно, прави следващото най-добро нещо. Добавя похвалата след. Опрека. И става чудо. Далеч съм от подобна мисъл, отговаря той почтително. Ваше Величество ме превъзхожда в много отношения, разбира се, не само в морските и военните знания, но най-вече в естествените науки. Често съм слушал с възхита как Ваше Величество обяснява действието на барометъра, безжичния телеграф и рентгеновите лъчи. Аз съм позорно незапознат с различните клонове на естествените науки, нямам понятия от химия и физика и въобще не мога да обясня и най-простите природни явления. Но продължава Фон Бюлов, замяна на това притежавам известни знания по история и може би някои полезни в политиката и особено в дипломацията качества. Кайзерът Грейва Фон Бюлов го е похвалил. Възхвалил го е и сам е проявил скромност. След това вече кайзерът може да му прости всичко. Не съм ли казвал винаги, възкликва той възторжено, че с теб се допълваме прекрасно? Трябва да се държим един за друг и ще се държим. Той стиска ръката на Фон Бюлов не веднъж, а няколко пъти. А по покъсно същия ден така се ентусиазира, че възкликва стиснати им ако някой каже пред мен нещо против Фон Бюлов, ще му врасна един по носа. Фон Бюлов се спасява на време, но макар и опитен дипломат, той все пак прави грешката да не започне със собствените си недостатъци и превъзходството на Вилхелм, а да намеква, че Кайзерът е глупак, който се нуждае от опекун. Ако няколко изречения на смирение и похвала към другия могат да превърнат горделивия оскърбен Кайзер в приятел, Представете си какво може да направи смирението и похвалата за нас с вас във всекидневните ни отношения. Използвани правилно, те правят истински чудеса в човешките взаимоотношения. Признаването на грешките, дори да не са поправени, е в състояние да убеди другия да промени поведението си. Това бе доказано неотдавна от Кларънс Зерхузен от Тимуниъм, Мериланд, който открива, че 15 годишният му син се опитва да пуши. Естествено, не исках Дейвид да пропуши, разказа ни господин Зърхузен. Но двамата с майка му сме пошечи и през цялото време му даваме лош пример. Аз му обясних, как съм започнал да пуша горе-долу на неговата възраст, как съм под на никотина и ми е почти невъзможно да да пуша. Напомних му колко е неприятна кашлицата ми и как той само преди. Няколко години се е опитвал да ме накара да откажа цигарите. Не го обещавах да престане да пуши, нито го заплашвах, нито го предупреждавах за опасностите от цигарите. Само му изтъкнах, как съм се пристрастил към тях и какво ми е струвало това. Той помисли известно време и реши, че няма да пуши, докато не завърши гимназия. Годините минаваха и Дейвид така и не пропуши, нито пък има намерение да го прави. В резултат на този разговор аз самият реших да спра да пуша и с помощта на семейството ми успях. Добрият лидер следва. Принцип 3: Говорете за собствените си. Грешки, преди да критикувате. Другия. Четири, никой не обича да му. Заповядват. Веднъж има удоволствието да вечерям с госпожица Айда Тарбел, доаен на американските биографии. Когато и кратко разказах, че пиша тази книга... Започнахме да обсъждаме вечния въпрос как да се разбираме с хората и тя ми разказа, че докато пишела биографията на ОН Диянк, разговаряла с човек, работил три години в неговата кантора. Този човек и кратко разказал, че за цялото това време нито веднъж не чул ОН да даде някому пряко нареждане. Винаги давал съвети, вместо да заповядва. Никога не казвал, например, направете това или онова, или не правете това или онова, а казвал, Помислете дали да не, смятате ли, че ще помогне, ако често след като продиктувал някое писмо питал, какво мислите за това? Преглеждайки писмо на някой от съдружниците си, отбелязвал, може би ако формулираме това по такъв и по такъв начин, би било по-добре. Той винаги давал възможност на хората да свършат работата сами, никога не казвал на помощниците си какво да направят, и ги оставил да го правят сами и да се учат от грешките си. Една такава тактика помага на човека да поправи грешките си. Тя спасява гордостта му и го кара да се чувства уважаван, насърчава го да съдейства, вместо да се съпротивлява. Недоволството, предизвикано от грубото нареждане, може да трае дълго, дори ако нареждането е имало за цел да поправи лошото състояние на нещата. Дан Сантарели, преподавател в техническото училище в Уайоминг, Пенсилвания, Разказа пред курса как един от учениците му запушил входа към учебните работилници, паркирайки неправилно на колата си. Един друг преподавател връхлетял в класната стая и повикал високомерно, чия е колата, блокирала пътя. Когато ученикът, чиято била колата, се обадил, онзи се развикал. Махай колата, и то веднага, защото ще я завържа зверига и ще изтегля оттам. Е, този ученик е сбъркал. Не би трябвало да паркира колата си на това място. Но този ден нататък не само той се отнася с ненавист към въпросният преподавател, но и целият клас прави всичко възможно да му направи живота труден, а работата неприятна. Би ли могъл той да подходи другоече? Ако беше попитал добронамерено, чия кола е блокирала пътя, и беше обяснил, че ако бъде преместена, другите коли ще могат спокойно да минават, ученикът щеше да премести с. Готовност и нито той, нито съучениците му щяха да се сърдят и да недоволстват. Задаването на въпроси не само прави нареждането поприемливо, но и често стимулира човека към когото то е насочено, да подходи целесообразно. Повероятно е човек да приеме нареждането, ако е участвал в решението, което го е предизвикало. Иан Макдоналд от Юханесбург, Южна Африка, директор на малка фабрика за машини детайли, има възможност да приеме голяма поръчка. Но убеден, че не може да изпълни в искания срок. Фабриката си има график и поради краткия срок му се струва невъзможно да приеме поръчката. Вместо да насилва хората си да работят по-бързо и да смогнат с поръчката, той събира всички, обяснява им положението, казва им колко важно би било за компанията и за тях самите, ако биха намерили възможност да изпълнят поръчката на време. После започва да задава въпроси, можем ли да направим нещо, за да изпълним поръчката? Може ли някой да предложи друга организация на работата във фабриката, така че да стане възможно да приемем поръчката? Има ли начин да променим работното си време или разпределението на задачите, така че да се справим? Работниците предлагат много идеи и настояват той да приеме поръчката. Подхождат към въпроса, че по принцип могат да се справят, поръчката е приета, изпълнена и доставена на време. Добрият лидер използва. Принцип 4. Задавайте въпроси, вместо да. Раздавате заповеди. Пет. Позволете на другия да спаси. Гордостта си. Преди години, General Electric Company е изправена пред деликатната задача да свали Чарлз Стейнмец от поста ръководител на един отдел. Стейнмец, който е първокласен талант, що се отнася до физиката, е пълен провал като ръководител на конструкторския отдел. Но фирмата не смее да го скърби. Той е незаменим и много чувствителен. Затова му дават нова титла. Правят го инженер-консултант на General Electric Company нова титла на работата, която той вече върши и поставят друг човек на въпросния отдел. Стейн се е доволен. Доволни са и хората от компанията. Те са се справили деликатно с най-темпераментния си служител. И то без катаклизми, като му дават възможност да спаси гордостта си. Да позволиш на другия да спаси гордостта си. Колко важно, колко жизнено важно е. Това. И колко малко хора се сещат за него. Погазваме грубо чувствата на другите, за да постигнем своето, намираме недостатъци, заплашваме, опрекваме дете или подчинем в присъствието на други хора, без въобще да се замисляме, че с това нараняваме гордостта му. А минутка за мислене, една-две внимателни думи, проявата на истинско разбиране към гледната точка на другия биха помогнали толкова много да се намали обидата. Спомнете си това следващият път, когато сте изправени пред неприятната необходимост да уволните или опрекнете свой подчинен. Да уволниш служител не е много забавно. Да те уволнят е още по-малко забавно. Цитирам писмо, което получих от Маршал А. Грейнджер, експертчето Нашата работа е предимно сезонна. Затова трябва да освобождаваме доста хора, след като свърши данъчната кампания. В нашата професия има пословица, че никой не обича да размахва брадвата. Затова се установила практика с този въпрос да се приключва по най-бързият възможен начин, който обикновено изглежда така: Седнете господин Смит. Кампанията приключи и вече нямаме задачи за вас. Вие, естествено, и без това разбирате, че сте били наети само за кратък период от време и тъна и тъна. В резултат на това хората се чувстват разочаровани и предадени. Повечето от тях са работили цял живот като счетоводители и не хранят добри чувства към фирмите, които са ги отписали. Неодавна аз реших да освободя сезонно наетите служители малко по-тактично и внимателно. Повиках всеки един от тях едва след като внимателно преценях работата му през зимата. Казвах му нещо от рода на «Господин Смит, вие свършихте чудесна работа, ако е било така». Онзи път, когато ви спратихме в Нью-Йорк, задачата никак не беше лека. Трябваше да се справяте на място, но вие го направихте отлично и искам да знаете, че фирмата се гордее с бас. Вие сте способен човек и ще стигнете далеч, където и да работите. Нашата фирма вярва във вас и ще ви поддържа, искам да не забравяте това. Какъв беше резултатът? Хората си тръгнаха, като понесоха много по уволнението си. Не се чувстваха предадени. Знаеха, че ако имахме работа за тях, бихме ги задържали. И когато ни потрябват, ще дойдат с удоволствие при нас. На едно от нашите занятия двама курсисти разискваха. Отрицателното въздействие на изтъкването на недостатъци и положителното въздействие на това, да дадеш на другия възможност да спаси гордостта си. Фред Кларк от Харисбърг, Пенсилвания, разказа за един случай в неговата фирма. На производствените ни съвещания един от вицепрезидентите задаваше много резки въпроси във връзка с производствения процес на един от ръководителите на производството. Тонът му беше агресивен и целеше да изтъкне некомпетентността на този ръководител. Тъй като не искаше да се злепоставя пред колегите си, той отговаряше уклончиво. Това накара вице-президента да избухне, да го наругае и да го обвини в лъжа. Всякакви колегиални взаимоотношения, съществували преди този сблъсък, бяха съсипани за няколко минути. От този момент нататък въпросният ръководител, който поначало беше добър служител, вече не вършеше работата на компанията. Няколко месеца по-късно той напусна и отида да работи за конкурентна фирма, където, като дочув се справил чудесно. Друг участник в курса, Анна Емацуне, разказа подобен случай в нейната работа, но с толкова различен подход и резултати. Госпожа Емацоне, специалист по маркетинг във фирма за упаковки за храни, получава първата си голяма задача – пробна продажба на нов продукт. Тя разказва пред курса. Когато дойдоха резултатите от опита, бях съсипана. Бях направила сериозна грешка в планирането и цялото изследване трябваше да се повтори. На всичкото отгоре нямаше време да обсъдя нещата с шефа си преди заседанието, на което трябваше да представя доклада си по проекта. Когато ме поканиха да докладвам, треперех от страх. Правех всичко възможно да не си спусна нервите, бях решена че няма да се разплача и да дам повод на всички тези мъже да говорят как жените са неспособни да се занимават с менеджмент, защото са прекалено емоционални. Докладвах кратко и заявих, че поради наличието на грешка ще повторя изследването преди следващото съвещание. Седнах, очаквайки негативна реакция от шефа. Вместо това той ми благодари за работата ми и отбеляза, че често се случва човек да направи грешка, когато работи по нов проект, и че вярва, че повторното изследване ще бъде точно и показателно за компанията. Увери ме пред всичките ми колеги, че вярва в мен и знае, че съм. Направила всичко възможно и че на успехът се дължи на липсата на опит, не на липса на компетентност. Излязох от заседанието с високо вдигната глава, решена повече никога да не разочаровам този човек. Дори ние да сме прави, а другият със сигурност да греши, само нараняваме самолюбието му, като потъпкваме гордостта му. Легендарният френски пионер в авиацията и писател Антуан Джусентек Зюпери пише «Нямам право да сторя или кажа нищо, което дискредитира другия в собствените му очи. Важно е не какво аз мисля за него, а какво той мисли за себе си. Да нараниш нечие достоинство е престъпление. Истинският лидер винаги спазва. Принцип 5 Позволете на другия да спаси. Гордостта си. Шест, как да окоръжавате другите. Имам един стар приятел, Пит Барло. Той изпълнява цирков номер с кучета и поните и цял живот е пътувал с циркове и водевилни представления. Обичах да наблюдавам Пит, докато дресира кучета. Забелязах, че при най-малкия напредък на някоя от кучетата Пит го погалваше, похвалваше го. Даваше му месо и въобще правеше от това едва ли на сензация. В това няма нищо ново. Дресорите използват тази техника от векове. Чуди се, защо не прилагаме същият здрав разум, когато се опитваме да променим хората, както когато се опитваме да дресираме кучетата. Защо не използваме месо вместо към шик? Защо не хвалим вместо да корим? Трябва да похвалваме и най-малкия напредък. Това насърчава другия да продължава да се усъвършенства. В книгата си «Не съм кой знае какво, скъпа, но това е всичко», което имам психологът Джеслер отбелязва, похвалата е като слънчев лъч, сгряващ душата на човека. Не можем да растем и цъфтим без нея. И въпреки това повечето от нас с голяма охота отправят срещу другите студения вятър на критиката и някак не ни се иска да дарим ближния стоплита лъчи на похвалата. Като хвърлям поглед назад към собствения си живот, установявам как няколко похвални думи са променили бъдещето ми. Сигурно същото въжи и за собствения ви живот. Историята е пълна за смайващи доказателства за магическото въздействие на похвалата. Например, преди много години, едно от 10-годишно момче работи в една неаполска фабрика. То мечтае да стане певец, но първият му учител го разобеждава. Ти не можеш да пееш, казва му. Въобще нямаш. Глас. Звучиш като свистенето на вятъра в шторите. Но майка му, бедна селянка, го прегръща, хвали го, казва му, че тя е убедена, че той може да пее, че вече вижда в него напредък и ходи боса, за да спести пари за уроците му по музика. Похвалните думи на майка му, селянката и насърченията й кратко променят живота на това момче. Името му е Енрико Карузо и той става един от най-великите и най-прочути оперни певци на своето време. В началото на XIX век един млад човек в Лондон мечтае да стане писател. Но сякаш целият свят е против него. Той не е имал възможност да ходи на училище повече от 4 години. Баща му е хвърлен в затвора, защото не може да плати дълговете си и младежът познава глада. Накрая си намира работа, лепи етикети на котия и свакса в населен с плахове склад, а нощем спи в мрачна таванска стайчка заедно с две други момчета, бездомници от лондонските бордеи. Той до такава степен не вярва на писателската си дарба, че се измъква да пусне в Пощенската котия първия ръкопис посред нощ, за да не му се присмее някой. Един след друг разказите му биват отхвърлени. Накрая идва Великия ден, когато един е прият. Наистина, не му плащат за него нито шилинг, но един редактор го похвалва. Един редактор проявява внимание към него. Той е толкова развълнуван, че скита по улиците и сълзи се стичат по лицето му. Похвалата, признанието, които получава, като приемат за отпечатване един негов разказ, променят целият му живот. Без това насърчение, сигурно би прекарал живота си в непосилен труд и с фабрики, пълни с плъхове. Може би сте чували за това момче. Името му е Чарлз Дикенс. Друго едно момче в Лондон си изкарва прехраната като служител в магазин за платове и дрехи. Трябва да става в 5 часа, да измете магазина и да се труди робски по 14 часа на ден. Работата му си е чисто рубуване и той я ненавижда. След две години решава, че вече не може да издържи и една сутрин, без да дочака закуската, извървява 25 км за да говори с майка си, която работи като икономика. Той не е на себе си. Моли и кратко се. Плаче. Кълне се, че ще се самоубие, ако трябва да остане в този магазин. После написва дълго и покъртително писмо на стария си училищен директор, в което заявява, че сърцето му е разбито и не иска да живее повече. Директорът му. Отвръща с няколко окоръжителни думи, уверява го, че той наистина е много интелигентен и му подобава да върши нещо по-добро, след което му предлага учителска работа. Тези похвални думи променят бъдещето на това момче и оставят трайна следа върху историята на английската литература. Защото момчето написва неизброимо количество бестселари и с перото си спечелва над един милион долара. Сигурно сте чували за него. Казва се Эх Желс. Използването на похвални вместо критични думи е в основата на учението на Бъфа Скинър. Този голям психолог доказва чрез опитите си с животни хора, че когато критиката се сведе до миниум и се наблегне на похвалата, зачестяват добрите дела, а лошите намаляват, защото никой не им обръща внимание. Джон Рингълспъу от Роки Маунт, Северна Каролина, прилага този принцип по отношение на децата си. Както в много други семейства, така и в тяхното основната форма на общуване между децата и родителите като че ли се състои в викове и крясъци. И както в толкова други случаи, всеки път децата стават малко по-лоши вместо по-добри. Родителите им също. От проблема сякаш няма изход. Господин Рингълспау решава да приложи някой от принципите, научени в нашия курс, за да се справи с тази ситуация. Ето какво разказа. Решихме да се опитаме да ги хвалим вместо да им опяваме за грешките. Не беше лесно, когато виждахме само лошите неща, които те правеха, и наистина трудно намирахме за какво да ги похвалим. Все пак успявахме да намерим нещичко и през първите няколко дни най-дръзнащите неща, които вършеха, престанаха. После недостатъците им един по един започнаха да изчезват. Те реално извличаха полза от нашите похвали. Започнаха дори да се стараят да правят нещата по-добре. И двамата не можехме да повярваме на очите си. Разбира се, това не продължи вечно, но достигнатото равнище, когато нещата се уравновесиха, беше много по-добро. Вече нямаше нужда да реагираме както преди. Децата правеха повече добри, отколкото лоши неща. И това се дължи на факта, че са похвалили малкия напредък на децата, вместо да им се карат за всичко, което не правят както трябва. Този принцип помага и в работата. Кейт Роупер от Тудланд Хилс, Калифорния, го прилага към един проблем в своята фирма. Отпечатницата му при него идва материал с изключително високо качество. Печатарят, който го е набрал, е нов и има проблем с приспособяването към работата. Шефът му е разтревожен, защото смята това за негативно отношение, и сериозно се замислят дали да не го уволни. Когато господин Роупър научава за този проблем, той лично отива в печатницата да си поговори с младежа. Казва му колко е доволен от работата му, която коятото коище е получил, и стъква, че това е най-добрият материал, който той видял да излиза от тази печатница от доста време. Обяснява точно в какво се състоят добрите му качества и колко много младежът е допринесъл за фирмата. Мислите ли? че това оказва влияние върху младежа печетър към фирмата. За няколко дни настъпва пълен обрат. Той разказва на някой от колегите си за този разговор и за това как действително във фирмата се цени добре свършената работа. И от този ден нататък е лоялен и предан служител. Господин Рупър не просто потупва младия печетър по рамото с думите, ти си добър, той изтъква точно в какво се изразява високото качество на работата му. Понеже е избрал едно конкретно добро постижение, вместо да направи някакво. Общо ласкателно изказване, похвалата му означава много за човека, към когото е отправена. Всеки обича да го похвалят, но когато похвалата е конкретна, тя се приема като искрена, а не като нещо, което другият може би казва, за да ни стане приятно. Не забравяйте, че всички жадуваме за висока оценка и признание и сме готови почти на всичко, за да ги получим. Но никой не понася неискреността. Никой не понася лъскателствата. Нека повторя, принципите, които се съдържат в тази книга, помагат само когато са минали през душата. Не ви предлагам турба с хитри номера. Говоря за нов начин на живот. Говоря за това, как да променяме другите. Ако ние с вас накараме хората, с които общуваме, да осъзнаят скритите ценности, които притежават, Можем да направим нещо много повече от това да ги променим. Ще бъдем в състояние буквално да ги преобразим. Преувеличавам ли? Чуйте тогава за сетен път мъдрите слова на Уилям Джеймс, един от най-видните психолози и философи на Америка. Сравнение с онова, което би трябвало да бъдем, ние сме наполовина будни. Използваме само малка част от физическите и умствени способности. Най-общо казано човек далеч не достига границите на възможностите си. Той притежава способности от най-различно естество, които не използва почти никога. Да, вие, които четете тези редове, притежавате способности от различно естество, които не използвате почти никога, и една от тези способности, които вероятно не използвате в пълна степен, е вълшебната способност да хвалите хората и да ги карате да осъзнаят скритите си възможности. Способностите залиняват, когато върху тях се излива критика. Насърчението ги кара да разцъфнат. За да бъдете по-добър лидер, спазвайте. Принцип 6. Похваляте и най-малкия. Напредък, всеки напредък. Бъдете искрени в одобрението. И щедри в похвалите. 7. Пазете доброто име на човека. Какво правите? когато един добър работник започне да работи немърливо? Можете да го уволните, но това всъщност не решава въпроса. Можете да го смъмрите, но това обикновено предизвиква негодуване. Хенри Хенк, управител на сервиза в голяма фирма за търговия с камиони Луел, Индиана, има един монтюр, чиято работа става все по-наудовлетворителна. Вместо да го наругае или заплаши, господин Хенк го повиква в кабинета. Си провежда с него един приятелски разговор. Бил казва му, ти си добър монтюр. Работиш в този бранш от години. Ремонтирал си много автомобили и клиентите са оставали доволни. Всъщност, много пъти сме получавали похвали за добрата ти работа. Но в последно време работиш все по-бавно и не си на предишното си ниво. Понеже си такъв чудесен монтюр, бях сигурен, че би искал да знаеш, че не съм доволен от това и може би заедно ще успеем да измислим някакъв начин да решим проблема. Бил отвръща, че не съзнавал, че не изпълнява добре задълженията си и уверява шефа си, че работата, която му възлагат, е напълно по силите му и той ще се постарае за в бъдеще да се поправи. Прави ли го? И още как? Отново става бърз и прецизен мунтьор. С репутацията му пред господин Хенк, която трябва да оправдае, как би могъл да направи друго, освен да работи както някога? Хуерата обикновено, казва Самуел Воклейн, президент на локомотивните заводи, Болдуин ви следват с готовност, ако спечелите уважението им им покажете, че ги уважавате заради техните способности. Казано накратко, ако искате да направите някого по добър в известно отношение, дръжте се така, сякаш това вече е едно от най-силните му качества. Шекспир казва. Сдобий се с добродетелта, която нямаш. Добре би било да приемете и да заявите открито, че другия притежава добродетелта, която цените. Зачитайте добрата репутация на човека и той скоро ще положи свръхчовешко усилие, отколкото да ви разочарова. Журжет Люблан в книгата си «Спомени моят живот с Метерлинг» описва смайващо превъплъщение на една скромна белгийска пепеляшка. Ястията ми поднасеше една прислужница от съседния хотел, разказва тя. Наричаха я Мария мячката, защото беше започнала като помощничка в миенето на съдове. Тя беше ужасяващо грозна, кривогледа, кривокрака, обогателум и духом. Един ден, докато тя държеше в подпухналата си ръка чинията ми с макарони, аз и кратко заявих направо, Мари ти нямаш представа какво богатство се крие в теб. Свикнала да сдържа емоциите си, Мари не каза нищо няколко секунди. Не смееше да помръдна от страх, да не се случи нещо катастрофално. После сложи чинията на масата, въздъхна и отвърна простодушно. Мадам, никога не бих повярвала. Не изрази съмнение, не попита. Нищо. Просто се върна в кухнята и предаде на всички думите ми, а силата на вярата в подобни неща е такава, че никой не й се подигра. От този ден нататък дори и кратко обръщаха известно внимание. Но най-удивителната промяна настъпи в самата Мари, толкова скромна доскоро. Вярвайки, че в нея се крият незнайни богатства на душата, тя започна така усърдно да се грижи за лицето и тялото си, че потиснатата и кратко младост сякаш разцъфна, прикривайки простоватостта и кратко. Два месеца по-късно тя обяви годежа си с племенника на главния готвач. Ще стана дама, каза ми тя, и ми благодари. Едно кратко изречение бе променило от целият и кратко живот. Жоржет Люблан вдъхва на Мари емячката самочувствие, което тя оправдава и това я преобразява. Бил Паркър, търговски агент на фирма за хранителни стоки в Дейтона Бич, Флорида, много се вълнува за новата серия продукти, които фирмата му пуска на пазара, и се разстройва, когато директорът на голям магазин за хранителни стоки отказва да ги продава в него. Цял ден бил размишлява върху отхвърленото предложение и решава, преди да си замине, да се върне в магазина и да опита още веднъж. Джек казва той: "Едва когато си тръгнах сутринта, осъзнах, че не съм ти обяснил най-важното за новата серия и бих се радвал, ако ми отделиш малко от времето си, за да ти разкажа." Уважавам те за това, че винаги си готов да изслушаш човека и си достатъчно благороден да промениш становището си, когато фактите оправдават това. Може ли Джек да му откаже да го изслуша отново? Не и при тази репутация, която трябва да оправдае. Една сутрин доктор Мартин Фицха, заболекър от Дъблин, Ирландия, изпитва ужасно смущение, когато пациентка отбелязва, че металната поставка на чашата за изплакване на устата не е много чиста. Наистина, пациентите пият от на чаша, не от поставката, но без съмнение не подобрява на професионалист да използва замърсено оборудване. След като пациентката си тръгва, доктор Фицха се оттегля в личния си кабинет да напише бележка на Бриджит, чистачката, която два пъти седмично почиства помещението. Ето съдържанието и кратко, драга Бриджит. Толкова рядко ви виждам и си помислих, че е добре да намеря време да ви благодаря за това, колко добре се справите с чистенето. Впрочем, трябва да спомена, че понеже 2 часа два пъти. Седмицата се твърде малко, чувствайте се свободна да поработите понякога половин час повече, ако сметнете, че е нужно да свършите някоя от онези драболии, които се налагат от време на време, като лъскане на поставките за чаша и други подобни. Разбира се... Аз ще ви платя за допълнителното време. На следващия ден, когато влязо в кабинета си, разказва доктор Фицха, бюрото ми блестеше като огледало, както и столът ми едва не се хлъзнах от него. В заболекарският кабинет открих най-блестящата, най-чистата хромирана поставка за чаши, която някога съм виждал. Бях уважил добрата репутация на чистачката и тя оправда. Благодарение на този дребен жест, тя надмина всички мои очаквания. Колко допълнително време бе отишло за това? Познахте никакво. Има една стара пословица, нарочи някого, че е лош човек и можеш направо да го обесиш. Но позови се на доброто му име и виж какво ще стане. Когато госпожа Руд Хопкинс, преподаваща на четвъртокласниците в Бруклин, Нью-Йорк, Поглежда списъка си на класа в първи учебен ден и вълнението, и радостта и кратко в началото на новата учебна година отстъпват място на тревогата. В нейния клас ще бъде Томита най прословутият пакосник в цялото училище. Учителката му в трети клас постоянно се оплаквала от него, пред колегите си, пред директора и пред всеки готов да слуша. Томи не е просто пълъв, той създава сериозни проблеми с дисциплината в класа, Бие се с момчетата, турмози момичетата, отговаря невъзпитано на учителите и сякаш колкото повече расте, толкова по става. Единственото му качество е способността му да учи бързо и да се справя лесно с училищните задачи. Госпожа Хопкинс решава да се заеме незабавно с проблемния Томи. Приветствайки новите си ученици, тя казва понещичко за всеки от тях. Роуз – каква красива рокля, Алиша – чух, че рисуваш чудесно. Когато стига до Томи, тя го поглежда право в очите и казва, Томи, разбрах, че си роден водач. Ще разчитам на теб да ми помогнеш да направя този клас най-добрият четвърти клас в училището тази година. През първите няколко дни тя подвърждава думите си, като поздравява Томи за всичко, което той прави, и той наистина се оказва много добър ученик. При такава репутация, която трябва да оправдае, дори дете на 9 години не е. Способно да разочарова някого и то ми не разочарова. Ако искате да постигнете успехи в трудната роля на лидера, призван да променя отношението или поведението на другите, прилагайте. Принцип 7. Наблегнете на добрата репутация. И другия ще оправдае. 8. Направете така, че грешката да. Изглежда лесно поправима. Един мой приятел Ерген, към 40-те, със годи и годеницата му го убеди да вземе няколко закъснели урока по танци. Бог ми е свидетел, че наистина имах нужда от уроци по танци, признами той, защото танцувах като едно време, преди 20 години. Учителката, която наех, ми каза истината, че всичко правя погрешно и трябва да започна начало. Но това ме обесърчи. Нямах стимул да продължа. Отказах се от нея. Следващата учителка може би ми излъга, но на мен това ми хареса. Тя заяви безгрижно, че танцувам може би малко старомодно, не имам основата и ме увери, че никак няма да ми е трудно да науча няколко нови стъпки. Първата учителка ме обесърчи, като изтъкна грешките ми. Новата направи и точно обратното. Тя опорито хваляше нещата, които правех правилно и омалуважаваше грешките ми. Имате вродено чувство за ритъм, уверяваше ме тя. Вие наистина сте роден танцьор. Е, моят здрав разум ми подсказваше, че винаги съм бил и ще бъда четвъртокласен танцьор, но все пак, дълбоко сърцето си, все още ми харесва да си мисля, че тя може би наистина мисли това, което казва. Разбира се, аз и кратко плащах, за да го казва, но няма си струва да повдигаме този въпрос? Във всеки случай, знам, че танцувам по-добре, откакто тя ми каза че имам вродено чувство за ритъм. Това ме насърчи. Вдъхна ми надежда. Накараме да поискам да се усъвършенствам. Кажете на детето си, на партньора си, на свой служител, че е глупав или некадърен, че няма дарби, че прави всичко не както трябва и ще съсипате всякакво желание за опит да се усъвършенства. Но направете обратното, насърчавайте го упорито, направете така, че задачата да изглежда лесно изпълнима, Покажете му, че вярвате способностите му да се справи, в наличието на неоткрита до сега дарба у него и той ще се упражнява цели нощи, за да се изяви блестящо. Луел Томас, вещ-експерт по човешки взаимоотношения, използва тази тактика. Той дава на човек увереност, вдъхва му смелост и вяра. Ето. Например. Веднъж я прекара с него и съпругата му почивните дни и вечерта в събота ме поканиха да участвам в една приятелска среща Брич пред плъмтящия огън. Брич. О, не. не. Не. Не и аз. Нямам понятие от Брич. Тази игра винаги е била загадка за мен. Не. Не. Невъзможно. Но, Дил. Няма нищо сложно, отвърна Луел. В Бриджа не правиш нищо друго, освен памет и преценка. Ти си писал статии за паметта. Бериджът ти е в кърпа вързан. Ще го владееш за нула време. И така, преди да разбера какво става, се озовах за първи път в живота си на масата за Бридж. И само защото ми казаха, че притежавам усета необходим за тази игра. Като говорим за брич, си спомням за Или Кълбъртс, чието книги за брич са преведени на много езици и са продадени в милиони тиражи. А той самият ми разказа, че никога не би превърнал тази игра в своя професия, ако една млада жена не го беше уверила, че има усет за нея. Когато дошъл в Америка през 1922 година. Той се опитал да си намери работа като преподавател по философия и социология, но не успял. После се заел да продава въглища и отново не успял. След това започнал да продава кафе, но и в това не успял. Той играел по малко брич, но по това време въобще не му хрумвало, че някой ден ще го преподава. Не само, че бил слаб играч на карти, но бил и много досаден. Задавал толкова много въпроси и се впускал в толкова задълбочени анализи след играта, че никой не искал да играе с него. Но срещнал една красива учителка по бридж, Джозефин Индилан, влюбил се в нея и се оженили. Тя забелязала, колко внимателно анализира той картите си и го убедила, че е непроявен гений в тази игра. Кълбърца ми каза, че именно насърчението «Той нищо друго» го накарало да превърне бриджа в своя професия. Кларенс М. Джонс, един от преподавателите в нашия курс в Синсинати, Охайо, Разказа как насърчението и представянето на грешките, като лесно поправими, променили изцяло живота на сина му. През 1970 г. моят син Дейвид, който тогава беше на 15 години, дойде да живее при мен в Синсинати. Беше живял нелек живот. През 1958 година получи фрактура на черепа при път на катастрофа и началото му беше останал голям белек. През 1960 година. С майка му се разведохме и той замина с нея в Далас, Тексас. Докато навърши 15 години, беше прекарал повечето си време в училище в специални класове, забавно развиващи се в Далас. Може би заради белега училищното ръководство беше решило, че е получил мозъчно увреждане и не може да се развива нормално. Беше изостанал с две години от връзниците си, за това беше едва в седми клас. Но не знаеше таблицата за умножение, събираше на пръсти и едва можеше да чете. Имаше обаче едно нещо, което го интересуваше. Обичаше да поправя радиоапарати и телевизори. Искаше да стане телевизионен техник. Аз го насърчих и му обясних, че за да може да придобие нужната квалификация, се изискват знания по математика. Реших да му помогна да освои добре. Набавихме си четири комплекта карти с задачи за умножение, деление, събиране и изваждане. Минавахме ги подред, оставяйки правилните отговори на страни. Когато Дейвид бъркаше, аз му казвах правилния отговор и връщах картата обратно в купчината и така, докато не останаха карти. Сипех похвали при всеки правилен отговор, особено ако предния път беше сбъркал на същата карта. Сяка вечер минавахме цялото тесте докато не останеше нито една карта. Измервахме времето с хронометър. Обещах му, че когато мине всички карти за 8 минути без грешни отговори, ще престанем да правим упражнението всяка вечер. Това се струваше на Дейвид непосилна задача. Първата вечер ни отне 52 минути, втората 48, после 45, 44, 41, после по 40 минути. Празнувахме всеки рекорд. Повиквах жена ми, двамата го. Прегръщахме и танцувахме танц на победата. След един месец той минаваше без грешка всички карти за по малко от 8 минути. Когато подобряваше само малко времето си, настояваше да повторим упражнението. Беше направил фантастично откритие, че да учише лесно и забавно. Естествено успехът му по алгебра скочи. Удивително е колко по-лесна ти става алгебрата, като се научиш да умножаваш. Той изненади себе си, като получи много добра оценка по математика. Това не се себе случвало никога. Настъпиха и други промени, с почти невероятна скорост. Четенето му напредна бързо и той започна да изразява вродената си способност да рисува. По късно същата учебна година, учителят му по естествени науки му възложи да направи експозиция. Той реши да изработи много сложна поредица от модели, иллюстриращи ефекта на лостовете. Това изискваше умение не само в рисуването и моделирането, но и в приложната математика. Неговата експозиция спечели първата награда в училищната изложба по природоматематически науки, отиде на градското състезание и спечели трета награда за Синсинати. Едно дете, което беше забавено с два класа, за което казваха, че има мозъчно увреждане, което съучениците му наричаха Франкенштайн и му казваха, че мозъкът сигурно му е изтекал от кухината на главата му, изведнъж откри, че може действително да учи и да постига успехи. Резултатът От последните месеци на осми клас през цялото време в гимназията той винаги беше сред отличниците. В гимназията го избраха в националното дружество на отличниците. След като установи, че ученето е лесно, целият му живот се промени. Ако искате да помогнете на другите да напреднат, не забравяйте. Принцип 8 Използвайте насърчението. Направете така, че грешката да. Изглежда лесно поправима. 9. Направете така, че хората с. Радост да изпълняват това. Което искате. През 1915 г. Америка е ужасена. Повече от година европейските народи се избиват помежду си така, както никога преди в кървавата история на човечеството. Може ли да се постигне мир? Никой не знае. Но Дро Уилсън е решен да опита. Той решава да изпрати свой личен пратеник, мирен пратеник, да се срещне с военните ръководители на Европа. Уилям Дженингс Брайан, държавният секретар Брайан, привърженикът на мира, много иска той. Да отиде, защото вижда в това възможност да направи голяма услуга на страната си и да обесмърти името си. Но Илсън изпраща друг, близкия си приятел и съветник полковник Едуард Махаус, и точно на хаос се пада нелеката задача да поднесе неприятната новина на Брайан, без да го скърби. Бариан несъмнено беше разочарован да научи, че аз ще отида в Европа като мирен пратеник, пише полковник Хаус в дневника си. Той каза че възнамерявал сам да стори това. Аз му отвърнах, че президентът е сметнал, че няма да е разумно това да стана официално, че неговото отиване в Европа би привлякло много внимание и хората биха се питали защо е там. Схващате ли намека? на практика казва на Брайан, че той е прекалено високопоставен за тази мисия и Брайан остава доволен. Полковник Хаус, човек вещ и притежаващ голям жизнен опит, Спазва едно от важните правила в човешките взаимоотношения, винаги прави така, че другият да е щастлив да постъпи, както му предлагаш. Одро Уилсън следва тази политика, дори когато покамва Уилям Гипс Емакадо за член на своя кабинет. Това е най-високата чест, с която може да удостои някого, и въпреки това Уилсън поднася поканата така, че да накара Емакадо да се почувства два пъти по-важна личност. Ето историята. Разказана от самия Макадо, той, Уилсън, каза, че съставя кабинета си и много ще се радва, ако бих приел в него поста министр на финансите. Той умееше да представя нещата по очарователен начин, създаваше впечатление, че приемайки тази голяма чест, аз бих му направил услуга. За съжаление, Уилсън не винаги постъпва толкова тактично. Ако беше го направил, историята може би щеше да бъде различна. Така, например, той не кара Свената и републиканската партия да се почувстват щастливи от присъединяването на Съединените щати към обединението на народите. Уилсън отказва да вземе видни републикански лидери като Ели Харут, Чарлз Еванс Хъс или Хенри Каббат Лорш със себе си на мирната конференция. Вместо това той показва неизвестни хора от собствената си партия. Отнася се презрително към републиканците, остави ги спечатлението, че обществото на народите е само негова, не и тяхна идея, лишава ги от принос към каузата и в резултат на грубия си подход в отношенията си с определени хора съсипва кариерата си. И здравето си, съкръщава живота си, става причина Америка да остане извън обществото на народите и промени историята на света. Държавниците и дипломатите не са единствените, които използват този подход да карат другия да се чувства щастлив да постъпи, както искат от него. Дейл от Форт Уейн, Индиана, Разказа как накарал едно от малките си деца да върши с удоволствие възложената му досадна задача. Едно от задълженията на Джеф беше да събира крушите под дървото, за да не трябва човекът, който коси муравата, да спира да ги събира. Задачата му беше неприятна и той често или въобще не свършваше, или я вършеше така лошо, че косачът трябваше да спира и да събира останалите круши. Вместо да влизам в конфликт с него заради това, един ден му казах. Джеф ще сключим сделка. За всяка кошница круши, събрана от теб, ще ти плащам един долар. Но след като свършиш, за всяка останала в двора круша ще ти удържам по един долар. Как ти звучи това? Както можете да очаквате, той не само събираше всичките круши до една, но и трябваше да го държи потоко, за да не откъсне някоя и друго от дърветата, за да допълни кошницата. Познавам един човек... Комуто се налагаше да отказва на много покани да говори пред публика, покани от приятели, от хора, на които беше задължен. Но той го правеше толкова умело, че другия най-малкото ставаше доволен от отказа му. Как го правеше? Не като обясняваше, че е прекалено заед с това или онова. Не, след като изразяваше благодарността си за поканата и съжалението си заради невъзможността да я приеме, той предлагаше някой, който да го замести. С други думи, не оставяше на другия време да съжали за отказа му. Незабавно насочваше мисълта към друг оратор, който би приял поканата. Дюнтер Шмидт, който посещаваше нашия курс в Западна Германия, разказа за една служителка в ръководение от него магазин за хранителни стоки, която била небрежна в поставянето на етикетчетата с цените на рафтовете, където били изложени стоките. Това водало до грешки и оплаквания от клиенти. Напомнянията, предупрежденията, забележките не помагали. Накрая господин Шмита поканил в кабинета си и заявил, че назначава за контролер по поставянето на етикетите с цените за целия магазин и тя ще отговаря за правилното обозначаване на всички. Цени Новата отговорност и титлата променили напълно отношението на тази жена и от тогава нататък тя изпълнявала добре задълженията си. Детинщина ли е това? Може би. Но и на Наполеон казват, че това е детинщина, когато учредява почетния легион и раздава 15 000 кръста на войниците си, прави 15 от генералите си, маршали на Франция и нарича войската си, Великата армия. Опрекват Наполеон, че раздава играчки на закалените в бой ветерани, а той отговаря – играчките управляват хората. Този метод на раздаване на титли и власт помага на Наполеон, ще помогне и на вас. Например, една моя приятелка, госпожа Ернест Гент от Скърсдейл, Нью-Йорк, имаше проблеми с децата, които тичаха през моравата и кратко я тъпчеха. Тя опита супреци. После совещания. Не помогна нито едното, нито другото. След това опита, като даде на най-големия пакосник в групата титла и отговорност. Направи го... Детектив му възложи да държи всички нарушители далеч от муравата и кратко. Това реши проблема и кратко. Нейния, детектив запали огън в задния двор, нагорещи до червено едно желязо и заплаши, че който стъпи на муравата, ще бъде дъмгосан. Когато е необходимо да промени нечия отношение или поведение, лидерът трябва винаги да помни следните принципи. Едно, бъдете искрени. Не обещавайте нещо, което не можете да изпълните. Забравете ползата за себе си и се съсредоточете върху изгодата за другия. 2. Бъдете наясно какво точно искате да направи той. 3. Проявете емоционална отзивчивост. Запитайте се какво всъщност иска другият. 4. Помислете за изгодата, която той ще извлече, ако направи това, което предлагате. 5. Сравнете тази изгода с онова, което той желае. Шест, когато представяте искането си, направете го в такава форма, че да доведете до съзнанието на другия, че той ще има лична полза. Можете да издадете кратко нареждане отрода на «Джон, утре ще дойдат клиенти и искам складът да е почистен». Измети го и подреди хубаво стоките по рафтовете и лъсни штанда. А можете да изразите същото, като покажете на Джон каква полза ще има той от изпълнението на задачата. «Джон, имам една работа» която трябва да се свърши бързо. Ако бъде свършена веднага, няма да се налага по-късно да се занимаваме с нея. Утре ще доведа едни клиенти да им покажа какво предлагаме. Искам да разгледа ти. Склада, но той не е в добър вид. Ако успееш да го изметеш, да подредиш стоките по рафтовете и да лъснеш щанда, ще направим добро впечатление и ти ще дадеш своя принос за добрата репутация на фирмата. Ще бъде ли Джон щастлив да направи, каквото искате от него? Е, може би не много щастлив, но все пак по-щастлив, отколкото, ако не бяхте изтъкнали важните резултати от изпълнението на задачата. Ако приемем, че ви е известно, че Джон се гордее от вида на склада, за който отговаря и иска да допринесе за добрата репутация на компанията, има по-голяма вероятност да бъде готов да помогне. Освен това му е обяснено че работата така или иначе трябва да се свърши и ако това стане веднага, няма да се налага да върши по-късно. Наивно да вярвате, че винаги ще срещнете разбиране от другата страна и готовност за съдействие, когато прилагате този метод, но опитът на повечето хора показва, че така има по-голяма вероятност да промените отношението им, отколкото ако не използвате тези принципи. Ако спеете дори с 10% повече, вече сте 10% по-ефективен като лидер от преди, и това е вашата изгода. Има по-голяма вероятност хората да направят това, което искате от тях, ако спазвате. Принцип 9. Направете така, че другия са. Радост да изпълни това, което искате. Накратко. Качеството на лидера. Лидерството често предполага да променяме отношението и поведението на другите. Ето няколко съвета как да постигнете това. Принцип 1. Започнете с похвала и искрено. Възхищение. Принцип 2. Привлечете вниманието на другия. Към грешката му поиндиректен. Начин. Принцип 3. Говорете за собствените си. Грешки преди да критикувате. Другия. Принцип 4. Задавайте въпроси, вместо да. Раздавате заповеди. Принцип 5. Позволете на другия да спаси. Гордостта си. Принцип 6. Похваляте и най-малкия. Напредък всеки напредък. Бъдете искрени в одобрението. И щедри в похвалите. Принцип 7. Осигурете на другия добра. Репутация. Принцип 8. Използвайте насърчението. Направете така, че грешката да бъде лесно поправима. Принцип 9. Направете така, че другият са. Радост да изпълни това, което искате. Най-краткия път към. Знаменитоста Луел Томас Тази биографична информация за Дейл Карнеги беше публикувана като въведение към първото издание на Как да печели приятели и да влияем на другите? Тук препечатваме, за да дадем на читателите малко повече сведения за Дейл Карнеги. Януари 1935 г. вечерта е студена, но времето не ги възпира. 2500 мъже и жени се тълкят в голямата зала на хотел Пенсилвания в Ню Йорк. Седем и половина всички места са заети. В 8 продължават да прииждат нетърпеливи тълпи. Широкият балкон скоро е претъпкан. Не след дълго и мястото на правостоящите става дефицитно и стотици хора, уморени след цял ден работа, стоят прави час и половина, за да видят какво. Модно ревю. Победителят в шестневната велосипедна обиколка или появата на Кларк Гибъл? Не. Тези хора са се отзовали на едно вестникарско съобщение. Два дни по рано те са прочели следното съобщение, заемащо цяла страница в ньюйоркския сън. Научете се да говорите. Пред публика. Подгответе се за... Ролята на лидер. Нищо ново? Да, но ако искате вярвайте... В най-светския град, по време на депресия, когато 20% от населението живее на социални помощи, 2500 души излизат вечерта и се отправят към хотела, примамени от тази реклама. Хората, които се отзовават на нея, са от висшите делови да слоеве, ръководни кадри, работодатели, специалисти. Те са дошли да видят откриването на свръхмодерния, свръхпрактически курс по... Ефективно словесно общуване и упражняване на влияние върху другите в бизнеса, курс на института, Дейл Карнеги по ефективно словесно общуване и човешки взаимоотношения. Защо са там тези 2500 души? Защото изведнъж са почувствали нуждата от още малко обучение заради депресията? Явно не защото същият курс се провеждал с голям брой участници през последните 24 години. През това време повече от 15 000 бизнесмени и професионалисти са били обучени от Дейл Карнеги. Дори големи, скептично настроени, консервативни организации като електрическата компания «Уестин издателска къща «Магру Хилади», беруклинската Union Газ Къмпани», Американски институт по електроинженерство и Нью-Йоркската телефонна компания са организирали такова обучение в собствените си предприятия, със своите служители и ръководен състав. Фактът, че тези хора, които са завършили училище, гимназия или колеж 10-20 години по-рано, с готовност се включват в това обучение, е красноречиво свидетелство за смайващото несъвършенство на образователната ни система. Какво всъщност искат да учат възрастните? Това е важен въпрос. За да намери отговор на него, Чикагският университет, Американската Асоциация за обучение на Възрастни и Обединените училища на Християнската младежка асоциация провеждат двогодишни следване. То показва, че най-голем интерес за възрастните представлява здравето. На второ място застава интересът им към придобиването на умения за общуване, те искат да освоят принципи, с помощта на които да се разбират добре с другите и да са в състояние да им влияят. Тези хора не искат да стават оратори и не им се слушат високопарни лекции по психология. Те искат съвети, които могат да приложат непосредствено в работата си, в социалните си контакти и в семейството си. Това значи искат да учат възрастните, така ли? Добре казват организациите по проучването. Така да бъде. Щом това искат, ще го дадем. Когато започват да търсят учебник, установяват че никога не написвам подобен речник, който да помага на хората да решават делничните си проблеми в човешките си взаимоотношения. Ама, че работа. В продължение на стотици години са писани томове за гръцкия, латинския и висшата математика теми, за които повечето от хората пет пари не дават. Но по единствената тема, по която жадуват да научат нещо, където наистина имат неимоверна нужда от съвет и помощ нищо. Това обяснява присъствието. На 2500 души, тълпящи се нетърпеливо в голямата зала на хотел, Пенсилвания в отговор на обявата във Вестника. Очевидно, ето го най-свет на онова, което отдавна са търсили. Никога в гимназията и в колежа те са се ровили в книгите, вярвайки, че знанието и само знанието е път към финансовия и професионален успех. Но след няколко години в борбите на деловия и професионален фронт ги е обзело остро разочарование. Пред очите им най-големи успехи постигат хората, в добавка към знанията си притежават умението да говорят добре, да печелят хората на своя страна и да налагат себе си и идеите си. Неслед дълго откриват, че ако човек иска да носи капитанска фуражка и да управлява кораба, личността му и умението да говори са много по-важни от познаването на латинските глаголи или дипломата от Харвард. Рекламата в Нью-Йорксият сън обещава срещата да бъде много забавна. И наистина е. 18 души, преминали курса, един след друг застават пред микрофона и 15 от тях имат точно 75 секунди да разкажат историята си. Само 75 секунди, в които да говорят, после, дрън удря чукчето и председателят извиква, край на времето. Следващият. Всичко се развива със скоростта на стадо бизони, препускащи през прерията. Зрителите стоят прави час и половина и наблюдават се за дъх представлението. Ораторите представят най-различни области на живота. Няколко търговски агенти, ръководител на верига магазини, хлебър, президент на търговска асоциация, двама банкери, един застрахователен агент, един счетоводител, един заболекар, един архитект, един аптекър, дошъл в Нью Йорк чак от Индианаполис, за да премине курса Адвокат от Хавана. Дошъл да се подготви за произнасенето на една важна три-минутна реч. Първият оратор носи келтското име Патрик Дажохър. Роден в Ирландия, той ходи и 4 години на училище, заминава за Америка, работи като монтьор, после като шофьор. Но сега е вече на 40 години, семейството му расте и са му нужни повече пари, за това е започнал да продава камиони. Тъй като страда от комплекс за малоценност, който, както сам се изразява, го яда отвътре, му се налага да кръстосва дълго пред офиса на клиента, преди да събере смелост да отвори вратата. Толкова е обесърчен от работата си като търговски пътник, че мисли да се върне на работа като механик в автосервиза, когато един ден получава писмопокана за организирано събиране на курса на Дейл Карнеги по ефективно словесно общуване. Не му се иска да отиде. Страхува се, че ще се наложи да общува с разни възпитаници на колежи и присъствието му ще е неуместно. От чияната му съпруга настоява да отиде, може да ти помогне, пат. Бог ми е свидетел, ти имаш нужда от това. Той отива до мястото, където трябва да се състои събирането и стои 5 минути на улицата, преди да събере достатъчно самоувереност да влезе в залата. Първите няколко пъти, когато се опитва да говори пред другите, му се вие свят от страх. Но седмиците минават, той се освобождава от страха си от публиката и не след дълго открива. Че обича да говори, и колкото е по-голяма тълпата, толкова по-добре. Освен това, загубва страха си от хората и от по високостоящите Представя пред тях идеите си и скоро го повишават и изпращат в отдела по продажбите. Той става ценен и симпатичен служител на всички в компанията. Унази вечер в хотел... Пенсилвания Патрик Охер застава пред 2500 души и разказва веселата и забавна история на своите успехи. Вълни от смях разтърсват публиката. Малци на професионални оратори биха могли да се мерят с него. Следващият оратор, Гудфри Майер, е побелял банкер, баща на 11 деца. Първия път, когато се опитал да говори пред курса, буквално онемял. Умът му отказал да работи. Историята му е красноречив пример как лидерската роля естествено получава онзи, който умее да говори. Той работи на Уолстрийт и в продължение на 24 години живее в Клифтън, Нью Джърси. През това време не участва активно в обществения живот и едва ли се познава с повече от 500 души. Малко след като се включва в курса на Карнеги, получава съобщението си за данъци и е в бесен от някой такси, които намира за несправедливи. Преди би останал да се ядосва къщи или би си излял възмущението пред съседите. Но вместо това си слага шапката, отива на градското събрание и го изразява публично. В резултат на неговата възмутителна реч гражданите на Клифтън, Нью-Джерси, настояват той да се кандидатира за градския съвет. И така той седмици наред ходи от. Събрание на събрание и критикува прахосничеството и разточителството на общината. Кандидатите са 96 на брой. Когато преброяват гласовете, името на Годфри Емейер е начало. Едва ли на за един ден той става обществена фигура сред 40 000 жители на своя град. В резултат на речите си той си спечелва за 6 седмици 100 пъти повече приятели, отколкото за предишните 25 години а заплатата му като градски съветник му осигурява 1000% годишна възвръщаемост върху вложеното в курса на Карнеги. Третият оратор, ръководител на Голямо национално сдружение, на производителите на хранителни стоки, разказа как не можел да застане пред публика и да изложи идеите си на заседание на управителния съвет. След като свиква да мисли спокойно пред аудитория, случват се две удивителни неща. Скоро го избират за президент на сдружението и в това му качество се налага да говори пред събранията в цялата страна. Откази от речите му се предават от Associate Прес и се публикуват във вестниците в цялата страна. За две години, след като придобива ораторски умения, той си осигурява за фирмата си и продуктите си повече реклама безплатно, отколкото успявал да получи преди това за четвърт милион долара, вложени в директна реклама. Той признава, че някога се е колебаял да се обади на някои по-важни личности в даловия свят на Манхатан и да ги покани на обяд. Но в резултат на натрупания от престиж, същите тези хора започват да му се обаждат и да го канят на обяд и да му се извиняват, че отнемат по ценното му време. Умението да говорим е най-краткия път към знаменитостта. То поставя човека в светлината на прожекторите и издига го над тълпата. На който умее да говори, Обикновено му се признават несравнимо повече качества, отколкото реално притежава. Движението за обучение на възрастни в цялата страна добива широка популярност. Най-забележителната личност в него е Дейл Карнеги, човек, който изслушал е и анализирал повече изказвания от всеки друг на света. Според една карикатура на Рипли, ако щете, вярвайте, той е анализирал 150 000 речи. Ако тази цифра не ви впечатлява, Помислете си, че това е по една реч всеки ден, откакто Колумб е открил Америка. Или казано с други думи, ако всички хора, които са заставали пред него. Биха говорили само по три минути един след друг, за да ги слуша, би му отнело три месеца време, ден и нощ. Кариерата на Дейл Карнеги, пълна с резки контрасти, е удивителен пример за това какво може да постигне човек, когато се е посветил с ентусиазъм на една оригинална идея. Роден в една ферма в Мисури, на 17 км от железопътната линия, той вижда за пръв път трамвай едва когато е на 20 години, но на 46 вече е посетил най-отдалечените кътчета на земята от Хонконг до Хамърфест, а веднъж стига на по малко разстояние от Северния полюс, отколкото е базата на адмирал Бърт в малката Америка. ед1, на Южния полюс. Това момче от Мисури, което някога е брало ягоди и рязало репей за 5 цента на час. Става високоплатен преподавател на ръководителите на големи корпорации по ораторско майсторство. Някогашният кравър, който е подкарвал добитък, жигосвал телета и прескачал огради в Южна Дакота, е поканен в Лондон да чете лекции под патронажа на кралското семейство. Този човек, който се проваля напълно първите пет-шест пъти, когато се опитва да говори пред публика, покъсно стана мой личен менеджер. Многото успеха ми се дължи на онова което съм научил от Дейл Карнеги. Емалдият Карнеги трябва да се бори, за да се образова, защото на старата ферма в северозападната част на Мисури все ни кратко върви. Година след година 102 река излиза от коритото си, наводнява царевицата и отнася сеното. Сезон след сезон прасетата се разболяват и умират от холера, цените на рогатия добитък и молетата на пазара падат, а банката заплашва да обяви ипотеката за просрочена. Болно от отчаяние, семейството продава фермата и купува друга, близо до щатския педагогически колеж в Оренсбърг, Мисури. В града може да получи стая и храна за един долар на ден, но младият Карнеги не може да си го позволи. Остава си във фермата и всеки ден язди по 5 километра до колежа. От дома до икравите, сече дърва, храни прасетата, а вечер очи латински глаголи на светлината на газена лампа, докато очите му се премрежат и главата му започва да клюма. Дори когато си ляга в полунощ, навива часовника да звъни в три часа. Баща му отглежда породисти прасета и има опасност през ледено студените нощи малките да умрат от студ, затова ги прибират в кошница. Покриват ги чувал от зебло и ги слагат зад кухненската печка. Верни на своята природа, прасенцата искат топлата си храна в три За Затова. Когато часовникът звънне, Дейл Карнеги изпълзява изпод завивките, изнася прасенцата с кошницата при майка им, изчаква ги да се насучат и после ги връща при топлата кухненска печка. Штатския педагогически колеж учат 600 студенти и Дейл Карнеги е един от половин дозината аутсайдери, които не могат да си позволят да живеят под найем в града. Той се срамува от бедността, която му налага всяка вечер да се връща обратно във фермата и да дой кравите. Срамува се от отеснялото си сако и от окасилите панталони. Развивайки бързо комплект за малоценност, той потърсва някакъв кратък път да се изяви. Вече забелязал, че в колежа има определени групи, които се радват на влияние и престиж футболистите и бейсболистите, както и учениците, които стават победители в диспутите по ораторско майсторство. Съзнавайки, чер няма никакви спортни дарби, той решава да спечели едно от състезанията по уратурско майсторство. Месеци наред подготви изказванията си. Упражнявайки се, докато язди към колежа и обратно, упражнява се, докато дой кравите, а после струпва камара сено в плевнята и с голямо увлечение уратурства пред гълъбите по актуални въпроси. Но въпреки цялото си усърдие и подготовка, се сблъсква провал след провал. По онова време е на 18 години, чувствителен и горд. До толкова се обесърчава и спада в такава депресия, че дори мисли за самоубийство. И тогава изведнъж започва да печели не просто едно състезание, а всички състезания по ораторско майсторство в колежа. Другите ученици го молят да ги обучи и също печелят. След като завършва колежа, започва да продава кореспондентски курсове на фермерите и с пясъчните хълмове на Западна Небраска и Източен Лайоминг. Въпреки цялата си безгранична енергия и ентусиазъм, е успява. Обхваща го такова отчаяние, че се прибира посред бял ден в хотелската си стая в Алианс, Небраска, хвърли се на леглото и плаче отчаяно. Жадува да се върне в колежа, жадува да се оттегли от суровата битка на живота, но не може. Затова решава да отиде в Умаха и да си намери друга работа. Няма пари за билет за влака, затова пътува с товарен влак, като храни и. По и два вагона Дивиконе, за да си плати пътя. След като стига в Южноумаха, си намира работа като продавач на бекон, сапун и мас за Armor and Company. Територията му се простира между лошите земи и земите на кравите и индианците в западната част на Южна Дакота. Той пътува и с нея с товарни влакове, си и на кон, спи в хотелите на първите заселници, където преградите между стаите са от платно. Чете книги за търговия, обяздва дивиконе, играе покер с индианците и събира плащанията. Когато, например, собственика на магазина не може да плати в брой за поръчената шунка и сапун, Дейл ги си взема от рафтовете десетина чифтова обувки, продава ги на хората от железницата и спраща фактурите на Armor Company. Често пътува товарен влак по 160 км на ден. Когато влакът спира за разтоварване, той хуква към града да се срещне с трима-четирима търговци и да получи поръчките им, а когато чуе свирката, се втурва с всички сили обратно по улицата и се хвтрля на последния вагон на потеглящия влак. За две години той извежда безперспективния район, заемал 25-то място, до първо място сред 29-те маршрута в Южна Умаха. Армар Енд Къмпани му предлагат повишение с думите – вие постигнахте нещо, което изглеждаше невъзможно. Но той се отказва от повишението и напуска. Отива в Нью-Йорк, учи в Американската академия за драматични изкуства и пътува из цялата страна, играйки ролята на доктор Хартли и Поли от цирка. Той никога не би достигнал ранга на Бут или Баримор. Достатъчно е разумен, за да го разбере. Затова се връща към търговията и продава автомобили и камиони за пакарт. Той не знае нищо за устройството на машините и това въобще не го интересува. Ужасно нещастен, трябва всеки ден да си налага на сила да върши работата си. Мечта е да разполага с време да учи, да напише книгите, за които е мечтал в колежа. За това напуска. Решава да прекара времето си в писане на разкази и романи и да си издържа, като преподава във вечерно училище. Но какво да преподава? Хвърляйки поглед назад. Оценявайки работата си в колежа, разбира, че обучението му по ораторско майсторство му е дало повече като увереност, смелост, присъствие на духа и умението да общува с хората в работата си, отколкото всички останали предмети в колежа, взети заедно. За това настоява пред училищата на Християнската младежка асоциация в Нью-Йорк да му дадат възможност да води курсове по ораторско майсторство за бизнесмени. Какво? Да прави оратори от бизнесмените? Абсурд. Хората от християнската младежка асоциация знаят това. Опитвали са се да организират такива курсове и винаги са се провалили. Когато отказва да му платят заплата по 2 долара на вечер, той се съгласява да преподава срещу комисионна да получава процент от чистата печалба, ако има такава. Преди да изтъкат 3 години, му плащат по силата на тази оговорка не 2, а 30 долара на вечер. Курсът добива популярност. За него научават други училища, после други градове. Дейл Карнеги скоро обикаля като знаменитост нью Йорк, Филаделфия, Балтимор, а по-късно Лондон и Париж. Всички учебници са прекалено академични и непрактични за деловите хора, които се тълкят в курсовете му. Затова той сам написва лекционен курс, който заглавява Как да говорим пред публика Практически курс за бизнесмени. Изданието става официален учебник за всички училища на Християнската младежка асоциация, както и за Асоциацията на Американските банкери и за Националната асоциация на експертите по кредитиране. Карне Карнеги твърди, че всеки може да говори, когато се ядоса. Казва, че вземеш най наукия човек в града, стовариш му един в челюста и го събориш на земята, то ще се справи и ще заговори с красноречие и жар, саперничещи. На световно известния оратор Уилям Дженингс брахън в на славата му» твърди, че почти всеки човек може да говори добре пред публика, ако притежава самоувереност и идея, която горещо изповядва. Начинът да придобием самоувереност, казва той, е да направим онова, от което се страхуваме, и да оставим зад себе си поредица от успешни изяви. Затова кара всеки свой курсист да говори на всяко занятие. Публиката е добронамерена. Всички са в едно положение и като се упражняват постоянно, взаимно си вдъхват смелост, увереност и ентузиазъм, които преминават в личните им изяви. Дейл ги би ви казал, че през всичките тези години се изкарвал прехраната не като е преподавал ораторско майсторство, това е нещо странично. Главната му работа е била да помага на хората да преодоляват страховете си и да подхождат смело към проблемите. Той започва отначало само с курс по ураторско майсторство, но в него се стичат работещи хора. Много от тях не са влизали в учебна зала от 30 години. Повечето внасят таксата си за курса на части. Трябват им резултати, при това бързо резултати, които да приложат на следващия ден в интервютата за работа и когато говорят пред много хора. За това му се налага да действа бързо и практично. Така се формира учебната система която е единствена и неповторима, удивително съчетание от ораторско майсторство, търговия, човешки взаимоотношения и приложна психология. Тъй като не на установени правила, той създава курс, който е реален като дребната шарка и два пъти по-забавен. Когато курсът завършва, участниците се очредяват клубове и години след това продължават да се събират веднъж на две седмици. Една група във Филаделфия организираше срещи два пъти месечно през зимата в продължение на 17 години. Курсистите често пътуват по 160 на километра, за да присъстват. А един пътува всяка седмица от Чикаго до Нью-Йорк. Професор Уилям Джеймс от Харвард казваше, че средният човек развива само 10% от скритите си умствени способности. Като помага на деловите хора да развият своите скрити способности, д.Л. Карниги създава едно от най-значимите движения в обучението на възрастни. Луел Томас 1936 година Издателска къща – Кибея Едно, така се наричат петте американски бази за полярни. Изследвания в Антарктика, първата от които е създадена от Ричард Бърт през 1929 година – Бел Пара. This file was created with God to Sena Program. God to Seday Tedatera ebook.org. 15 септември 2015 година. ElrestuallarevParserV09. Mikel Secharunovi 2006. Mesechlow.com наклонена черта и ebook наклонена черта. Table of Contents Първа част. Татко забравя. Принцип 1. Принцип 2. Принцип 3. Принцип 1. Цената на усмивката по коледа. Принцип 3. Принцип 4. Принцип 5. Принцип 6. Принцип 1. Принцип 2. Принцип 3. Принцип 4. Принцип 5. Принцип 6. Принцип 7. Принцип 8. Принцип 9 Принцип 1-0 Принцип 1-1 Принцип 1-2 Четвърта част Принцип 1 Принцип 2 Принцип 3 Принцип 4 Принцип 5 Принцип 6 Принцип 7 Принцип 8 Принцип 9 Научете се да говорите пред публика, подгответе се.